C.C. Brown, Olenka, Menekülés Kijevből. Silent Library Pro, Sopron 2025, ISBN 978-615-6996-02-2. Felolvassa Ambrus Attila József. A felvétel 2025. szeptember 6-án készült. A hangoskönyv borítóját a szerző lánya, Kána Debora rajzolta. A hangoskönyv a Creative Commons licenc alatt készült, így változtatás nélkül szabadon terjeszthető. A felolvasás a szerző Braun Kristina kérésére és engedélyével történt. A hangoskönyv szabadon elérhető, hallgatható a YouTube-on, az Ambrusa Alkotói Stúdiója csatornán. Hangos könyvünket a Magyar Elektronikus Könyvtár is átvette. Kijev, 2022 Egy békés mindennapi ebéd, Andrei a híres fotós, Menyasszonya, Irina és annak hét éves szöszke kislánya Olenka számára. Andrei épp a lány feje fölött tanítja Olenkát a fényképezőgép rejtelmeire, amikor egy óriási robbanás rázza meg a házat. A levegő megtelik fekete füsttel és lángokkal, az ablaküveg szilánkosra törik. Andrej hátán éles tűzúrásokkal magához szorítva menekíti Olenkát a lángolóházból. Visszafordul Irináért, de egy újabb robbanás mindent elpusztít, és sötétség borul Andrei emlékeire. A háború kegyetlen valósága hirtelen szakítja szét ezt a kis családot. Olenka, a rémült kislány, akinek anyja életét vesztette a robbanásban, egyedül találja magát egy idegen kórházban, csupán Andrei papucsát szorongatva. Andrej, aki disszociatív amnéziában szenved, az elmúlt két és fél év minden emlékét elveszíti, még menyasszonya, Irina és Olenka arcára sem emlékszik. Csak a fotók és a mások elbeszélései kezdik lassan felidézni a szeretet és a fájdalom foszlányait. Egy összeomlott világban, ahol a kiégett autók, porig rombolt házak és az égen kőröző kamikáze drónok jelentik a mindennapokat, Andrei megfogadja, hogy megtalálja Olenkát és új életet kezd vele egy biztonságosabb helyen. Segítségére siet Alina, a bátor és empatikus nővér, és Irina megkeseredett, ám talpra esett édesanyja, Magda, akik mind saját fájdalmaikkal és veszteségeikkel küzdenek. Darí, a kerekes székes öreg ember is a kislány támasza lesz az út során. A kisregény nem csupán egy megrázó történet a háború borzalmairól és az emberi veszteségekről, hanem az elszakított család újraegyesítésének reményteljes útjáról, a gyógyulásról és a szeretet erejéről szól. Ez a kis regény arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos nyitott szívvel és nyitott szemmel élni a világban, és mindenáron elkerülni az olyan szörnyű eseményeket, mint a háború, mely értelmetlenül rombolja szét az életeket és a családokat. Ahogy az élet inspirált a történet mutatja, vigyázzunk egymásra, segítsünk egymásnak, mert a tragédiák bárhol bekövetkezhetnek. Prologus A lemenő nap utolsó sugarai behatoltak az ebédlő óriási üvegfalán, bearanyozva Irina szőke fürtjeit. Andrei megigézve csodálta a szép asszonyt az asztal másik oldalán, majd hátrafelé tapogatózva a fényképezőgépét kereste. – Ne mozdulj! – szólt halkan. Olenka kuncogni kezdett, és kíváncsian felnézett édesanyjára. Vajon Andrei mit talál rajta olyan különlegesnek, hogy azonnal lefotózza? Irina felnézett, keze megállott félúton a villával, melyen néhány szem borsó egyen súlyozott. Elmosolyodott, és az apró gödröcskék, amiket Andrei annyira imádott, megjelentek az arca két oldalán. Ezt a pillanatot kapta el a kíváncsi, szöszke gyerekfejjel, a salátástállal és a frissen facsart narancslével. Gyönyörűek vagytok mind a ketten. Mosolyodott el, és gyors mozdulatokkal filmet cserélt a fényképezőgépben, majd automatikusan az inge felső zsebébe pottyantotta az előhívásra váró tekercset. – Bolond vagy! – legyintett Irina, és felállt a székből. Olenka átmászott az asztal alatt, Andrei széke mellé. – Megmutatod majd, ha kép lesz belőle? – Hát persze, de ha akarod, együtt is előhívhatjuk őket, mit szólsz? Olenka hevesen bólogatott. Bár még csak hét éves volt, minden érdekelte, amit a férfi csinált. Már jó ideje nem balerina akart lenni, hanem híres, fotós, akár csak ő. Irina összeszedte a tányérokat, és a konyha felé indult. Majd később megnézem én is. Szólt vissza. Hát, ha valamelyik jó lesz a portfóliómba. A férfi vigyorogva megrántotta a vállát. Bármikor felveszem a versenyt a média fotósaival, Tudod, hogy nekem ez csak új gyakorlat. Jövő héten lesz egy válogatás. Bár, ki tudja, a helyzet miatt lehet, hogy törölni fogják, tért vissza az asszony az ebédlőbe. Nem azt mondtad, hogy ha vége lesz a kampánynak, elmegyünk? kérdezte Andrei, miközben Olenka felmászott az ölébe, és a fényképezőgépbe kukkantott. Ebben minden fordítva van, kapta el a szemétől, és ilyetten nézett a férfira, hogy talán ő rontott el valamit. Ez egy ilyen gép, majd megtanulod. Nézd, itt kell állítani a távolságot és a fényt, mutatta türelmesen a kislánynak. Irina elsiklott Andrei kérdése fölött. Átöltözöm gyorsan, aztán mehetünk, nyomott egy pusit, mindkettő arcára az asszony. Irina, fogta meg a kezét a férfi. Tudod, hogy én orosz vagyok, ugye? Igen, és. Nem nézik jó szemmel, hogy itt vagyok, épp most. Ugyan, rémeket látsz, Andrej. Ha nem akarsz Moszkvába menni, máshová is mehetünk. Menjünk, amíg lehet. A távolban sziréna búgott fel. Na csudába! hallatszott Irina hangja a hálószobából. Hozom a táskát! szólt ki a férfinak. Mehetünk a pincébe? fanyalgott Olenka, mikor Andrei megfogta a kezét, majd az ablak felé fordultak. Nézd, ilyenkor a legszebb a naplemente, amikor van néhány felhő az égen, és a légköri szennyeződés kicsit elmaszatolja a napsugarakat. Olenka szem emelte a fényképezőgépet, és ekkor hatalmas robbanás rázta meg a házat. Andrei a gyereket önkéntelenül magához szorítva a földre vetette magát. Szétrobbant az ablaküveg. A férfi éles tűszúrásokat érzett a hátán, bár biztonsági üvegből volt az étkező fala, így is felsértették a berobbanó üvegszemcsék. – Irina! – kiáltott reketten, miközben felkapta Olenkát, aki rémült szemekkel nézett rá, és egy hang sem jött ki a torkán. Fekete füst és lángok csaptak ki a lakás másik feléből. A férfi kitámolygott a bejárati ajtón, olenkával a kezében. – Kiviszlek, aztán megkeresem a mamit! – mondta a gyereknek, aki még mindig nem szólt egy szót sem, csak görcsösen kapaszkodott a nyakába. Andrei kitámolygott a házból. Az utcán parkoló autók egymás hegyén hátán voltak, több riasztó is fülecsértően visított, a tűzcsapból magas sugárban tört fel a víz. Sikoltozó emberek tódultak ki a szomszédos házból, a fekete füst beterítette a házak fölött az eget. A férfi lerogyott a háztól távolabb lévő füves területre, de Olenka nem akarta elengedni a nyakát. Érzd meg, kincsem, vissza kell mennem anyukádért győzködte a kislányt, aki végül eleresztette. Felhúzott térdel leült a fűbe, és arcát a karjára szorította. Andrei sarkon fordult, és a ház felé kezdett rohanni, ekkor a következő robbanás szétvetett a ház megmaradt részeit. Andreit a légnyomás melbe vágta, egy villanyoszlopnak taszította, majd elsötétült minden. 1. Két és fél évvel ezelőtt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 hogy ami Girina elrendezi magában a dolgot, velük maradjon, vigyázzon rájuk. Tömegestül hagyták el kievet a családok, az ukrán férfiakat besorozták, a családok elindultak a fővárosból kifelé, hosszú, lassú sorokban arra a menekülők. A szomszédos Magyarország és Lengyelország igyekezett kezelni a menekült helyzetet. Andrei rengeteget dolgozott,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 Kettő Andrej Fájt az éles fény, amivel a szemébe világítottak, nem értette a mormolást a feje fölött, ami olyan volt, mint amikor gyermekkorában, az apja ősrégi szalagos magnóján rossz sebességet állított be, hosszú, vontatott, mély hangokat hallott. Kezét a szeméhez próbálta emelni, de képtelen volt rá. Ki akarta nyitni a szemét, meg akart szólalni, de olyan volt, mint egy rossz álomban, mozdulni sem bírt, és egy árva hang sem jött ki a torkán. Mi a fene történik? Hol van és miért? Igyekezett nem pánikolni, próbált visszaemlékezni, de csak egy nagy fehér folt volt mindaz, amit a háta mögött hagyott. A fenébe hagyják már békén, és ne világítsanak a szemébe. Kiabált volna, de nem ment. Egy tűszúrást érzett a balkarján, és visszasüllyedt a jótékony homályba. Mikor újra magához tért, résnyire nyitott szemmel nézett körül. Halványzöld falakat látott, szemben egy kórházi ágyon valaki feküdt, felpolcolt lábbal. Enyhe fertőtlenítő szak csapta meg az órát. Egy karnyújtásnyira nyitott ablak lehetett, mert langyos szellő simított végig az arcán, és szélborzolt a falevelek susogását hallotta. Nagyot cippantott a friss levegőből, de ahogy megmozdította a fejét, hogy kinézzen az ablakon, éles fájdalom cikázott végig a homlokától egészen a talpáig. Felnyögött. Valaki fölé hajolt. – Uram, hall engem? A fiatal női hang felé fordította a szemét. Húszas éveiben járó kórházi ápoló nézett le rá. Ha ért engem, kérem pislogjon egyet kérte a nő. Pislogott. Tudok beszélni hallotta száraz reket hangját. Ez remek válaszolt az ápolónő. Meg tudja mondani a nevét? Andrei Sokolov. És azt tudja, hogy milyen évet írunk?- Andrei fanyarul elmosolyodott. 2019. Majdnem, hm, mormolta a zápolónő, és valamit felírt Andrei Láz lapjára. Mi történt velem? kérdezte most ő a nőtől. Erre nem emlékszem. Egy felrobbant ház mellől hoztuk be ide, a városi kórházba. Egy közlekedési lámpa magára borult, és megsérült az egyik csigolyája, emiatt érzi, hogy nem tud mozogni. Szerencsére nem törött a csigolya, nem fog lebénulni, a mozgásképtelenség csak átmeneti, ahogy a fejfájás is. Andrei erőltette magát, hogy emlékezzen, de még mindig nem rém lett semmi. Miféle robbanás? Sajnálatos módon egy bombatalálat érte a házat, ami mellett elhaladt válaszolt halkan a nő. Kuba, hadban áll valakivel? kérdezte a férfi. Kuba? Miért? Hol vagyok? A Kievi Városi Kórházban. – Kiev, micsoda? Hogy kerültem ide? – kérdezte ki séideges nevetéssel. – Nyugodjon meg, Szokolóv úr! – tette rá hűvös kezét a férfi karjára a nő. – Valószínűleg átmeneti amnéziája van. Ez előfordul ilyenkor. – 2022. márciusa van és Ukrajnában van. – Biztos nem Kubában? – Biztos. – Mit keresek Ukrajnában? – ne erőltesse magát! Minden vissza fog térni hamarosan. Nem sokára jön a főorvos úr, ő majd válaszol a kérdéseire. Az ápolónő beállított valamit a férfi karjába csepegő infúzión, majd halkan kiment a korteremből. Andrei fáradtan hunyta le a szemét. Elfelejtette megkérdezni, hogy ha nem Kubában van, hanem Ukrajnában, milyen bomba robbant? Terror támadás? Vagy Putyin beváltotta a fenyegetését és megtámadta Ukrajnát? De ő mit keres itt? Két év teljesen kitörlődött az emlékezetéből. Legalább azt tudná, miért van itt. És hol van a felszerelése? Annyira bosszantó volt, hogy arra sem emlékezett, hogy tegnap hol volt és mit csinált. Az utolsó emléke, hogy Kubában leszáll a gépről és homlokon csapja a 45 fokos meleg. Egy óra múlva magas, középkorú orvos lépett az ágyához. Üdvözlöm, Szakolov úr! Én Bikovics doktor vagyok. Örülök, hogy végre tudjuk a nevét. Sajnos a mentők nem találtak semmiféle dokumentumot önnél, amikor behozták. A további sérülteket még nem volt alkalmunk megkérdezni, ismerike önt, tekintve, hogy sajnálatosan sok a dolgunk. Putyin megtámadta Ukrajnát? kérdezte Andrei. Az orvos sóhajtva bólintott. Jobb, ha erről most nem beszélünk. Nem szeretném felzaklatni. Esetleg tudunk értesíteni valakit, ahogy létéről? Andrei törte a fejét. A nővéremet. A szüleim már nem élnek. Értem, bólintott az orvos. A nővére itt él ki Dehogy. Moszkvában, ahogy én is. Valeria Treskova a neve. Lediktálta a címet és az otthoni telefonszámot. Hát akkor nem lettem teljesen hülye, hiszen pontosan emlékszem mindenkire gondolta. Ön tehát orosz nemzetiségű állapította meg az orvos, és idegesen ránézett az ápolónőre, aki mellette jegyzetelt. Igen, az baj? Dehogy is. Csak épp a jelen körülmények között nem a legszerencsésebb. Az orvos hallgatott néhány másodpercig. Ha lehet, ne nagyon emlegesse ezt, amíg Ukrajnában tartózkodik. Nem én támadtam meg önöket. Semmi közöm Putyin őrült politikájához, mondta méltatlankodva. Fotós vagyok. Értem, ne haragudjon, hogy ezt mondtam. Csak a saját biztonsága érdekében szerettem volna felhívni a figyelmét. Sajnos most az emberek hiperérzékenyek, érthető okokból, halkította le a hangját az orvos. Inkább arról beszéljen, hogy emlékszik-e arra, miért jött ide. Feltételezem valamilyen munka kapcsán, de sajnos a legutolsó nap, amire emlékszem, 2019. május 25-e, mikor Kubában leszállt a gépem. Semmi baj, ne erről ködjön. Úgy tűnik, diszociatív amnéziája van. Ez lehet a traumától, amit átélt, vagy a fejsérüléstől, amit elszenvedett. – Meddig fog tartani? – kérdezte csüggetten a férfi. – Eltarthat néhány napig, esetleg hónapokig. – A francba – motyogta André. – Nincs semmi személyes holmim. A gépem. Esetleg nem találtak valahol egy nagy szürke hátizsákot? Abban tartom a holmim, amikor utazom. Majd megkérdezem a kollégákat, hogy hová vitték a romok között talált holmikat. Köszönöm. És mikor mehetek el? Az orvos felhorkant. Drága uram, a fejét sem tudja még megmozdítani. Ahogy az egészségi állapota megengedi, elmehet. Javaslom a konzulátus felkeresését, hogyha nem lesznek meg a papírjai, ők hazajuttatják. Úgy lesz, mondta fáradtan a férfi. Hát akkor később találkozunk, fordult el az orvos. Még valami kérem, szólt utána Andrei. Igen, fordult meg egyszerre a főorvos és a nő. Nagyon sajnálom ezt az egészet, és nem értek vele egyet. Az orvos lehajtotta a fejét. Jól lesik az együttérzése. Biztos vagyok benne, hogy sok millió honfitársa ugyanígy érez. Kaphatnék egy mobiltelefont vagy egy laptopot kölcsön, hogy az internetre felmehessek és tájékozódjak? Annyira hülyének érzem magam így. Ahogy az állapota megengedi, személyesen gondoskodom róla, hogy kapjon valami hozzáférést a világhálóhoz, ígérte az orvos. Köszönöm, marmogta Andrei. Megterhelte a negyed órás beszélgetés, és a gyógyszerek is közre játszottak abban, hogy újra elalud. Irina! ordítva ébredt, tajtékzott a dühtől, a kétségbeeséstől, dőlt róla az izzadság. De ahogy a rossz álomból felriadt, már nem tudta, miért volt dühös, és miért félt. Ki az az Irina? Egy ismerőse? Talán valaki, akivel együtt dolgozott? Ott volt ő is a robbanáskor. Óvatosan megpróbálta felemelni a fejét, nem érezte a kínzó fájdalmat, amit legutóbb, amikor megmozdult. Végre, gondolta, legalább már mozoghatok. Látta, hogy az infúzió már nincs a karjában. Megpróbált felülni, de a merevítő a nyakán nem volt valami kényelmes. Az oldalára fordult, és bal kezével feltolta magát ülőhelyzetbe. Lába a hűvös földet érintette. Kezdem maga embernek érezni. Nem zselés takonynak, mint az utóbbi napokban. Kint esett, de az ablak résnyire nyitva volt. Mélyet cippantott a beáramló hűs levegőből. Megpróbált felállni. Sikerült. Idétlen, hátul megkötözött kórházi ing volt rajta, ami láttatni engedte a hátsóját. Egyik kezével összefogta és tett néhány lépést a korteremben. Elsétált az ajtóig és kilesett. A folyosó üres volt. A végén a nővérpultnál néhány orvos, ápolónő beszélgetett. Kilépett a folyosóra, elindult feléjük. Elnézést, kaphatnék valami rendes ruhát? Szokolov úr, ugrott oda az egyik idősebb nővér. Jöjjön, segítek visszamenni a szobájába, terelte vissza a folyosón. De én szeretnék felöltözni, és egy telefont vagy laptopot magyarázta a nőnek. Meg lesz, meg lesz, csak kérem, nem ászkáljon így a folyosón. Sok a látogató. Teszek rá, szövekelt le az ajtóban a férfi. Szeretném a holmimat, vagy ami megmarad belőle. A holmia a szobában van, egy szekrényben, magyarázta a nővért türelmesen. Mindjárt szólok a doktor úrnak, hogy felkelt. Csak kérem, térjen vissza a szobába. Jó, visszamegyek. Morogta, majd hagyta, hogy az asszony visszavezesse és leültesse az ágyra. Amikor a nővér kiment, a férfi oda ment a szekrényekhez, kinyitogatta az összeset. Az egyikben hasonló ruházatot talált, mint amit általában hordani szokott. Kockás pamutinget, fehér pólót, farmert. Cipőnek nyoma sem volt. Beletúrt a farmer zsebébe, de csak papír zsebkendőt talált és egy kulcscsomót. A Pamuting felső zsebében egy filmtekercs volt. Szerencsére épségben átvészelte a történteket. Szinte fizikai fájdalmat érzett, hogy a fényképezőgépe, a felszerelése oda veszett, vagy valahol tengődik egy hátizsákban egy házromjai között. Se útlevél, se bankkártya, se mobiltelefon. Most, hogy jobban érezte magát, ki volt éhezve a hírekre, Telefonálni akart a nővérének, ki akarta deríteni, mit keres és ki az az Irina. Az első nap látott fiatal nővér belépett a szobába, kezében egy laptoppal. Jó estét, mosolygott kedvesen. Otthonról hoztam a saját laptopom. Kérem, ha lehet, vigyázzon rá, még garanciális. A férfi lébetette tette a gépet. Telefonáltunk a nővérének. Értesítettük az állapotáról. Ha szeretne vele beszélni, a kinti telefon tudja használni. Köszönöm, mondta hálásan a lánynak. Esetleg a messengeren is tud neki üzenni. Nézze, mutatta a gép nyitó képernyőjén. Itt tud nyitni egy oldalt, és felmehet a saját proféjára a Google-on vagy a Facebookon. Rendben, köszönöm még egyszer. Esetleg a többi cuccommal kapcsolatban nincs valami hírük? Muszáj lenne tudnom, mi van velük, és hogy mit kerestem itt. Nézet kérlelő tekintettel a nővérre. A lány kétségbe esetten nézett rá. Nézze, Szokolov úr! Ült a férfi mellé az ágyra a nővér az állapota miatt. Tudja, a diszociatív amnézia miatt nem zúdíthatjuk önre az összes információt, ami a tudomásunkra jutott. Ezt csak egy szakértő teheti meg. Megfelelő körülmények között és... Jaj, nővérke, hagyja már ezt a hivatalos szöveget! Vágott közbe Andrei. Nincs időm megvárni, amíg egy orvos vagy agyturkász leül velem beszélgetni. Ha kinyitom ezt a laptopot és ránézek az üzeneteimre, vagy a profilomra, a linkedin az Instagramon, valószínűleg egy csomó minden fog rám zúdulni, amiről jelenleg nem tudok. Szóval, ha tud valamit, kérem, mondja el. A nővér bólintott. A férfinak igaza van, mégis jobb, ha igyekszik a kérdéseire választ adni, mint ha a közösségi oldalakon próbálná kisillabizálni, hogy az elmúlt két évben mi csinált. De ígérje meg, hogy nem szól a főorvosnak. szóra nem, emelte fel két ujját a férfi. A lány nagyot sóhajtott. Beszéltünk a nővérével, aki azt mondta, hogy ön itt él egy éve, azon a címen, ahol a robbanás történt. Hogy mi, rázta meg hitetlenkedve a fejét a férfi. Felpattant, a laptop lecsúszott az öléből, a lány éppen, hogy utána tudott kapni. Pontosan erről beszéltem, nézett riadtan a férfira. Oké, oké, elnézést. Mást jelenleg nem mondhatok. Szórakozik velem. A lány riadtan nézett rá. Hirtelen rádöbbent, mit vett a nyakába, ezért visszakozott. Nem gondolta, hogy kezelni tudja, ami utána következhet. Inkább szólok a doktornőnek. Pattant fel, és kirohant a szobából. Andrej idegesen pötyögte be a Gmail jelszavát, majd megnyitotta az üzeneteit. A felgyülemlett üzeneteket böngészte, amelyek többnyire munkával kapcsolatosak voltak. Aztán a Messenger-t nyitotta meg, de ekkor belépett egy csinos, középkorú nő, aki egyáltalán nem tűnt orvosnak. Szokolov úr, örülök, hogy jobban van, húzott egy széket az ágy mellé. Doktor Andreszkova vagyok, pszichoterapeuta, nyújtotta Andrei felé a kezét, majd határozottan kezet rázott vele. Látom, igyekszik tájékozódni, mutatott a laptop felé. Amennyire tőlem telik. Egyelőre úgy néz ki, két és fél év, úgy, ahogy van, mehet a kukába, marogta a férfi. Kényelmetlenül feszengett a nő jelenlétében, mert még mindig a hátul kötős, kórházi köpeny volt rajta. Nem kaphatnék végre valami kevésbé megalázó pizsamát? A nő mosolyogva felelt. Feltétlenül, utána nézek, mit tehetek. Mást sem hallok egy ideje, vágta oda a férfi kelletlenül, de azonnal meg is bánta. Bocsásson meg, általában nem vagyok ilyen undok, de tekintve a helyzetem, nem menteket kérem, hárította a doktornő. Azért vagyok itt, hogy segítsek. Amikor ma felébredtem, rémes álmom volt. Egy nő nevét kiáltottam. Irina. Tudják ki ő? Úgy tűnik, a mennyasszonya volt. Irina Kracsenka. Felelte a nő. Volt kerekedett ki Andrej szeme. Igen, sajnálom, a hölgy életét vesztette. Andrej nem érzett mély megrázkódtatást, csak sajnálatot, mint amikor az ember azt hallja, hogy egy ismerőse meghalt. Nem is emlékszem rá, rázta meg a fejét a férfi. Nem tudok róla semmit, hiába töröm a fejem. A nővéréről tudjuk, amit tudunk, de ön is bármikor felhívhatja, talán jobb is lenne, ha inkább vele beszélné meg a részleteket. Andrei bólintott. Van még valami, mondta halkanan ő. Igen. Andrei felkészült a következő megrázkódtatásra. Irinának volt egy kislánya. Jézus Mária, mondta. Csak nem ő is? Nem. Rázta meg a fejét a doktornő. Olenka Kravcsénka szerencsére jól van. Az Andrei nyelt. – Olenka az én gyerekem? – Nem. A nővére azt mondta, hogy a kislány hét éves, és ön csak két éve ismerte meg a mennyasszonyát. – 2019 óta – motyogta Andrei. – Ezek szerint a gyereket is ismerem. Hogyan lehetséges, hogy éppen ez az időszak esett ki? – csapott a klaviatúrájára. Dr. Andreszkova türelmesen várt. – Most hol van a gyerek? – kérdezte aztán a férfi. Néhány napig ebben a kórházban volt, de már átszállították a gyermekkórházba. Szerencsére felszínes sérüléseken és az ilyettségen kívül nem lett komolyabb baja, de azért egy ideig jobb, ha megfigyelés alatt tartják. Utána néznek, van-e élő rokona a gyereknek. És ha nincs senkie, akkor az állam gondoskodik róla. Ez a törvény. Az jó, vagyis remélem, hogy volt valami rokona, aki magához veheti. Andrei hiába erőlködött, nem ugrott be sem az állítólagos mennyasszonya arca, sem a gyereké. Iszonyatosan bosszantó, hogy vannak emlékei, és még sincsenek. Irinát biztos nagyon szerette, hiszen a kudarcba fulladt házassága óta egy porcikája sem kívánt újra megnősülni, sem valahol egy évig lecövekelni. Megrázta a fejét, mintha ezzel talán elindíthatna valami javulást. A doktornő hagyta őt néhány percig elmélkedni a hallottakon. Figyeljen, Szokolov úr, igyekszem mindenben a segítségére lenni, és lassan ként talán visszatérnek az emlékei. Biztos, hogy ezt akarom? mondta Halkan Andrei, és a nő szemébe nézett. Az széttárta a kezét. Igaza van, sokszor jobb, ha jótékony homály fedi a múltat, mert az emlékezés fájdalmas lehet. Azonban nem tudjuk megakadályozni, hogy az emlékek visszatérjenek, ahogy a gyógyulás útjára lép. Azt hiszem szerencsésebb, ha ezt szép lassan, feldolgozható formában éli meg, mintha egyszerre zúdulna a nyakába ez az időszak. Az igazán traumatikus lenne. Szóval meghalt a mennyasszonyom, akire nem emlékszem, pedig egy éve együtt éltünk. Van egy kislánya is, aki valószínűleg kedvelt engem, és most egyszer csak elszakadt az anyjától, tőlem, és ha nem találják meg a rokonait, vagy nincsenek, akkor bekerül egy árvaházba, kérdezte az asszonytól. Tökéletesen összefoglalta. Bólintottam az. Miután a doktornő elhagyta a szobát, Andrei kinyitotta a laptopot és megpróbált belépni az Instagram fiókjába, de ahogy sejtette, csak a figyelemre méltóbb fotós munkái voltak fent. Nem volt privát profilja, nem szerette magát vagy a magánéletét mutogatni a világnak. Megnézte az elmúlt két és fél év alatt feltöltött képeit, de nem lett tőlük okosabb. Írt egy levelet a nővérének, hogy ne aggódjon miatta, hívni fogja hamarosan. Átnézte a levelezését, válaszolt néhány üzleti partnerének, elmagyarázva a jelenlegi állapotát. Úgy döntött, minél előbb el kell hagynia a kórházat, és muszáj körülnéznie a volt lakcímén. Hátha találott valamit a holmiai közül. Legjobban a telefonja hiányzott, amin minden adat és applikáció fent volt, amit nap mint nap használt. Se bankkártya, se útlevél, se telefon. Eszébe jutott a kislány, akiről a doktornő beszélt. Olenko Szörnyű, hogy Irina elvesztése miatt nem érzett semmilyen fájdalmat. Pedig biztosan nagyon szerették egymást. Mivel nem osztozott az életén idegenekkel a közösségi médiában, így Facebook profilja sem volt. A Google keresőbe beírta Irina Kracsenka nevét, hát ha mégis valami felbukkan. Egy ukrán divatház oldalát dobta fel először a kereső oldal. Az oldalon nekrológ, Valamint rövid összefoglaló volt a nő munkásságáról. Irina gyönyörű volt a képen. Azt írták róla, ő intézte a két neves divat tervező programjait. Egyben méltatták kiváló szervezői képességét, és ötleteit, felkészültségét. A magánéletéről annyit írtak, végre megtalálta az összhangot és a szerelmet, és kislányával együtt készültek a nagy napra, mikor. Irina szavaival élve, álmai hercege oltár elé vezeti. Nagy fájdalom a cégnek ez a veszteség, írták. Andrej óriási csóhajtott. Nézte a képen ezt a szikrázóan gyönyörű arcot, amiről leolvasható volt a maga biztosság. Kinagyította a hihetetlenül sötétkék szemet a képernyőn. Semmi. Egy dologban viszont biztos volt. Ha ez a nő mosolygott, az arcán két apró gödröcske jelent meg. Egy pillanatra látta is a mosolyt, mint egy két másodpercnyi élő képet, ahogy vele szemben ülés és ránéz, majd a látomás szerte foszlott. Ezen a felvillanó képen kívül nagy fehér köt borította az agyát, semmi más nem jutott az eszébe, egyetlen apró emléktöredék sem. A Google-on rákeresett hol találja az orosz nagykövetséget, hogy az iratait pótolhassa. Ez a legelső, amit tennie kell. Fáradtan csukta össze a laptopot és az éjeli szekrényre tette. Úgy érezte, mintha egy úthenger ment volna át rajta. A rengeteg információ, amit fel kell dolgoznia, megterhelte. Meg kell várnia, amíg a nyakmerevítőt leveszik, és utána elmegy. Végig nyúlt az ágyon, és mély álomba szenderült. Olenka. A robbanástól sípolt a füle. Homlokát a térdére szorította, a fülét befogta a tenyerével, amíg már nem hallotta a sípolást. Ez jó volt, mert legalább a sikoltásokat sem hallotta. Meg akarta nézni, hol van Andrei, és hogy kihozta-e már az anyukáját a házból, de nem merte felemelni a fejét. Hideg volt a nedves fű alatta, Átázott a pizsamája, az is lehet, hogy bepisilt. Egyszer csak érezte, valaki takarót borít rá, és megpróbálja felvenni. – Olenka! Olenka! – hallotta messziről az ismerős hangot. – Natasa! – gondolta hirtelen, és felemelte a fejét. De nem Natasa volt, hanem az egyik szomszédjuk, egy idősebb néni. Igyekezett visszaemlékezni a nevére, de nem ment. Gyere, kislányom, mondta a néni, és megfogta a kezét, de ő nem akart felállni. Nem megy innen sehová. Meg kell várnia Andreit, hogy hozza az anyukáját, és majd együtt mennek el. Az öreg asszony leguggolt hozzá. Gyere, drágám, nem megyünk messzire. Itt van egy doktor bácsi, szeretne megvizsgálni. Olenka erősebben összekulcsolt a kezét a térde körül, és lehajtotta a fejét. Nem bírok vele sajnos, mondta a nő valakinek, de ismerem a kislányt, Olenka Kravcsenka a neve. Itt laktak a házban az édesanyjával és egy kedves fiatalemberrel, a neve nem jut most sajnos eszembe. Semmi gond, hölgyem, hallotta a férfi hangját. Mi majd megoldjuk. Tessék csak oda menni a másik mentőhöz, ott majd bekötik a karját. Köszönöm, mondta a nő. Olenka nem mozdult, pedig tudta, hogy a bácsi arra vár, hogy ő felálljon. Olenka, gyere, megkeressük az anyukádat. Lehet, hogy ott van ő is a mentőkocsiban, mondta a férfi. Erre aztán felállt és körülnézett. Nem is ismert rá a házukra. Fekete por takarta az eget. Nem látta Andrejt és az anyját sem. A fiatal ember most legugolt hozzá, Végig tapogatta a kezét, a fejét is megvizsgálta, de nem talált rajta sérülést. – Hogy jöttél ki a házból, Olenka? A kislány nem szólt semmit, Némán nézett a férfira. – Volt más is otthon? Anyukáddal jöttél ki? Semmi válasz. A távolban felvisított egy mentőautó szirénája, és a kislánya füléhez kapta a kezét. – Jól van, semmi baj. A férfi felemelte és a mentőautóhoz vitte. Senkit nem látott, aki ismerős lett volna. Egy csomó tűzoltó is jött, és a ház romjai közé mentek. Néhány mentőautó most hagyta el az utcát, villogó kék lámpájuk bevilágította a ház üszkös romjait. Egyszer csak meglátta Andrei otthoni papucsát az egyik kidőlt oszlop mellett. Hirtelen ficánkolni kezdett a férfi kezében. Mi az? Látsz valaki ismerőst? kérdezte a mentős, és letette a földre. Oda rohant, és felkapta a papucsot, majd magához ölelte. A férfi követte, de sajnos a papucs gazdáját nem látta. A másik mentőautóból szóltak ki, hogy most vittek el egy férfit, akit az oszlop mellett találtak. Szerencsére életben volt. Ő lehetett a papucs gazdája. De azt nem tudták megmondani, hova vitték, hiszen most olyan a sérült, hogy több kórház is fogadja őket. Majd utána nézünk, rendben? Mondta neki a mentős bácsi, miközben újra felvette és a mentőautóba tette a kislányt. Olenka magához szorította a papucsot, mintha egy plüsmackó lenne. Valaki megpróbálta tőle elvenni, de még makacsabbul ölelte magához. Hol van Andrei? És hol van anya? Gondolta, miközben valaki egy pohár vizet próbált beleerültetni. De nem volt szomjas, megrázta a fejét, és felpattant, hogy kiszálljon az autóból. Meg akarta keresni anyját, de erős kezek visszatartották, majd egy tűszúrást érzett a karján. Néma sikoljra nyílt a szája, szemei megteltek könnyel a fájdalomtól, aztán olyan álmosság tört rá, hogy le kellett feküdnie a takaróra. Arra ébredt, hogy egy idegen néni hajó fölé. Szervusz Olenka, én Matilda doktor néni vagyok. Hogy érzed magad? Olenka felült az ágyban. Rácsos ágy volt, olyan, amilyenben pici korában aludt. De ennek fehérek voltak a rácsai, az otthoni színes volt. Körülnézett, más ágyakban is voltak kisebb gyerekek. Lehet, hogy ő itt a legnagyobb. A doktor néni kövér volt, cseppek folytak le az arcán. Miért nem nyitják ki az ablakokat? Meg tudod mondani a neved? Kérdezte őt az asszony. Olenka bólintott. Észrevette az ágy mellett a földön Andrei papucsát. Lehasalt és kidugta a kezét a rácsok között, hogy felvegye. Nem biztos, hogy jó ötlet egy koszos papucsot az ágyba tenni, mondta a doktornő, de ő nem törődött vele. Behúzta a papucsot a rácsok között, és magához szorította. – Ki ez a papucs? – kérdezte tőle az asszony. Olenka hátat fordított neki, és a többi gyereket kezdte figyelni. Az egyiküknek éppen olyan kéknyuszia volt, mint neki otthon. – Hol lehet most a kék nyuszi? A doktornő kiment a szobából. Egy fehér köpenyes, mosolygós fiatal nő jött helyette, maga előtt tolva egy kiskocsit. Apró, túrós péksütemények sorakoztak az egyik tálcán. Vatruska az egyik kedvence. A műanyag kancsókban tea és langyos tej volt. A lány kiporciózta a teát és a tejet a füles műanyag poharakba. Egyet odahozott Olenkának is. – Tessék, hercegnő, így áll egy kis finom teát. Vagy a tejet jobban szereted? Olenka elvette a füles poharat, ami ugyanolyan csőrös pohár volt, mint amilyenből a kisebbek ittak. Nem bánta, a szájába vette a csőrös részt és megitta az egész teát. – Hú, de jó húzatod van! – nevetett a lány. – Kérsz egy vatruskát is? – nyújtotta felé a finomságot. Olenka elvette a túrós süteményt és egy perc alatt eltüntette. Evet még kettőt, és ivott még egy pohár teát. Na, akkor már nagy baj nem lehet, viccentett a lány, mikor látta, hogy a jól lakottságtól elbódulva a kislány visszafekszik a párnára, majd a papucsot magához szorítva újra elalszik. Egy hét alatt sem volt hajlandó megszólalni, de jó levett és ivott. Eleinte bepisilt, de egy-két nap múlva magától kimászott a rácsos ágyból, és megkereste a WC-t, aztán visszamászott az ágyba. Kapott fogkefét és törölközőt is, mint a zoviban. Délelőtt egy gyermekpszichológus foglalkozott vele. Hagyta, hogy játszon, rajzoljon, és nem akarta elvenni tőle a papucsot, ezért Olenka hálás volt és igyekezett a kedvére tenni. Lerajzolta neki anyát és Andrejt, ahogy fényképezik. Először nem fényképezőgépnek, inkább korsónak látszott, amit Andrej rajzon a rajzona kezében tartott. A doktornő ezért azt hitte, Andrej iszákos volt. Mami kezében fakanál volt. Másodjára sikerült fényképezőgépet rajzolni, akkor rájött a doktornő, hogy Andrei fotózott, mama pedig sokat főzött. Eleinte csak a kislány édesanyjának nevét tudták, később a szomszédok tájékoztatták őket, hogy a fiatal ember nem Olenka édesapja. Sajnos még nem házasodtak össze a kislány édesanyjával, illetve a kislányt nem vette nevére a férfi. A gyámügy kezdett foglalkozni az ügygel, mivel Olenkát el kellett helyezni valahová. Megkeresték Irina szüleit. Magda Kravcsenka a magárendelőjében fogadta őket. A magas, őszhajú asszony Irina harminc évvel idősebb változata volt, bár kissé keményebb vonásokkal, mint a lánya. haja divatosan rövidre vágva, fogorvosi köpenye alatt fekete kosztümöt hordott. Kora ellenére fiatalosan mozgott, hiszen minden nap rendszeresen futott, és etente kétszer úszott. Tudják, a férjem tanít az egyetemen, kevés ideje van, magyarázkodott, mikor a két hivatalból kiküldött asszony belépett az elit rendelő fogadó szobájába, ami az egyik jól menő belvárosi pláza emeletén volt. Az asszony íróasztalán a lánya fotója mellett a férje és a német juhászkutyájuk fényképe állt, de az unokájáról nem volt fotó. A két nő sokat mondóan összenézett, de nem szóltak semmit. Tudják, már azon gondolkozunk, hogy elhagyjuk a várost. Ha nem lenne ez a rendelő, aminek ki kell termelni az zárát, már rég meg is tettük volna. A lányomnak is mondtam, amikor bejelentették az orosz inváziót, de ő ragaszkodott a munkájához. Rázta megértetlenül a fejét, majd zsebkendőért kapott, és a szemeit kezdte dörgölgetni. Tessék, ez lett az ára a csökönyösségének. Soha nem hallgatott ránk. Szipogott. Igazán sajnáljuk a veszteségét, asszonyom. Szólalt meg az idősebb nő, azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy van egy kislány, aki ugyanolyan veszteségért, hiszen elvesztette az édesanyját. Nos, igen, mondta Magda a szárazón. Ezt a gyereket sem kellett volna bevállalnia, de akkor is a saját feje után ment. Szeretném megkérdezni, hogy milyen kapcsolata van az unokájával, kérdezte most a fiatalabb nő. Kravcsenka asszony felvonta a vállát és idegesen felnevetett. Milyen lenne? Rendszeresen találkoztak? Részt vettek a gyermek életében? Esetleg volt, hogy önök vigyáztak rá? Az asszony lehúnyta a szemét, majd felpattant a székből és idegesen járkálni kezdett a szobában. A lányom nagyon önfejű, és megvoltak a maga nevelési jelvei. Ezekbe a dolgokban mi nem szólhattunk bele, illetve ő is nagyon elfoglalt volt, ritkán jártunk össze. De értem, mit kérdezett. Vágott közbe Krafcsenka asszony élesen, majd megállt az asztal előtt. Nem, mondta végül. Mi nem? kérdezte az egyik gyámügyes asszony. Nem vállalom, fordult el az ablak irányába. Azt szeretné közölni velünk, hogy nem vállalja az unokája feletti gyámságot? Azt, mondta az asszony, majd nagyot csúhajtva leült a székébe. Nézzék, én nagyon elfoglalt vagyok. A férjem ugyancsak, hiszen tanít az egyetemen. Nagyon ritkán vagyunk otthon, és korunkat tekintve azt a kevés időt pihenéssel szeretnénk tölteni, nem pelenkázással. Hiszen Olenka már hét és fél éves mondta a fiatalabb gyámügyes, hangjában forta düh, de az idősebb nő csillapítólag a karjára tette a kezét. – Asszonyom, esetleg hajlandó lenne a kislányt megnézni, mielőtt ezt a döntést meghozná? – Ugyan minek? – kérdezte Magda Kravcsenka, idegesen pislogni kezdett. – Nézze, asszonyom, egy gyerek nem kiskutya, amit csak úgy át lehet adni valakinek megőrzésre. Az unokáját lelkileg már így is megviselte az édesanyja elvesztése, egy gyermekpszichológus naponta foglalkozik vele. A gyermek nem beszél, mióta bevitték az intézetbe. Szeretnénk, ha a kedves férjével, a kislány nagypapájával, mondta a fiatalabb nő kissé megnyomva a szavakat, meglátogatnák Olenkát. Ezek után pedig alaposan megbeszélnék a lehetőségeket, és ha még mindig úgy döntenek, hogy nem vállalják az unokájuk feletti gyámságot, a gyermek véglegesen állami gondozásba kerül. A háborús helyzetben megnövekszik az oda kerülő gyermekek száma, mert nem mindenkinek vannak rokonai, fejezte be a nő. Magda Krafcsenka csóhajtott, majd felállt a székből. Rendben kérem, majd mondják meg, hogy mikor és hová menjünk, aztán majd értesítjük önöket a döntésünkről. Így rendben van? Húzta a száját egy hivatalos mosolyra, majd kitárta a két nőnek a rendelő ajtaját. – Micsoda szívtelen, boszorkány! – sziszekte a fiatalabb gyámügyes, miután elhagyták az épületet. Az idősebb a fejét rázta és széttárta a kezét. – Sajnos nem kényszeríthetjük. Joga van azt mondani, hogy nem tudja vállalni a gyereket. De ő szintén szólva – nem hiszem, hogy a kislánynak jó élete lehetne egy ilyen szerető nagymamával. Andrei A sebei gyorsan gyógyultak. Fizikailag egyre jobban érezte magát. Emlékezete azonban nem tért vissza, hiába igyekezett követni a terapeuta utasításait, hogyha adja az időre a dolgot, és lassan minden emlék visszatér majd. Tíz nap múlva saját felelősségére elhagyhatta a kórházat. A közben beérkezett segészállítmányokból kapott néhány ruhadarabot, mert cipője és kabátja nem volt. Tulajdonképpen semmilyen sem volt, csak az a tekercs filmszalag, ami csodálatra méltó módon túlélte a szerencsétlenséget a flanelling zsebében. Valami azt csúkta, ha sikerül a filmet előhívni, akkor választ kap néhány dologra, vagy legalábbis felfrissül az emlékezete. De ez egyelőre lehetetlenségnek tűnt. Az első, amit muszáj volt megtennie, az orosz nagykövetségtől okmányokat kellett szereznie. Amíg a kórházban volt, igyekezett tájékozódni az elmúlt időszak eseményeiben, ezért nem lepődött meg, amikor a nagykövetséget zárva találta. Ablakai betörve, a falain egymásra ragasztott plakátokon és kézzel írt papírokon üzentek az emberek az oroszoknak, hogy nem erjenek visszatérni, ha kedves az életük. Andrei gyorsan tovább haladt, nem időzött az épület előtt, mert nem akarta magára felhívni a figyelmet. Jelenleg nem kívánatos személy Kijevben, mivel orosz állampolgár. A cím, ahonnan a mentő behozta, a zsebében lapult. Arra gondolt, talán talál valakit a romok között. A kórházban megadták annak a szervezetnek a címét is, akik a romeltakarítást végezték, és a talált megmenthető értékeket papírokat tárolják. Nem voltak vérmes reményei azzal kapcsolatban, hogy a drága fényképezőgépét gépét visszakapja, de talán a táskáját megtalálták, amiben az útlevelét, bankkártyáját és a fotós igazolványát tartotta. Pénzhián gyalogvágott neki az útnak. Az egyik utazási iroda megállító tábláján apró füzetkék voltak, Kiev nevezetességeivel és a hátoldalán a belváros térképével. A férfi levett egyet a tábláról, hogy odataláljon a házhoz. Látta, hogy a belvároshoz közeli parkosított lakónegyed, amit keres, közel van. Kiev szomorú látvány nyújtott fotós szemmel is. A szembejövő emberek arcán kétségbeesés, gyanakvás, félelem elegyet tükröződött. Táblák jelezték, hogy merre vannak az óvó helyek. Az éttermek, szórakozóhelyek zárva voltak, a bankautomatáknál hosszú sorok kígyóztak, a világhírű márkák kirakatai bedeszkázva, a Kiev-Pasarschirsky pályaudvaron tömegével ácsorogtak az emberek, Várták, hogy bármelyik nem törölt járatra jegyet kapjanak. A benzinkutaknál hosszú sorban álltak az autók, a városból kifelé vezető utakon, éjjel-nappal, folyamatosan özönlöttek kifelé a borzalmak elől menekülő autókombolyok. Ukrán páncélosok haladtak át a forgalmas főúton, az autók pedig utat engedtek nekik, mintha mentőautók lennének. Andrejnek szinte fájt, hogy nincs a kezében a fényképezőgépe, de a látottak így is belevésődtek az emlékezetébe, tudta, nem felejti el a migél. Az utcába érve azonnal látta a háznak és környékének üszkös romjait. A romok közt néhány fiatal suhansztéblábolt, kisásóval, gerebjével, bottal felszerelkezve. Egy parkolóautó járómotorral várakozott, hol az egyik, Kol a másik fiatal dobott be a csomagtartóba. Andrei megszaporázta a lépteit. Hé, én itt lakom? Kiáltott oda neki. A fiúk az autóhoz rohantak és bevágódtak a hátsó ülésre, a motor felpörgött, de Andrei elállta az autó útját és a motorháztetőre tenyerelt, úgy nézett a huszonéves férfi szemébe, aki a kormányt markolta. Nyisd ki a csomagtartót! Mondta hangosan, és nem lépett el az autó elől. Uzzál el az autó elől, öreg, mert kilapítalak, köpött ki az ablakon a férfi. Lehet, hogy ezek az incutcaim. Az, hogy háborús helyzet van, nem jelenti azt, hogy szabadon fosztogathattuk. Nem fosztogatunk, baszod. Az utcán találtunk mindent, ami itt van. Nézett körül idegesen a férfi. Andrei szemes arkából észlelte, hogy néhány jól megtermett férfi lépett mellé. Hé, te meg ki vagy? kérdezte az egyik. Nagyon fiatalnak tűnt, de géppuska volt a kezében, és katonai zubony volt rajta, kievi katonai őrség felirattal. Mellette még két másik férfi állt, hasonlóan felszerelkezve. Andrei felegyenesedett, és a három fegyveres férfira nézett. Ebben a házban laktam. A menyasszonyom itt halt meg. Kórházban voltam. Most tudtam csak eljönni, – Gondoltam, megtalálom a papírjaim. – Mivel tudod bizonyítani, hogy itt laktál? – kérdezte. Andrei megvonta a vállát. – Semmivel. Éppen ezért jöttem ide, hogy… Az egyik idősebb katona az autóban ülő férfi felé bökött a fegyverével. – Nyisd ki a csomagtartót! – Az kelletlenül kiszállt és kinyitotta a csomagtartót, majd hátralépett. Andrei a fiatal katonával odasétált és belenézett. A tágas csomagtartó egy nagy takaróval volt kibélelve, konyhai eszközök, edények, néhány kisebb táska, márkás női cipők voltak rádobálva. Andrej a kacatok közé túrt, keze beleakadt egy bőrsíba. Kiúzta a canon, tükörreflexes fényképezőgép sok zsebes táskáját a lomok alól. – Ez az enyém! – emelte ki a táskát, de ebben a pillanatban bevágódott az autó vezető oldali ajtaja, és a pasas gázt adott. Az egyik katona megpördült, és a járdának csapódott, a másik még időben félre tudott ugrani. – A kurva anyátokat! – kiáltotta, aki Andrei mellett állt. Kibiztosította a fegyvert, és leadott egy sorozatot az autó után. A hátsó kerekeket el is találta, mégis elhajtottak valahogy. A csikorgó hangot, ahogy a felnik a betont szántották, még sokáig lehetett hallani. Andrei kieresztette a tüdejében reket levegőt, és a földön fekvő katonát nézte. A társai felsegítették, megtapogatták. Úgy látszik szerencséje volt, nem lett komoly sérülése. Ez durva volt, mondta nekik. Sajnos nem egyedi eset, felelte az egyikük. Azért vagyunk kirendelve, hogy az ilyen szemeteket megállítsuk, és ha kell, bevigyük a rendőrségre. Sok a fosztogató, folytatta a másik. A bezárt üzleteket árván maradt házakat védenünk kell, de ezek, mint a barmok, félbehagyta a mondatot. Biztos, hogy a magája a táska? Lépett oda Andrejhez. Igen, erre emlékszem, válaszolta, majd kinyitotta a táskát, és majd nem elsírta magát. A méreg drága fényképezőgépe oda lett, a mellette sorakozó objektív szűrők is szilánkosra törtek. Néhány műanyag dobozban tartott filmtekercs túlélte, de a lényeg sajnos tönkrement. – Na hát, ennek annyi! – kukkantott bele a katona a táskába. – Annyi! – ismételte meg Andrej, majd elhúzta az egyik cipzárt egy zseben, ahol az iratait tartotta egykor. Csak a futós igazolványát találta meg. Kivette, megmutatta a kártyán lévő képet a katonáknak. Andrei Szokolov nézett a képre, majd hátralépett és a fegyver felé tartotta. Orosz vagy? Úgy ejtette ki a szavakat, mintha fertőző betegségről beszélne. Orosz vagyok, de évek óta itt élek, magyarázkodott Andrei önkéntelenül felemelve a kezét a felé tartott fegyverek előtt. Fotós vagyok, és a menyasszonyom Irina Kravcsenka volt. Biztos látták már a tévében, vagy... Igen, láttam, mondta az egyik katona, és lejjebb tolta a társa puskájának csövét. Jobb lesz, ha minél előbb elmész innen. Nem mindenki lesz ilyen barátságos, ha megtudják, honnan jöttél. Rendben, elmegyek, de nincsenek papírjaim. Az orosz követség zárva, ezért jöttem, hát ha megtalálom a cuccaim a romok között. Néz körül, mutatott a ház felé a katona, majd intett a másik kettőnek. Köszönöm a segítséget, szólt utánuk, de azok nem fordultak meg. Hülyén érezte magát, mintha valami háborús filmben lenne, de ez itt a 21. századi valóság. Már azért is meglincsehetik, ha kiderül, hogy orosz. Róhagy meg, Putyin. Átkozódott magában, miközben a romok tetején próbált bejjebb jutni a házba. A házba, amiről azt sem tudta, hol lehetett benne a konyha, a szoba vagy a háló. Semmire nem emlékezett az itteni életéből. Arra számított, hogy az ismerős környezet talán segít az emlékezésben, de még egy egészséges ember sem biztos, hogy eligazodna ebben a káoszban. Két óra reménytelen keresgélés után, nyakig porosan, csupán egy hosszú fülű, puha talált, ami gondos porolás után visszanyerte eredeti kék színét. Hirtelen a másodperc tört részéig bevillant egy emlék. Apró, szőke kislány, sárga petyes pizsamában áll, magához szorítva a nyusziát. Olenka! suttogta magában. Kiszórta a fényképezőgép darabjait a táskából, és a nyuszit dugta a helyére. Már esteledett, mikor lemászott a ház romjairól, és megállt az út közepén, azon tűnődve, hová menjen éjszakára, mikor egy idős nő megszólította az utca másik oldaláról. Fiatal ember! A hatvanas évei vége felé járó asszonyt látott. Jó estét! mondta Andrei. Ismer engem! Az asszony bólintott, és Andrei közelebb lépett hozzá. Nagyon sajnálom, ami Irénával történt, mondta az asszony. Úgy hírlik, egy hét múlva lesz a temetése. Tud róla? Andrei megrázta a fejét. Orházban voltam. Sajnos időszakos amnéziám van, és szinte semmire nem emlékszem abból, ami itt történt velem. Ó, nézett rá sajnálkozva a nő. Akarja, hogy elmeséljem, amit tudok? Hát, a könnyebben vissza tudja idézni így az emlékeit. Hálás lennék, köszönöm, mosolygott az asszonyra. Próbáltam megkeresni az irataim, de nézze! Emelte fel a táskát. Csak ennyit találtam. Sajnálom. Van valami dolga? Ha nincs, jöjjön velem. Megkínálom egy teával, és elbeszélgetünk. Köszönöm szépen. Az átlósan szemben lévő szintjén lakott az asszony. Láthatóan egyedül élt. Az apró Yorkshire terrier farcsóváva örült a vendégnek, mint a már jó ismerősök lennének. Tudja, sokszor találkoztunk, hol Irinával, hol magával, amikor a kislányjal sétálni mentek, magyarázta az asszony. Bocsásson meg, de nem emlékszem a nevére. Annyira kellemetlen. Ugyan, ne kérjen bocsánatot, hiszen megsérült. A nevem Kátya Vercenka. Andrej Sokulov fogadta el a nő kinyújtott kezét. Az asszony jó erős teát főzött és néhány szemvicset is készített. Andrei megmosakodhatott a fürdőszobában, amíg elkészült a zuzsonna. Tudja, ott voltam, amikor magát elvitte a mentő, nézett rá az asszony. Olenka a fűben ült, maga hozta ki az égőházból. Valóban? lepődött meg Andrei. Az asszony részletesen elmondta, mi történt. Mihez kezd most? kérdezte később katja. Andrei tétován csóválta a fejét. Őszintén szólva fogalmam sincs. Arra számítottam, hogy az útlevelem és néhány holmim megtalálom, de csak ez a táska maradt meg. Emelte fel ismét a fényképezőgép táskáját, amelyből kilógott a kék nyuszi fül. – Ó! – magyogta az asszony. – Ahányszor láttam a kislányt, nála volt a nyuszi. Szeme könybe Mi lesz most szegénynyel? – az a gyönyörű édesanyja nincs többé. Mennyire ismerte Irinát, kedves kátja? Az asszony felnézett, megvonta a vállát. Néha szóba elegyedtünk, mert a kislány imádta a kuksit, a kiskutyámat, de Irina nem volt valami bőbeszédű. Inkább Olenka szavaiból tudtam meg ezt-azt a családról, rámosolygott a férfira. A közelgő esküvőt, és hogy a mama nem látogatja őket, úgy értem, Irina édesanyja. Soha nem láttam itt, pedig több mint öt éve itt laktunk egymás közelében. Azt hiszem, Irina nem volt közeli kapcsolatban a szüleivel. Talán most magukhoz veszik Olenkát, mondta Andrej Tétován. Ha van hozzá tartozója, csak nem kerül árvaházba a gyerek. Katya megvonta a vállát, és nagyot sóhajtott. A kislánynak nagyon nehéz lesz a sorsa az édesanyja nélkül. Nem szeretné örökbe fogadni, hiszen látszott, hogy ragaszkodik magához. Andrei megrázta a fejét. Még ha emlékeznék is az elmúlt két évre és Olenkára, akkor sem fogadhatnám örökbe. Hivatalosan nem vagyok senkije, és látja, még a saját papírjaim sem találtam meg. Azt sem tudom, hogy jutok haza. A nagykövetség zárva, lehetetlen, hogy útlevelet szerezzek ebben a helyzetben. Itt viszont rossz szemmel néznek, mivel orosz vagyok. Az asszony szánakozva tekintett a férfira. Próbálja meg holnap újra átnézni a romokat, hát ha mégis talál valamit. Ha nem, az öcsém az önkormányzatnál dolgozik, bár nem valami főmufti, de megkérdezhetem, hogy ilyen esetben mi a teendő. Andrei hálásan nézett a nőre. Nagyon szépen köszönöm, hogy megpróbál segíteni. Holnap újra átnézem a romokat. A kórházban megkaptam a számát annak a szervezetnek, ami eltakarítja a romokat. hol mit találnak, gyűjtőhelyre viszik. Talán ott megtalálom a hátizsákom. Miután elköszönt az asszonytól, Andrei elindult a városközpont felé. A fotós igazolványán kívül nem volt semmije. Arra gondolt, hogy a pályaudvaron meghúzza magát éjszakára, aztán reggel visszamegy a házhoz. A pályaudvar tömve volt emberekkel, menekülőkkel, akik jegyet váltottak bárhová, csak el Kievből és a környékéről. Fáradt asszonyok, férfiak, nyűgös gyerekek foglalták el a székeket, a padlót. Szinte egy talpalatnyi hely sem volt. Egy húzatos folyosón lecsúszott egy oszlop sarkába, majd összehúzta magának a kabátot, hosszú éjszaka lesz. Gondolta, és becsukta a szemét. 3. Olenka Nem lett volna semmi baj, ha békén hagyják. A szigorú napirend, amit a kórházban megszokott, gyógyírként hatott zaklatott lelkére. Tudta, mikor mi következik, nem voltak bizonytalan időszakok. Reggeli, majd az izzadós doktornéni után következett a gyermekpszichológus. Ebéd, azután foglalkozás, ahol rajzolni lehetett, vagy építőkockákkal játszani, mesét nézni. Ezután uzsonna volt, majd vizit és lefekvés. Alina nővér volt az, akihez Olenka igazán ragaszkodott. Tőle fogadta el az esti fájdalom mivel robbanás után sokszor fájt a feje. Csak vele volt hajlandó fürödni-menni, és a kellemetlen dolgokat is csak vele együtt volt képes befogadni. Egyik nap a reggeli után bejött érte Alina, azt mondta a kislánynak, hogy a nagymamája akarja látni. Ettől megrémült és lecövekelt. Rég nem találkozott a nagymamával és a nagypapával. Az utolsó találkozásuk is veszekedésbe torkollott, anya sírt az autóban hazafelé. Anya mindig zaklatott és mérges lett, vagy, ami a legrosszabb, szomorú volt, valahányszor meglátogatták a nagymamáékat. Olenka ezért nem szerette ezeket a kötelező látogatásokat. Most megrázta a fejét, nem akar látogatókhoz menni. A nővérke meglepetten nézett a kislányra, aki eddig mindig szófogadó, csöndes és engedelmes volt vele. Néha még mosolyogni is látta. Most azonban összeszorította apró ajkait, és makacsul megrázta a fejét, magához szorítva az agyonölelgetett férfi papucsot. Muszáj, Olenka! Simogatta meg a szöszke hajat Alina. Ettől a kislánynak eleredt a könnye, és belefúrta arcát a papucsba. Alina nővér felemelte a könnyű is testet, és elindult a társagó felé, ahol a kislány nagyszülei várakoztak. Magda Kravcsenka az öreg magnólia fát bámulta az ablakon keresztül, és idegesen dobolt ujjaival a székkarfáján. Férje egy újságot böngészett, amit a társadó asztalon talált. Neki persze teljesen mindegy, hogy hol vagyunk, mindig megtalálja a maga szórakozását, gondolta Magda, és nagyot sóhajtott a férjére tekintve. A férfi ránézett az újság fölött, és szórakozottan elmosolyodott, mintha legalábbis a kedvencét termükben ülnének, a deszertre várva. Mikor Olenka megjelent, a nővér nyakába kapaszkodva, mindketten felálltak. Magda egy lépést tett a gyerek felé. – Mi baja? – kérdezte, mikor a gyermek nem volt hajlandó ránézni. – És mi az ördög van a kezében? – Fúj! Ez egy férfi papucs! Emelkedett meg a hangja. A nővér igyekezett a kislányt eltolni magától és letenni a földre, de Olenka a földön összekuporodott és a karjára hajtotta fejét. Oleg Kravcsenka zsebretett kézzel nézte a drámát, majd megrázta a fejét. Magda, ezt így nem fogod tudni kezelni, szólalt meg, abbahagyva az újságolvasást. Ki mondta, hogy kezelni akarom? Fordult meg vehemensen a nő. Látod, hogy elvadították a gyereket, és ez a papucs guztustalan, szégyelhetik magukat. Alina nővér, paprika piros arca sok mindent elárult a gondolatairól, de nem szólt egy szót sem. Megfogta Olenka kezét, és felhúzta ültéből. Nézd, Olenka, eljött a nagymamád és a nagypapád, hogy lásson téged. Hát szabad így viselkedni? A kislány felemelte a tekintetét, és a nagyanyja szemébe nézett: Nekem nincs nagy mamám és nagy papám soha nem is volt. Magda úgy érezte, mintha pofon ütötték volna. Hogy ő soha nem is volt? Hát kiküldött karácsonykor és a születésnapjára átkozott túl drága ajándékokat ennek a hálátlan zabi gyereknek. Legszívesebben megrázta volna a kislányt, mint Irinát kiskorában, amikor ugyanilyen makacs és szófogadatlan volt. Egy lépést tett a gyerek felé, de az a nővér háta mögé bújt. Gyere, Magda, ennek semmi értelme, mondta Oleg, és kiterelte a falfehér asszonyt a szobából. Látod, mit csináltál? hajolt le a nővér a kislányhoz. Hát mi lesz így veled, te kis árva? Olenka nem érezte a pillanat súlyát, nem gondolta, hogy ezzel a találkozással keresztút elé állította sorsát. Ezek után valószínű, hogy a nagyszülei látni sem akarják. Nem baj, gondolta magában. Jó a kórházban, mindenki kedves, inkább itt marad velük. Nem szeretem őket, suttogta halkan halkan a nővérnek. A mamit akarom, és Andrejt? Ki az az Andrej? A papám. Tódította a gyerek, és visszaindult a foglalkozásra. A nővér megosztotta ezt az új információt a gyermekszichológussal. Igen, tudomásunk van róla, hogy Olenka édesanyjának volt egy vőlegénye, de nem ő a kislány édesapja, bólogatott az asszony. Nem lehetne megkeresni a férfit, nézett reménykedve a doktornőre a fiatal ápolónő. Semmi értelme kedvesem. A gyereket nem vette a nevére, és ez sajnos azt jelenti, hogy semmiféle rokoni kapcsolat nincs közöttük, akármennyire szerette is a férfit. Ez olyan igazságtalan, mondta a nővér. Ellenkező esetben tehát, ha az apa halt volna meg, és valakivel együtt élt volna, könnyebben át lehetne vinni a dolgot a gyámügyön. A doktornő tehetetlenül megvonta a vállát. Egy kislány nem fognak egy férfira bízni. Nem lenne egészséges. Inkább odaadják egy idegen családnak, pedig a gyerek Andrej szeretné? Nézenővér, a vőlegény sem toporog itt az ajtóban, hogy látni akarja a nevelt lányát, szóval valószínű, hogy ő sem szívesen venné magához, még akkor sem, ha a törvény megengedné. Olenka a délutánt egyedül töltötte, nem csatlakozott a többi gyerekhez. Az ágyában feküdt és próbálta elfelejteni a reggeli találkozást. Alina sokáig beszélgetett a kislányjal arról, hogy nem sokára elviszik innen, nem maradhat örök ki a kórházban. Keresnek neki egy családot, aki befogadja. Ettől megrémült. Nem akart idegen emberek között élni, mamit akarta és Andrejt. Miért nem jön érte, Andrej? Miért nem? Az éjszaka félállomban telt. A kislány hol elaludt, és rémámok gyötörték, hol ébren forgolódott. Ilyenkor terveket szőtt, és mint azelőtt a kék nyuszinak, most a papucsnak mondott el mindent. Reggelre határozott tervei voltak. Miután az izzadós doktor néni megvizsgálta, igyekezett jól viselkedni, válaszolt a kérdésekre, ahelyett, hogy elfordult volna, mint azelőtt, sőt, még egy mosolyt is küldött a doktornő felé. Alina nővér a háttérben meglepetten nézte a kislányt, de nem volt sok ideje törni a fejét a hirtelen változáson, mert a vizit vitte tovább a következő szobába a doktornővel. A kedves lánytól, akit Tanjának hívtak, Olenka repetát kért a reggeli szalámis kenyérből. A pszichológus foglalkozásán napfényes erdőt rajzolt sok fával, pillangókkal. A néni nagyon örült a rajznak. Az ebédet a társalgóban fogyasztotta el a többi gyerekkel, nem magányosan a kórteremben, mint eddig. A sajtos pogácsát zsebre meg az üveges gyümölcslevet is, pedig az volt a kedvence, de most inkább vízet ivott. Ebéd után a rövid csendes pihenő alkalmával megvárta, amíg mindenki elszunnyadt körülötte, és határozott léptekkel a mosókonyába ment, ahol a szekrények voltak a ruháikkal. Csendes volt a folyosó, a nővérek kávéztak, az orvosok sem voltak a közelben. Végignézte a szekrényeket, is, megtalálta a sárga pöttyös pizsamát, amiben behozták, de úgy gondolta, kabátra is szüksége lesz, így leakasztott egy piros kabátot, és felvette a pizsamára. A cipők között sajnos nem találta a papucsát, ezért lelki nélkül felvette az egyik szobatársa csizmáját. A csizma kicsit nagyobb volt a lábánál, de nem zavarta. A kabát zsebébe tette a szavétába csomagolt reggeli kenyeret, a pogácsát és a műanyag flakont a gyümölcslével. Hóna alá kapta Andrej papucát, amit elnevezett papának, majd kidugta a fejét az ajtón. Két nővér beszélgetett a pultnál, így várnia kellett. Negyed óra múlva az egyik megkínálta a másikat cigarettával, és a hátsó ajtó felé sétáltak ráérősen. Ekkor Olenka kisúrrant, és a főbejárat felé vette az irányt. A portás fülke magasan volt, a férfi az apró tévé képernyőjén a híreket nézte, mikor a kislány elsúrrant előtte. Már csak a fotocellás nagy üvegajtó volt hátra, de hiába közeledett hozzá, az nem nyílt ki. Többször is megpróbálta, de olyan alacsony volt, hogy az ajtó nem érzékelte a közeledtét. Ekkor felemelte a papát, meglengette az ajtó előtt. Végre kinyílt. Tudta, hogy papa-papucs mindig segíteni fog neki ezután. Lefutott a lépcsőn és határozott léptekkel elindult a park felé. Senki nem figyelt rá, az emberek siettek a dolgukra. Autók dudáltak, jelzőlámpák sipoltak, emberek kiabáltak egymásnak az egyik oldalról a másikra. A főútvonalon még mindig folyamatos volt a kocsisor a városból kivezető út felé. Azt gondolta, a parkban már nagyobb biztonságban lesz, úgy érezte, ott nem fogják keresni. Nem ismerte ezt a környéket, de úgy gondolta, minden jobb annál, mint egy idegen családnál élni, mami és Andrej nélkül. Meg kell keresnie Andreit, csak is ő segíthet rajta. A gyalog átkelő helyen sokáig állt, hiába volt zöld, az autók elfoglalták a zebrát, és csak a nagyon erőszakos felnőttek tudtak átjutni. Valaki kerekes székkel gurult az úttestre, s az autók kénytelenek voltak megállni. Olenka elkapta a kerekes szék oldalát, és rámosolygott a fogatlan szakálas télapóra. – Te is átmennél, kislány! – fordult felé az öreg, ő pedig bólintott. – Gyere, átkísérlek, mert ezek a barmok soha nem fognak átengedni. Önző népség! – Rázta egyik kezét a motoros felé, aki most farolva állt meg az útjába guruló kerekes szék láttán. Így értek át a másik oldalra. Hol a mamád? Nézett rá az öreg, mikor biztonságban voltak a járdán. Olenka előre mutatott a park felé. Előre ment a kisöcsémmel. Hát téged miért hagyott hátra? Húzta össze a szemét a férfi. A papucs leesett és visszamentem megkeresni, emelte fel papát bizonyítékul. Na akkor sies utánuk kisegér, paskolta meg a hátát a férfi, majd krákogva gurul tovább az úton. Olenka rámosolygott papára. Hát újra a segítségére volt. Hátra nézett a kórház épülete felé a másik oldalra, de senkit nem látott futva közeledni. Besétált a parkba, a védelmet nyújtó fák felé. Andrei Hajnalban a pályaudvaron kiáltozásra ébredt. Valaki megvádolta a szomszédját, hogy belenyúlt a táskájába. Jól öltözött emberek estek egymásnak, mintha az őserdőben lennének. A gyerekek sírtak, az asszonyok veszekedtek, megjelent néhány fegyveres katona. Felállt, leporolta a nadrágját és kiment az utcára. A csípős hideg arcul csapta, de jól esett, a zsúfoltság okozta fullasztóan párás meleg után. A távolban füstoszlop emelkedett, mentőautók, tűzoltók sikoltoztak az autókkal zsúfolt főúton. Az autók alig tudtak mozdulni, a mentők felmentek a járdára, így próbáltak tovább vergődni a forgalomban. Újabb bomba támadás történt, nézett a távolodó tűzoltók után. El sem tudom hinni, hogy ez ma megtörténhet egy civilizált világban. Emberek halnak meg egy bomlott elme őrült tervei miatt, és az ostobák követik, szolgálják, védik, ahelyett, hogy kényszerzubbonyba, egy gumiszobába dugnák, gondolta Andrei. Éhes volt, és jól esett volna egy forró fürdő. Arra gondolt, hogy megkéri kattyát, hogy telefonálhasson a nővérének, hátha tud küldeni egy kis pénzt a nő címére, addig is, amíg nem szerez útlevelet és bankkártyát. Úgy érezte magát, mint a félkeze lenne, se telefon, se internet, így sétál az úton, egy szál kölcsön kabátban, és semmi sincs. Volt egy menyasszonya, akire nem emlékszik, és valahol van egy kislány, aki talán őt várja. Vercsenka asszony reggelivel kínálta. Hiába szabadkozott, hogy nem szeretne alkalmatlankodni, az idős nő csak mosolygott és határozottan betolta a férfit a reggeliző asztalhoz. – Hallotta reggel a robbanást? – kérdezte az asszony, mikor a második bögre kávét töltötte a jó étvágyú férfinak. – A robbanást nem, de a füstöt igen, és a tűzoltókat, a mentőket is. – Ezt kellett megérnem – csóválta a fejét a nő. Édesanyám még fiatal lány volt a háborúban, Közel éltünk a magyar határhoz. Apámmal ott találkozott, tudja, ő magyar katona volt. Sok borzalmat megéltek, és folyton azt emlegették: Katya, édes kislányom, de jó, hogy te már békébe születtél, és soha nem kell olyan borzalmakon keresztül menned, mint nekünk. Nagyot sóhajtott. Szerencse, hogy ők ezt már nem élték meg. Számomra is hihetetlen, rázta meg a fejét Andrei. A legkellemetlenebb, hogy én szégyellem magam azért, mert orosz vagyok, és sokan ellenségként tekintenek rám. Bárcsak meg lenne a fényképezőgépem, szinte fizikai fájdalommal tölt el, hogy nem fotózhatok. Az asszony felállt és becsoszogott a szobába. Néhány perc múlva megjelent kezében egy kodak fényképezőgéppel. Nem új darab, lehet vagy húsz éves. Szegény férjem vette, mielőtt beteg lett. Szeretett fotókat készíteni a természetről. Itt porosodik, nekem nem kell. Maga talán hasznát vehetni, amíg nem lesz jobb. Andrej szeme felcsillant, de azonnal megrázta a fejét. Ugyanúgyan. Csak kölcsön, győzködte a férfit az asszony. Andreiben nagyobb volt a fotózás utáni éjség, mint a szégyen, így végül elvette a gépet. Köszönöm szépen, és tényleg csak kölcsön. Forgatta a gépet a kezében. Elég jó márka, és ahhoz képest, hogy nem új darab, nagyon jó szuperál. A férjének jó szeme volt. Vercsenka asszony szeme könnybe lábadt és elmosolyodott. Jó ember volt. Kár érte bizony. Andrej megkérdezte, hogy telefonálhatna-e a családjának, illetve kérte, hogy az asszony számlájára küldhessen pénzt a nővére. Persze, hozom a számlaszámot. Andrei hálás volt, Katya sok segítségéért. Beszélt a nővérével, aki még aznap pénzt küldött a megadott számlaszámra. Katya testvére, aki az önkormányzatnál dolgozott, utána nézett, hogy kaphat ideillenes papírokat Andrei, mivel a kievi orosz nagykövetség bezárt. A megoldás a következő volt. Andrei nővére felveszi a kapcsolatot a követséggel Moszkvában, és a megadott adatok alapján igazolja a fivére személyazonosságát. Andrei egyszeri beutazásra szóló engedét kaphat. Sokkal jobban érezte magát, tudva, hogy hamarosan lesz pénze és ideiglenes papírjai. Néhány órát eltöltött a romok között, a hátizsákját nem, de néhány használható ruhadarabot talált a sajátjai közül. Az egyik szoba szinte teljes egészében épp maradt, csak a tető omlott befölötte, ez talán a nappali lehetett. A könyvek között a polcon talált egy fényképalbumot. Irináról és a kislányról készültek a képek. Andrei biztos volt benne, hogy ő készítette a fotókat. Bár az arcok ismeretlenek voltak, de mégis bevillant egy érzés, egy hangulat, egy emlék arról az időszakról, mikor készítette őket. Az egyik fotón a kislány tárt futott felé egy virágokkal teleszórt mezőn, kacagása is Andrei fülében csengett. A kép alulnézetből készült, Olenka szinte repült, szözkehajában virágkoszorú, arca csupa mosoly, boldogság. Mi lesz most a kislánnyal? Elhatározta, hogy megpróbálja kideríteni.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 Akárhogy is próbálta magát saját maga előtt úgy beállítani, mint akit a jó szándék vezetett a kórházba, ez nem volt igaz. A lelki ismerete vitte rá erre a találkozásra, hogy később elmondhassa, ő mindent megtett, de sajnos a gyereket elvadították, nem tehet róla. Nem tehet? A fejét a két tenyerek közé fogta, úgy könyökölt a térdén, és a drága szőnyeg mintáit kezdte tanulmányozni. Csak most vette észre, hogy a kacskaringó nem csak kusz a minták, hanem fák indái, amelyek végén apró kolibrik egyensúlyoznak. Hülyeség. Konyakot vett elő, és meghúzta az üveget. Ekkor lépett be Tobias, az asszisztense, akinek megrökönyödése kiült az arcára. Soha nem látta Kravchenka asszonyt ilyen állapotban. – Elintézte az időpontot? – kérdezte a doktornő, miközben visszacsavarta az üvegre a kupakot. – Igen, asszonyom. Hétfő délelőtt van egy üres órája. Oda tettük át a fogfehérítést. – Másoknak a fejükre szakad a háza, meghal a lánya, egyeseknek meg az a legfontosabb, hogy hófehérek legyenek az átkozott fogai – morogta Magda. – Hazamehet. Szólt oda az asszisztensnek aki még mindig sóbálványjá meredve állt az ajtóban. I igen, viszlát holnap? Elővette a mobiltelefonját és megnézte rajta Olenka fényképeit. Még gondolatban sem tudta azt mondani, az unokám. Csak gyereknek hívta, vagy a lányom gyerekének. Nem értette magát, miért ez a távolságtartás. Hogy nézett rá a gyerek, milyen parázsló szemekkel? Hogy gyűlöli őt? Elfutotta a könny a szemét. Micsoda hülyeség! Eddig soha nem törődött vele, mit gondol róla ez a gyerek. Azt a hülye papucsot szorongatta, és megtagadta a nagyszüleit. Hálátlan! Visszaemlékezett a saját gyermekkorára, a nagyanyjára, aki szinte felnevelte, mert az anyja folyton utazott, és nem ért rá. Mennyi szeretetet, mennyi törődést, ölelést kapott tőle, és milyen korán elvesztette. Nagymama alig volt hat éves, amikor meghalt. Ő pedig tíz. Bent lakásos iskolába vitte az anyja, és attól kezdve a saját lábán kellett megállni a minden helyzetben, ha győzni akart. Gyűlölte a veszteseket, és amikor a lánya beállított azzal, hogy terhes, és az apáról nem volt hajlandó beszélni, vesztesnek tartotta őt is, és már előre utálta a gyereket, aki gátja lesz a pompás karriernek, amit ő Irinának szánt. És tessék, most Irina elment, és rájuk hagyta ezt a gyereket, minden bajokozóját. Addig ült a rendelő kanapéján, míg ráesteledett. Nem tudta, hogy segíthetne magán, nem tudta, hogyan kell szeretni egy gyereket, és főleg azt nem tudta, hogy lehet elérni, hogy egy gyerek megszeresse őt. Alina Műszak végén úgy döntött, benéz a hármasba, ahol Olenka ágya volt. Egész nap a felnőtt részlegben kellett helyettesítenie az újabb reggeli bombatámadás miatt. Sok volt a sebesült. Alina még az első bombatámadáskor jelentkezett tartaléknak. Szerencsére most nem voltak gyerekek a sebesültek között. Amikor meghallotta a hírt, Azonnal felhívta az édesanyját, hogy minden rendben van-e. Szerencsére messzebb volt a találat, de ki tudja, hogy legközelebb nem odaküldenek-e egy gyilkos bombát. Miért? Számára teljesen értelmetlennek tűnt ez az egész. A világ pedig ölbetett kézzel nézi, hogy mit művelnek velük. Sajnálkoznak esetleg, aztán tovább kapcsolják a tévét, vagy a telefonon a következő hírre kattintanak. Fáradt volt és álmos, mert reggel hatóta szinte meg sem állt. Furcsa érzése volt reggel, mert Olenka készséges és együttműködő volt az orvosokkal, ami még soha nem fordult elő azelőtt, kivéve a pszichológussal, mert ott rajzolni kellett, amit szeretett. Folyton hívták a kislányhoz, mert vele szívesebben vetette magát alá a kellemetlen vizsgálatoknak. Ma nem tűntő szintének Olenka mosolya. Úgy viselkedett, mintha szerepet játszana, és ez nyugtalanította a nővért. Benyitott a kórterembe. Olenka ágya üres volt. Átment a társagóba, de a vacsorához készülődő gyerekek közt sem találta. Tanya, a konyhás lány riadt tekintettel nézett rá, és a nővérpult felé bökött a fejével, ahol összesereg lett az egész részleg. Alina is oda sietett, és nagyon rossz érzés kerítette hatalmába. – Mi történt? – kérdezte a legközelebb álló nővérkét, aki kétségbe esetten nézett rá. – Jön a rendőrség! Eltűnt egy gyerek! – Olenka! – emelkedett Alina hangja a magasba a rémülettől. – Honnan tudod? – fordult most felé a főnővér, és gyanakodva végigmérte a lányt. – Alina! –? Veled jóban volt a gyerek. Mikor láttad utoljára? Most mindenki felé fordult, és hirtelen nagy csönd lett. Én, én a reggeli vizitnél láttam utoljára. Mégis mi a fenét csináltál egész nap, hogy csak reggel láttad, förmet rá az egyik orvos. A felnőtt részlegben segítettem, mivel reggel újabb. Tele volt, sebesültekkel a felnőtt részleg, magyarázta a főnővér az orvosnak. Alina feleszmélt első rémületéből, az arca piros lett az indulattól. Rajta kérik számon? Elnézést, de rajtam kívül öt nővér volt ma szolgálatban. Miért rajtam kérik számon a gyerek eltűnését? Mindenki felelősséggel tartozik a gyerekosztályon lévő páciensek biztonságáért. Rendben, akkor talán azt kellene kideríteni, hogy ki látta utoljára a kislányt, Morogta Alina. Az odaérkező tanja szégyellősen felelt. Tőlem repetát kért a reggeliből és az ebéd utáni pogácsából is. A közben kiérkező rendőröknek a főnővér referált. Úgy tűnik, a kislányt ebédnél látták utoljára, összegezte a rendőr az eddig hallottakat. Hol tartják a ruháit? Alina sietett a mosókonyhába, ahol a szekrények voltak. Ő mutatta meg a kislánynak a helyiséget, mikor Olenka megkérdezte, hogy hol vannak a ruháik és a cipőik. Erről jobb, ha nem tesz említést, gondolta rossz lelki ismerettel. Miután végig a szekrényeket, a leltárba vett ruhák közül a sárga pöttyös pizsama, egy hosszú piros kabát és egy csizma hiányzott. Döbbenten néztek egymásra, és a portás fülkéhez mentek, hogy kikérdezzék az öreget, valamint megnézzék a felvételeket, hiszen kamera van a bejáratnál. Hamarosan már megvolt a pontos felvétel arról, hogy Olenka egy nagyméretű férfi papucs segítségével átjutott a fotócellás kapun és elhagyta a kórház területét. Pontos személy adtak a gyerekről, Alina vállalta, hogy bemegy a kapitányságra és a rendőrségi rajzolóval fantomképet készít, Olenkáról. Nem merte megmutatni a közös fotót, amit a saját mobiltelefonjával készített néhány napja, mert emiatt ki is rúghatják, szigorúan tilos volt a gyerekekről fényképet készíteni. A számítógépes kép viszont nem tetszett neki, így végül a saját arcát levágta a fotóról, és átküldte a gyerekről készült képet. A nyomozó megígérte, hogy nem tesz említést a kórháznak arról, hogy tőle kapták a képet. Részletesen kikérdezték a kollégákat, és őt is, hogy mit tudnak Olenkáról, hova mehetett, kit ismerhetett, de nem lettek sokkal okosabbak. Alina megemlítette a találkozást a nagyanyjával, kizárták, hogy ezek után ment volna. Minden esetre felfogják hívni őket is. Andrejről is szó esett, aki az édesanyja vőlegénye volt, és akit Olenka papának hívott. Állítólag a gyereket ő mentette ki a házból. Ezen a nyomon elindulhatnak, de a férfiról sajnos senki nem tudott személy adni. Felírták a gyermek lakcímét, talán a kislánya a romokhoz megy, és az ismerős szomszédok közül valaki befogadja. Az éjszakai hírekben ott volt Olenka fényképe és eltűnésének körülményei. Ha megtalálják a felelősöket, nagyon megütik a bokájukat, hiszen a média azt firtatja, milyen a kórház biztonsága, ha egy kislány könnyedén kisétálhat az ajtón. A portást minden esetre felfüggesztették, és fegyelmi tárgyalás elé néz a figyelmetlensége miatt. Alina késő éjszaka ért haza, de egy szemhúnyásnit sem tudott aludni. Rettenetesen aggódott a kislányért és legszívesebben elindult volna, hogy felkutassa, de fogalma sem volt, merre induljon. Azon tűnődött, hogy ő is megkereshetné a titokzatos papát, akit Andrejnek hívnak. Úgy döntött, másnap kikeresi Olenka címét. Olenka Ez egy idegen park volt, nem az, ahová mamival jártak. A közepén játszó tér volt, ami most üres volt. Eszébe jutott, hogy mostanában este felé igyekeztek haza, akáról is voltak, a bombák miatt, a háború miatt. Először nem értette, de Andrei elmagyarázta, hogy az oroszok vezetője valami miatt haragszik rájuk, ezért lövöldözik és bombákat dobál. Mami azt mondta, nem fog sokáig tartani, mert a világ nem fogja közömbösen nézni, hogy megtámadták az ukrán népet. Ha a NATO tagjai lesznek, az segíteni fog nekik, akkor Putyin nem mer majd több bombát dobálni az ártatlan emberekre. Este viszont jobb, ha mindenki otthon marad, mert ha a bombázás előtt riadó van, mindenkinek biztonságos helyre kell mennie, sokszor a házuk pincéébe vagy föld bunkerbe vagy a metroállomásra. Alig találkozott néhány emberrel, azok is siettek valahová, szerencsére nem kérdezősködtek. Biztos azért, mert nem tűnt elhagyatottnak, hiszen határozottan gyalogolt, bár nem tudta hová. Lassan, sötétedni kezdett, és azon gondolkodott, hogy hová is mehetne éjszakára. A parkból kiérve újra egy forgalmas út mellett találta magát, a másik oldalon ismerős tábla volt, ami a metró lejárót jelezte. Megkereste a gyalog helyet, most nagyobb szerencséje volt, mert az autók nem siettek, megálltak a jelzésnél. A másik oldalon sok fegyveres katona állt. Nem tudta, miért fél tőlük, hiszen a katonák azért harcolnak, hogy ők biztonságban élhessenek. Az egyik ránézett és elmosolyodott, mikor elment mellette. Kislány, hol van az anyukád? Nézett körül a fiatalember, és megfogta a kislány vállát. Olenka megrémült, és görcsösen szorította magához a papucsot. Egyedül vagy? Hajolt le hozzá a férfi. Nem. Hát akkor hol vannak a szüleid? Olenka előre mutatott a metro alul járó felé. Lement az apukám a lépcsőn. És miért nem fogtad a kezét? Gyere, megkeressük. Elindultak a lépcső felé. Tudod, nekem is van egy hasonló korú kislányom otthon, sóhajtott a férfi. De most nagyon messze van. Angelikának hívják, mint az anyukáját. Olenka elfeledkezett első rémületéről, és a mellette sétáló férfit nézte. Bárcsak Andrei lenne, és kézen fogva mennének megkeresni a mamit. Azt mondta az izzadós doktor néni, hogy a mami sajnos nem fog visszajönni, mert amikor beesett a bomba a házukba, ő elment, vagyis meghalt. Azt mondta az izzadós doktornéni, hogy hét évesen ezt már meg kell értenem. Olenkának kicsordult a könnye, aztán újra a katonára nézett, akinek valaki kiabált és integetett. Megtalálod a papád? Nekem most mennem kell, ne haragudj! Szólt és visszafelé indult mert egy teherautó érkezett, amire a társai épp felszálltak. Megtalálom, mondta Olenka halkan és a mozgó lépcsőről integetett Angelika a kukájának. A metróban nagyon sokan voltak, de úgy tűnt, mint senki nem akarna utazni, a székeken inkább feküdtek, mint ültek, főleg gyerekek. A felnőttek inkább a földre terített kartonokon vagy takarókon ültek. Néha a meleg levegőt maga előtt tolva befutott egy szerelvény, kiszálltak, beszálltak az emberek, zsongott az egész állomás. Az egyik automata mellett leült egy üres székre, felhúzta a lábát és a papát magához szorította. Érdekes, egyáltalán nem érzett félelmet, pedig itt van sok-sok idegen emberrel, egy idegen helyen, egyedül. De a papapapucs vigyázott rá, amíg vele volt, nem érhette baj, ezt már többször tapasztalta. Mellette idős bácsi és néni ült nagy bevásárló szatyrokkal. Néha kihúztak valami csemegét a reklámszatyorból, elosztották és megették. Olenkának eszébe jutott a szalámis kenyér és a pogácsa, ami a kabátjában lapult a gyümölcslével. Kihúzta a szalvétába csomagolt szendvicset. A kenyér és a szalámi odaragadt a szalvétához, időbe tellett, amíg lehámozta a papírt, majd jó ízűen megette a szendvicset, aztán megitta a gyümölcslét. Most érezte csak, hogy milyen szomjas volt. Kár, hogy édeséget nem hozott magával. Az ételtől és a hosszú gyaloglástól elbágyadt. Hallgatta a körülötte zsongó, beszélgető embereket. A befutó szerelvények hangja egyre távolabb került. A papucsra hajtotta a fejét, és elaludt. Andrei A nővére átutalása délutára megérkezett. Kátja asszony azonnal felvette a pénzt a legközelebbi bankfiókban. Andrei sokkal jobban érezte magát. Kivette közelben egy szobát, egyelőre egy hétre, majd a belvárosba ment, és vett magának néhány holmit. A romok közül ugyan kimentett egy kabátot és néhány pólót, alsót, de cipőt és egy farmert muszáj volt venni. Három tekercs filmet vett a fényképezőgéphez. Az zsebében lévő filmtekercset elvitte előhivatni. Azt ígérték, másnap, ha nem jön közbe semmi, érte jöhet. Egy telefonszaküzletben vett egy használt okostelefont. Néhány számot emlékezetből beírt, Katya asszony telefonszámát is, hogy tarthassák a kapcsolatot. Így fényképezőgéppel, telefonnal már egészen embernek érezte magát. Elgondolkodott rajta, hogy csak akkor érzi jól magát, ha vele vannak az elektromos kütyűi. Vett egy hátizsákot, szinte ugyanolyat, mint a régi, és abba pakolta a holmikat, amit a szállására vitt. Persze, eközben csak fotózott és fotózott, mohón, ahogy egy szomjazó iszik, ha patakhoz ér. Lefényképezte a tömeget a pályaudvar előtt, a háromsávos autóutat az araszolgató autókkal. A romokat, a katonákat, a harckocsikat, a városból hosszú sorokban kifelé menekülőket. Estére a négy tekercs filmből kettőt elhasznált, de a telefonjával is remek képeket tudott készíteni. Mikor visszaért a szállására és lerogyott egy székre, eszébe jutott, hogy teljesen elfeledkezett Olenkáról. Elszígyelte magát. Elővette a fényképalbumot és újra megnézte a kislányt. Annyi boldogság és szeretet volt az arcán, ahogy az objektívbe nézett. Hihetetlen, hogy kitörlődött a fejéből ez a két év, és csak űr maradt a helyén, nagy fehér hómezőként. Hiába próbált emlékezni, nem ment. Irina is csak a nemrég látott fényképekből maradt meg a fejében. Néhány nap múlva lesz a temetése. El fog menni. A telefonhoz nyúlt, úgy döntött, felhívja a gyermekkórházakat, hogy megtudja, mi lett a kislánnyal. A második hívásnál szerencséje volt. Azonnal kapcsolták a nővérszobát, ahol egy orvos vette fel a telefont. Doktor Adamovics, tessék! Jó estét! Andrej Sokolov vagyok, és szeretnék érdeklődni, hogy egy Olenka Kravcsenka nevű kislány önököz került-e a néhány hete történt bombatámadás után. Igen, szólt a tömör válasz. Az édesanyja partnere voltam, vagyis a vőlegénye. Nemrég kerültem ki a kórházból. Őszintén szólva, elnézést, esetleg bemehetnék személyesen? Nos, Szokolov úr, amennyiben igazolni tudja, hogy a családhoz tartozott és nem újságíró, aki ezzel a mesével szeretne bejutni hozzánk, hogy az eltűnt kislány körülményei után szaglásszon. Eltűnt, lepődött meg Andrei. Jöjjön be, leszólok a portára, hogy engedjék fel hozzám. További információkat csak családtagnak adhatok. Viszlát! Andrei feje zúgott. Hogyhogy hogy eltűnt. Hiszen a doktornő azt mondta, hogy átkerült a gyermekkórházba, és majd a gyámügy a fenébe. Megnézte a kórház címét, felkapta a fényképalbumot és a fotóstáskáját. A járdák üresek voltak, csak az autóút volt forgalmas. Jobbnak látta metróval menni, mert taxival órákba is tellett volna, amíg a kórházhoz ér. A metró aluljáró is zsúfolt volt, önkéntesek vizet osztogattak, valamint süteményt a gyerekeknek. A szerelvényen alig volt néhány ember. A kórház közelében leszállt, ezen a metróállomáson is tömeg volt, nehéz volt a levegő, hiába hoztak húzatot az érkező szerelvények. A földön, a padokon gyerekek, felnőttek, idős emberek aludtak, beszélgettek. Kattogott a gépe, igyekezett megmutatni a pillanatot, az arcokat, megfáradt embereket, gyerekeket, ahogy édesanyjuk ölében aludtak. Tíz perc is eltelt, mire a mozgó lépcsőn feljutott a szabad levegőre. Átvágott a parkon, meglátta a kórház bejáratát, ami most nem volt annyira kivilágítva, mint általában. Csak a biztonsági fények égtek. A portás tudott róla, hogy jön majd egy férfi, aki Adamovics doktorurat keresi. Az épületben csönd volt, kilenc órakor már csak a folyosókon égett a villany, a kórtermekben elsötétítették az ablakokat, csupán a biztonsági lámpák égtek. Bekopogott, majd benyitott az orvos szobájába. Adamovics doktor felállt, és azonnal észrevette Andrei oldalán a fotóstáskát. – Az ördögbe is, hát mégis bulvár fotós! – mondta üdvözlés helyett. – Jó estét! – Félreérti. Valóban fotós vagyok, de nem a bulvárnak dolgozom. Valóban Irina Kravcsenka vőlegénye voltam, a kislány ismer engem. Adamovics megrázta a fejét, és nem fogadta a felé nyújtott kezet. A szigorú tekintetű, magas, hófehérbőrű és hajú férfi a negyvenes éveiben járt, Fémkeretes szemüvege mögött szinte villámokat szórtak a világító kék szemei. Kérem, hagyja el a kórház területét. Esze ágában sincs. Ha mutatok egy képet Olenkáról és az édesanyjáról, amit magam készítettem még a baleset előtt, akkor hisz nekem? Az orvos röviden biccentett, de a kezét nem vette ki a köpenye zsebéből. Andrej átadta az albumot, amelyből szürke betonpor hullott ki. Tudja, azt mondták, részleges memóriavesztésem van. Amikor néhány hete felébredtem, azt sem tudtam, hol vagyok és milyen évet írunk. Amit tudok, az orvosoktól és a nővéremtől tudom. Megkaptam a címet, ahol az elmúlt másfél évben laktam Irinával és Olenkával. Most a földel egyenlő a ház. Andrei hangja megremegett. Két napig kutattam a romokat, és csak néhány személyes holmit találtam. Az igazolványaim, a telefonom, a bankkártyám, a méregdrága fotós felszerelésem nem találtam. Ügyes kezek elvitték a romok alól, amit tudtak. Olenkáról, a képekről, a szomszédom, illetve a nővérem elbeszéléséből tudok. Adamovics doktor bólintott és visszaadta az albumot. Vonásai kisé megenyhültek, leült és a szemben lévő székre mutatott. Maga nem ide valósi, ugye? tette fel a kérdést. Orosz vagyok. Számít ez? Nem én támadtam meg Ukrajnát, nincs közöm ehhez a háborúhoz. Másfél éve ideköt a magánéletem, talán követtem a politikai eseményeket, bár sajnos egyelőre nem emlékszem rájuk. Az elmúlt néhány napban igyekeztem felzárkózni, de más gondom is volt. Nem azért mondtam, de számítson rá, hogy nem lesz mindenki elfogadó és barátságos önnel. Andrei szárazon felnevetett. Néhány hete lebombázták az otthonom, megölték a menyasszonyom, van egy kislány, aki hozzánk tartozott, s most ő is eltűnt. Mi lehet ennél barátságtalanabb? Megtudhatnám végre, hogy mi történt Olenkával? Adamovics doktor nagyot csóhajtott. Bocsásson meg! El sem tudom képzelni, micsoda megrázkódtatás lehet mindezt átélni. Nekem is van családom. Csak annyi mostanában a hiéna, ebből a borzalomból is szenzációt próbálnak reálni. Nem lehetünk eléggé elővigyázatosak. Andrei felvonta a szemöldökét. Nem voltak azok eléggé, hiszen egy hét éves kislány eltűnt. Az orvos bólintott, majd elmondott mindent, amit a gyerek eltűnésével kapcsolatban tudott. Andrei bólintott, megdörzsölte a szemét. Iszonyatos fáradtságot érzett. Úgy érezte, talán, ha egy nappal előbb jön ide, megakadályozhatta volna. Micsoda vakmerő kislány, gondolta, hiszen nem lehet könnyű hét évesen, ilyen tervet véghez vinni. A továbbiakat a rendőrségre bízzuk. Mi más tehetnénk, fejezte be Adamovics, és ő is nagyon fáradtnak látszott. Megtudhatom, milyen ruhát viselt a gyerek, amikor elhagyta a kórházat? Hogyne, nézett az orvos az előtte lévő papírhalmazra. Egy sárga pöttyös pizsama, piros kabát, barna cipő és egy kék férfi papucs volt nála. Nézett fel a szemben ülő férfira. Egy papucs? Igen, egy papucs, jó kora méret. Andrej fejében akár egy villám cikázott át az emlék, a kislány gugol a francia ágy mellett, és odaigazítja a papucsát. Ez a másodpercnyi emlék, ahogy jött, úgy ment. Az én papucsom, temette arcát a tenyerébe, majd felnézett az orvosra. Mit gondol, doktor úr? Ha Olenka megkerül, van rá egy esély is, hogy magamhoz vehetem? Adamovics hosszan nézte a férfit, majd nagyot sóhajtott. A világban, amelyben élünk, a törvények nem engedik, hogy egy magányos férfi egy nem vér szerinti gyermeket fogadjon örökbe, de állt fel az asztaltól és közelebb lépett. Ha én lennék az ön helyében, akkor megtalálnám a módját, hogy a kislány hozzám kerüljön, mert úgy tűnik maguk ketten egy család, akár vérszerinti, akár nem. A kötődés erős, legalábbis úgy tűnik, Olenkának ön most az egyetlen mensára. Andrei bólintott majd felállt. Köszönöm a jó tanácsot és a biztató szavakat. Megadom a számom, ha újabb információ birtokába kerülnének, kérem értesítsen. Ez csak természetes. A papírok szerint a kislánynak élnek a nagyszülei, sőt, állítólag tegnap meg is látogatták. Valóban. Andrei megrázta a fejét. Sajnálom, de ez az ostoba emlékezett kiesés. Azt írják, nem volt szerencsés találkozás. A gyermek nem akarta látni a nagyszüleit, idegenkedett tőlük, végül kijelentette, hogy neki soha nem volt nagymamája és nagypapája. Különös. Talán Irina és a szülei nem voltak jó viszonyban. Erősen elképzelhető. Itt egy telefonszám, nyújtott egy papírt Andrei felé az orvos. A ügyes hölgyek elérhetősége, akik foglalkoznak olenka ügyével. Azt javaslom, hívja fel őket minél előbb. Talán találnak valami módot arra, hogyha a gyermek előkerül, rendszeresen találkozhassanak. Egyelőre az is nagy előrelépés lenne. Andrej átvette a papírt és megszorította az orvos kezét. Nagyon köszönöm a segítségét. Nos, igyekszem mindent megtenni, hogy így legyen. Nem akarok belekontárkodni a kollégáim kezelésébe, de pontosan mit mondtak az emlékezet kiesésével kapcsolatban? A férfi megvonta a vállát, és önkéntelenül a tarkójához nyúlt. Néhány nap, hét vagy hónap is beletelik, amíg visszatérhet a memóriám. Kapott valami vitamint, vagy... Nem, semmit, csak jó tanácsokat. Ha nem veszi rossz néven, én javasolnék néhány vitamint, és táplálék kiegészítőt, ami talán elősegítheti a folyamat felgyorsulását. Ugyan, dehogy veszem rossz néven. Minden segítséget megköszönök. Higgy el, borzasztó érzés, ez a hómező a fejemben. Adamovics leírt néhány dolgot egy papírra, majd átadta. Ezek recept nélkül beszerezhető vitaminok és kiegészítők. A gyógyszertárban vagy gyógynövényboltokban megtalálja, és így sokat. Az orvos elmosolyodott és szigorú arc kifejezése szinte azonnal megváltozott akárha a nap sütött volna ki a borus égen. Természetesen vizet, teát vagy gyümölcslevet, ne alkoholt. Andrei is elnevette magát. Elköszönt az orvostól, és elhagyta az épületet. Először Katja asszonynak mesél el mindent, hát ha Olenka visszatalál a romokhoz. 4. Olenka arra ébredt, hogy a nevét hallja. Fülelni próbált, mielőtt kinyitotta a szemét. A padon mellette ülő idős néni a telefonján megjelent hírt olvasta fel a férjének. A kórházból a tegnapi nap folyamán, mondta halkan a nő, a kislány hét éves, sárga pöttyös pizsamát és piros kabátot hord, valamint egy nagyméretű kék papucs van nála. Na no, hát ilyet, mondta az asszony. Olenka a papucsot a kabátja alá dugta, és félig kinyitotta a szemét. A két öreg őt nézte. – Menj, pus, szólj a legközelebbi rendőrnek! – sutyorogta a férjének. – Menj te, mire én felbicegek, délután lesz! – morogta az öreg. Az asszony kelletlenül felcihelődött, és még egyszer jó megnézte a kislányt, aki alvást tettetett. – Vigyázz, hogy el ne menjen addig! – suttogta a nő. Csinálj róla egy képet, hogy elhiggyék, válaszolta az öreg. A nő elszöszmötölt egy ideig, nem találta az okos telefonon a fényképező funkciót, majd fényvillant. Most teljesen világos lett a kép, bosszankodott. Hogy kell kikapcsolni a vakut? Összedugták a fejüket a telefon nyomkodva. Olenka halkan lecsúszott a székről, és átlépkedve a pad körül felgyülemlett táskákat, lehetőleg az oszlopok, emberek takarásában elindult a kiárat felé. Most kevesebb ember volt a metró aluljáróban, de még így is nehezen jutott fel a mozgó lépcsőre. Mikor felért, futni kezdett. Minél messzebb a metrótól, a parktól. Csípős hideg volt, de a felkelő nap már megvilágította az eget. A széles járda dértől csillogott. Ha lett volna ideje, megállt volna, hogy mint régen, az ujjával belerajzoljon a dértakaróba, de nem akarta megkockáztatni, hogy utána jöjjenek. Addig futott, amíg egy autó ígért, ott kénytelen volt megállni, megvárni, amíg a lámpa zöldre vált. Bár ez nem volt olyan forgalmas út, Azért akadt néhány autó rajta. Megtanulta, hogy csak akkor mehet át, ha zöld a lámpa, vagy egy felnőtt átvezeti. Hátra nézett. Senki nem követte, nem futott utána a néni. A bácsi úgy sem tudott volna, mert azt mondta a biceg. Nagyapa is biceget néha, mert fájt a lába. Eszébe jutott a legutóbbi találkozás nagyapával, nagymamával. Nagyon haragudott. Bántani akarta őket, ezért mondta azt, hogy neki nincs nagymamája és nagypapája. Már bánta, hogy ilyet mondott. Mami azt mondta, soha ne mondjunk meggondolatlanul csúnya dolgokat, amikor haragszunk. Várjunk egy kicsit, mert később már nem az indulat beszél belőlünk. Belőle akkor az indulat beszélt, és látta, hogy a nagymamának könnyes lesz a szeme, és mérges is lett. Örült, hogy mérges lett. Mamit úgy is sokszor annyira megbántotta, hogy sírt is. Közben zöld lett a lámpa, gyorsan átment az úton. Nem tudta, hol van, csak ment, ment előre. Valakitől meg kellene kérdezni, hol van az ő utcájuk. Öt éves kora óta mami minden nap elismételtette vele, mi a lakcímük. Egyszer Andrei hazavezettette magát vele jó messziről. Azt mondta, Olenka, most te irányítod, hogy merre megyünk. De az könnyű volt, mert az iskolától kellett hazamenniük. Azt az utat minden nap megtették. Ha megtalálná az iskolát, akkor onnan már könnyű lenne. De Kiev borzasztóan nagy és sok iskola van benne. Éhes volt. Leült egy üres padra, benyúlt a zsebébe, mert emlékezett, hogy tegnap csak a szalám is kenyeretette meg, a pogácsa még ott lapult. Kicsit összetört, de addig szedegette az apró darabokat, míg az utolsó morzsa is el nem fogyott. A nap piros labdaként bukkant fel az égen, és színes lett a világ körülötte. Sziréna hasított a csöndbe, és békjóként bénította meg a félelem a hangtól. Tudta, ezután valami rossz következik. Bomba! A kórházban is volt ilyen, akkor azt mondták: le kell menniük a pincébe, ahol nagyobb biztonságban vannak. Felpattant a padról. Hol van itt egy pince? Riadtan nézett körül. Mégiscsak az aluljáróban kellett volna maradnia, de akkor meghívták volna a rendőrt azok az emberek. Néhány ember futott valamerre, úgy döntött, ő is arra fut. Néhány perc múlva látta, hogy arra a metróállomásra igyekeznek, ahonnan nemrég elfutott. Ő oda-vissza nem megy. Elővette a papucsot és magához szorította kétségbeesésében. Újra átment az úton, de most nem várta meg a zöld lámpát, szerencséjére az út üres volt. Végig futott egy rövid utcán, majd egy nagyon nagy épület előtt találta magát. Megismerte, ez a Szent Miklós katedrális. Mamival voltak itt többször is. A parkolóautók között átment az épület bejáratához, és megpróbálta betolni az óriási ajtót, de az nem engedett. Átfutott a következő ajtóhoz, de az is zárva volt, és egy harmadik is. Az óriási bolt évek alatt leguggolt, és amennyire tudta, összehúzta magát. Nagyon félt. csak ott maradtam volna a kórházban, csak a mami itt lenne velem, vagy Andrei, vagy legalább Alina. A feje fölé tette a papucsot, és a fülére szorította a két végét, de még így is meghallotta a távoli robbanást. Alina A másnapi vizit előtt eligazítás volt, ahol elővették azokat, akik Olenka eltűnéséért felelősek voltak. A két délutános nővért és az ügyeletes orvost, aki bár közvetlenül nem volt felelős, de oda kellett volna figyelnie a munkatársaira. A két nővér, akik munkaidőben cigarettázni mentek a hátsó bejárathoz, fegyelmi tárgyalás elé nézett, lehet, hogy el is bocsájtják őket, bár a jelenlegi helyzetben minden évkézlábe egészségügyisre szüksége van a kórháznak, így lehet, hogy megusszák a fegyelmivel és némi fizetés csökkentéssel. Alina alig várta, hogy a szünetben átnézze a számítógépen a betegek adatait. Meg akarta keresni Olenkát, függetlenül attól, hogy a rendőrség is keresi, de hát ha ő ügyesebb lesz. A kislány ismeri is, vele talán visszajön. Ehhez viszont tudnia kellett a címét, hogy legyen valami kiindulópont. Sejtette, hogy Olenka haza szeretne menni, nem a nagymamához, akit nem szeretett, hanem oda, ahol az édesanyjával és Andréjel, a pótapukájával élt. A reggeli műszakot megzavarta a szirénázás, rettenetes jelzése annak, hogy valahol újra egy bomba fog lehullani, ami sebesülteket és ami a legrosszabb, sebesült, rettegű gyerekeket fog jelenteni. A gyerekeket a kórház alatti óvó helyre kellett leterelni, levinni vagy letolni. Szerencsére óriási lift vitt le az alaksorba, ahová több kerekes széket is be lehetett tolni. Egy óráig voltak lent, de robbanást nem hallottak. Később olvasta a hírekben, hogy a város másik végén egy lakóépület kapott találatot. Hozzájuk is került néhány sebesült kisgyerek, szerencsére nem komoly sérülésekkel. A sürgősségi felnőtt kórházba mást irányítottak át segíteni, de így is jó két órát rá kellett húzni a műszakjára. Délután négy volt, mire végzett. Nagyon fáradt volt, és legszívesebben egyenesen a nővérszállásra ment volna. Ez volt egy éve az otthona, mióta feljött Kievbe dolgozni, de inkább elindult Olenka címét megkeresni. Elvetette az ötletet, hogy taxival menjen. Talán, ha a tömegközlekedést használja, valahol megláthatja a kislányt, így a metróhoz sietett, ezután buszra szállt, majd kiégett a szeme, ahogy mindenhol Olenkát kereste, mert négy után már erősen sötétedett. Egy idő múlva zsongott a feje, mert minden a kislányéhoz hasonló hangra, karakterre odakapta a fejét. A város egyik előkelő negyedében volt a ház, ami valaha a kislány otthona volt. Az egy-két emeletes villák szépen gondozott kertek között a találatot kapott néhány ház borzasztó mementója volt ennek az értelmetlen háborúnak. Nagy, szürke betonkupac, betört járda, kidőlt oszlopok. Az utcában az épen maradt házak, mintha undorodva arrébb húzódtak volna ettől a borzalomtól. Soha nem látott még ilyen pusztítást. Lecövekelt a sejtése szerinti cím előtt, és belefeledkezett a látványba. – Keres valakit? – szólalt meg mögötte egy férfi. Meglepte, a közben besötétedett üres utcán a hang, és ilyetten fordult meg. – Igen, de már megyek is? – hirtelen rájött, hogy nem tanácsos egyedül sötétben itt mászkálni. Tele lehet a környék kiénákkal. Azokat nevezték így, akik a romok között keresgélve használható dolgok után kutattak. A férfi nem tűnt hiénának, de azért megriasztotta Alinát. Ne haragudjon, nem akartam megijeszteni, szólt utána a férfi. Talán tudok segíteni, itt laktam egykor. Alina megfordult és közelebb ment hozzá. Itt lakott? Ebben a házban? mutatott a romok felé. Igen. Ez maradt belőle, mondta Fanyarul. Esetleg Irina ismerőse volt? Nem, a kislányát kezeltük a kórházban. Tudja, nővér vagyok, magyarázkodott zavartan. Olenkával nagyon összebarátkoztunk, és amikor meghallottam, mi történt, megrázta a fejét. Szinte el sem hittem. Ő olyan megértő, jó kislány, akinek okosan el lehet magyarázni a dolgokat. De hiszen ismeri. Andrei kínosan elmosolyodott. Sajnos nem. Vagyis a robbanás miatt emlékezett kiesésem van, és az elmúlt két év úgy, ahogy van, kitörlődött a fejemből. Irináról, Olenkáról és erről a házról is csak onnan tudok, hogy elmesélték. Alina szánakozva nézett a férfira. Sajnálom. Szóval azért jött, hogy segítsen megkeresni Olenkát? A lány hevesen bólogatott. Gondoltam, ha én találom meg, velem szívesebben visszajön a kórházba. Azért vagyok itt én is, nézett körül a férfi. Hát, ha ide tévedés, megismeri a szomszéd nénit, vagy meglát engem. Sajnos nagyon messze vagyunk a kórháztól. El sem tudom képzelni, hogyan tévedhetne ide. Igen, én is emiatt aggódom. Tudja, sokat beszélt önről. A férfi szégyenlősen elmosolyodott. Borzasztó, hogy én nem emlékszem rá. Vagyis néha bevillan egy-egy momentum, de mire utána kapok, már el is szállt. Bocsásson meg, igazán nem akartam feltartani, hiszen elég késő van már. Holnap korán kezdek, de délután újra keresem a kislányt. Gyalog a városban, hát ha meglátom, hát ha megtalálom. Remélem a rendőrség is aktívan keresi, és a közösségi médiában is megjelenik a hirdetés. Hát, ha valaki felismeri, mondta a férfi, és lassan sétálni kezdtek a főútvonal felé. Alina még sok mindent elmesélt Olenkáról, a két nappal azelőtti találkozásról, a nagyszüleivel, a kórházi életről. Andrei pedig igyekezett mindent megjegyezni. Kérhetnék egy szívességet? állt meg hirtelen a férfi. Persze, ha tudok segíteni. A nagyszülők címét meg tudná nekem nézni. Hogyne, de szerintem ön is könnyen megtalálja őket. Dr. Kravtsenka, fogorvos és a rendelője címe publikus. Beszélni akar velük? Mindenképpen. Ha Olenka megkerül, szeretném magamhoz venni, és igyekszem minden követ megmozgatni, hogy ennek a jogi lehetőségét is megteremtsem. Tudja, orosz vagyok. Ráadásul egyedülálló. Gondolom, terveztünk esküvőt Irénával, de ez nem elég egy örökbefogadáshoz. Sajnos nem, de remélem sikerülni fog. Vigyázzon, Kravcsenka asszonynak eléggé fel van vágva a nyelve, és nem rejti véka alá a véleményét. Vértezze fel magát ez ellen. Talán nem lesz gond. Köszönöm a jó tanácsot. Én arra megyek, mutatott a központ felé a férfi. Mászkálok még néhány órát a városban, hát a véletlenül meglátom Olenkát. Sok szerencsét, és örülök, hogy találkoztunk, kedves! Nem is tudom a nevét, nevette el magát Alina. De én sem mutatkoztam be. Alina kolesnyik vagyok. A férfi felé nyújtotta a kezét. Andrej Szokolov Szorította meg a lány kezét. Én is örülök, hogy találkoztunk. Esetleg elmenthetné a számom, és a jó híre van, értesíthetne. Jó ötlet, mosolygott Alina. Én is megadom a számom. Elköszöntek, majd Alina buszra szállt. Andrei hosszú sétát tett. El sem tudta képzelni, a kislány most mit csinálhat. Lement a metró aluljárókba, amelyek az útjába kerültek, benézett a kapuajakba, buszmegállók árkádjai alá. Útba esett a nyomtató cég, ahová beadta a tekercsfilmet. Átvette a kinyomtatott képeket, és másik két tekercset adott be kinyomtatásra. Bárcsak lenne egy hely, ahol maga hívhatná elő a képeit, mint régen, sóhajtott. Az itt termek, boltok sötétedéskor zártak, így lement az egyik metro aluljáróba, és ott nézte végig a világosban a képeket. Többnyire a munkájához kapcsolódó anyag volt, de az utolsó három fotó Irináról és Olenkáról készült, illetve hármójukról közösen. A képek emlékeket hoztak felszínre. Olenka az ő ölében ült és a fényképezőgépen matatott. Próbált képet készíteni. Irina kimegy a nappaliból, miután valamin vitatkoztak, majd biztos volt benne, hogy akkor látta utoljára a nőt. Összeszorult a gyomra, fájt az érzés. Most érezte ezt először, mióta megtudta: Valakit elveszített, akit szeretett. Magda úgy döntött, tesz még egy próbát. Nem, mintha annyira magához akarná venni a gyereket, de sértette az önérzetét, hogy ez nem rajta múlik, hanem Irina gyerekén. Magában még mindig így nevezte őt. Neki még mindig, Irina gyereke az a kispúika, aki néhány napja a szemébe nézve kijelentette, hogy nem léteznek Oleggel. A férje persze közömbösen kezeli a dolgot, aznap szinte azonnal visszament dolgozni, és említés sem tett a dologról. Igaz, este, amikor találkoztak, nem volt kedve étterembe menni. A közelben még most is üzemel az első osztályú étterem, egy szálloda alak sori szintjén. Ő próbált beszélgetést kezdeményezni, de a férje csak kurtán válaszolgatott, majd bevonult a szentélyébe a könyvei és irományai közé. Akkor nagyon magányosnak érezte magát. Egyedül. Eddig soha nem érezte, hogy egyedül van. Mindig volt egy barátnő, legrosszabb esetben a pszichiátere, akinek kiönthette a lelkét, de ezt nem mondhatja el a barátnőinek vagy az agyturkásznak. Ezt csak oleggel beszélhetné meg, aki folyton bebújik a csigaházába, így nehéz kommunikálni vele. Az bosszantotta leginkább, hogy a helyet, hogy Irina elvesztése miatti gyászával törődhetne, folyton a kis béka járt a fejében. A temetkezési vállalat borsos árat kért, de mindent elintézett, nekik csak meg kell jelenniük a szertartáson és a rövid misén, amit különkért, bár Irina ateista volt. Tekintettel a háborús helyzetre, húsz embernél több nem jelenhetett meg a temetésen, csak a búcsú misére hívhatott meg mindenkit. Ez is bosszantotta. Irina kollégái néhány barátja, szomszédja jelezte, hogy elkísérni a lányát utolsó útjára, így alig maradt hely az ő barátai, kollégái, páciensei részére, akik gyerekkora óta ismerték a lányát. Sokszor játszott az iskola szünetekben a váróban Irina, mert neki dolgoznia kellett, és néha a bejárónőnek is szabad napja volt. Oleg eleinte nem keresett fényesen, neki viszont bejáratott praxisa volt, amikor összeházasodtak. Most két napja besement. ment. Asszisztensének azt mondta, hívjon fel mindenkit, hogy nem érzi jól magát. Érthető, hiszen meghalt a lánya. Soha nem mondta le még ennyi időre a kezeléseket. Miután Oleg elköszönt, mert neki mindegy, mi történik, indult tanítani. Lezuhanyozott, majd belenézett a párás tükörbe. A teste izmos volt, egy felesleg nem volt rajta, hiszen úszott, futott rendszeresen. De az arcán bizony látszott a hatvan év. Feltolta két oldalt a bőrét, hogy kisimuljanak a ráncok. Tavaly gondolkozott, hogy egy kis botokszal feltölteti a pofacsontjait, de félt, hogy hülyén fog kinézni, mint Ányeska az egyik páciense. A nő szeme groteszk módon összeszűkült, és úgy festett, mint akinek be van gyulladva a felső fogsora. Elvette a kezét az arcáról. Tulajdonképpen nem mindegy, hogy néz ki. Az egyetlen lánya meghalt, ő egyedül maradt, és itt van ez az ostoba háború is. El kellene menniük, mint ahogyan sokan megtették a barátai és a páciensei közül, de neki itt van a munkája, az otthona. Megrázta a fejét, magára tekert egy törölközőt, és rövid haját alaposan átdörzsölte. Most azonnal felhívja a kórházat, hogy újra szeretné látni a gyereket. Az unokáját, Gyakorolta hangosan kimondva a szót, amit soha nem ejtett még ki a száján. De mégsem mondhatja azt egy orvosnak, hogy a gyereket. Kiment a fürdőszobából, és oleggel ütközött össze a szinteltolásos nappali bejáratánál. Hát te, mit keresel itt? Itthon hagytál valamit? Férjével elfelejtette közölni, hogy szabadságolta magát néhány napra, ezért volt zavarban. Oleg hangosan zihált, megrázta a fejét, majd kabátostól lerogyott a kanapéra. Olenka tegnap megszökött a kórházból, hadarta. – Hogyan? Mit beszélsz? – ült mellé az asszony. – Honnan veszed ezt? – Oleg beszélni próbált, de még mindig zihált, feltehetőleg nem liftben, hanem gyalog tette meg a három emeletet izgatottságában. – Adj egy pohár vizet, kérlek! – Magda a hűtőhöz rohant, ásványvizet töltött és a férfi kezébe nyomta. Az ivott néhány kortyot majd folytatta. Mikor bementem az egyetemre, felhívtam a kórházat és egy orvossal beszéltem, aki elmondta, tegnap délután Olenka egyszerűen kisétált a kórházból. A rendőrség is keresi és benne van a hírekben is. Persze napok óta nem volt bekapcsolva a tévé. Hogyan történhetett ez? Kérdezte Magda. Nem tudom. Nem tudtam, hogy felhívod őket. Én is telefonálni akartam ma. Oleg az asszonyra nézett és elmosolyodott. Tegnap is érdeklődtem. Azt mondták reggel, hogy kicsit szomorkás, de jó étvágya van. A reggeliből még repetát is kért. Egy Alina nevű nővérrel beszéltem, aki sokat van olenkával, kedvelik egymást. Azt mondta, kicsit zaklatott volt a látogatásunk után, de lassan megnyugodott. Én, én nem tudtam, hogy téged ennyire érdekel, mondta Magda zavartan. Irina kislánya az unokánk, az egyetlen, aki megmaradt nekünk belőle, mondta Oleg fátyolos hangon. Szótlanul ültek egymás mellett, a férfi kabátban az asszony egy törölközőbe csavarva, és fejükben kavarogtak a gondolatok. Nem tudták, mit évők legyenek, nem mertek kimondani semmi visszavonhatatlant. Valahol kint kószál egy kislány, aki történetesen az ő unokájuk. Még békeidőben is veszélyes ez egy hét évesnek, nemhogy háborúban. Ha a múltkor kedvesebb lettem volna, talán ez nem történt volna meg, gondolta Magda. Talán, ha a múltkor én is szóltam volna néhány szót Olenkához, még most is biztonságban lenne, gondolta Oleg. Átkarolta az asszony vállát és magához húzta. Úgy ültek ott együtt, ahogy már nagyon régen nem tették. Olenka. Kisegér! A kiáltás a sirénák hangja ellenére elért hozzá, tompán, de jól hallhatóan. Rekett, cigarettától füstös öreg hang. Ismerős. Valahol már hallotta? Kinyitotta az egyik szemét, de a füléről nem vette le a kék papucsot. Néhány méterre tőle a járdán a tegnapi kerekes székes öreg nézett felé. Rongyos pulóvere kapucniától nem lehetett jól látni az arcát, mégis felismerte. Kinyitotta mindkét szemét, szabaddá tette a füleit. A sziréna még mindig búgott, az öreg intett neki. Gyere, kisegér, itt túl veszélyes! Felállt, követte az idős férfit, aki a katedrális mellett ügyesen bekanyarodott a keskeny járdán, majd az épület oldalából nyíló ajtónál megállt és kinyitotta. Gyere utánom, mondta és begurult. A kerekes széke éppen csak befért a szűk bejáraton, de látszott, hogy taktikája van, nem először van itt. Olenka tétovázva megállt a nyitott ajtónál. A papucsot magához szorítva latolgatta, kint vagy bent jobb. Gyere már kisegér, nem harapják le a fejed! hallatszott az öreg hangja bentről. A kislány belépett, körülnézett a homályos szobában, ami inkább teremnek tűnt. A földön emberek ültek, nem olyanok, mint a metró aluljáróban. Nem menekülők, úton lévő családok, gyerekek, hanem hajléktalanok. Nehéz szagülte meg a helyiséget, halk, mormolás hallatszott. Mikor Olenka szeme megszokta a gyérvilágítást, akkor látta csak, milyen nagy a terem. Gyere, ülj le ide, mutatott a kerekes székes ember egy viszonylag tiszta hálózsákra, ami gondosan össze volt hajtogatva a fal mellett. Egy nő arrébb húzódott, utat engedve a gyereknek, aki leült magához szorítva a papucsot. A férfi hátrahajtotta a pulóver kapucniát és gondosan lesimította hosszú őszhaját, majd Olenka felé fordult. – Hát, mégsem a mamád után mentél tegnap, mi? A kislánya papucsra hajtotta a fejét és icipicit megrázta szőkehaját. – Jaj, jaj, te kisegér, valaki biztos nagyon keres odakünn, halára rémíted a szüleidet. Az öreg végig simította a kislány fejét. A gyerek felnézett rá, úgy válaszolt. Nekem csak a papám van, aki nem is igazából a papám, hanem Andrei. De őt akkor láttam utoljára, amikor kivitt a házból, és visszament a mamiért. Tegnap, és akkor te elszaladtál tőlük? Olenka megrázta a fejét. Régen volt, mert utána a kórházban voltam. Az izzadós doktor néni azt mondta, hogy a mami elment. – Te szegény kis pára! – fordult felé a középkorú nő is, aki a bal oldalán ült egy sámlin. – Kérsz egy narancsot? A kislány bizonytalan mozdulatot tett. Mami azt mondta, ne fogadjon el semmit idegenektől, mert azok rossz emberek is lehetnek, de most nagyon szomjas és éhes, és ez a néni nem tűnik rossz embernek, meg a kerekes bácsi sem. Úgy döntött… Elfogadja a narancsot és kinyújtotta a kezét a nő felé, aki egy fél meghámozott narancsot adott neki. – És mi van a papáddal, aki nem a papád, hanem Andrei? – dünnyögte a kerekes bácsi. Olenka felhúzta a vállát, miközben beleharapott a gyümölcsbe, és a leve végig folyt az állán és a kezén. – Visszament a ma miért? – mondta bizonytalanul. – Lehet, hogy kórházban van. Férfi hang dűnyögött az egyik sötét sarokból. Lehet, bólintott az öreg. Alina azt mondta, mikor a nagymamáék elmentek, hogy majd egy kedves családhoz kerülök. Ki az az Alina? kérdezte a narancsos nő. Egy kedves lány, aki nővér a kórházban. És miért nem a nagymamáthoz mész? kérdezett ismét a férfi hang a sötét sarokból. Olenka újra megrántotta a vállát, de most kissé bosszúsan. – A nagymama és a nagypapa nem szeret engem. Mami mindig sírt, amikor eljöttünk tőlük. Nem akarok hozzájuk menni, mert akkor én is mindig sírni fogok, mint a mami. – Értem – szólt az öreg. – És akkor elszöktél. A kislány bólintott. Valahonnan egy kiflit nyújtottak felé. Nem gondolkozott azon, hogy elfogadhatja-e, mert nagyon éhes volt. Megköszönte, mert úgy illik. Teli szájjal folytatta. A nagymama mérges volt, mert nem akartam vele beszélni. Alina visszavitt a szobába, és akkor mondta, hogy kedves emberekhez fogok kerülni. De én nem akarok kedves emberekhez menni, hanem Andrejhez, Majd értem jön, és akkor vele maradok. Andréjel, aki nem a papád kérdezte most egy új hang, egy nagyon sovány fiatal nőé. Nem a papám, de majdnem. Övé ez a papucs? kérdezte az öreg. Igen, ölelte magához a kék papucsot. Mi a neved kisegér? Olenka. Szép név, mondta a narancsos nő. Nekem a kisegér jobban tetszik, mondta a kislány, és az öregre nézett. Akkor az maradsz, mondta a férfi. Engem mindenki csak halásznak hív, pedig nem ez a rendes nevem. Azt már majdnem elfelejtettem. Révett az öreg tekintete a szemközti fára. Rendes? Úgy, mint nekem, Olenka Kravcsenka? Igen, engem Dari Alexeyevnek hívtak régen. Amikor még... Adjuk, krákogott a férfi. Szép néva, dari, én úgy akarlak hívni, nem halásznak. Az öreg vállat itt kevés olyan ember van, akit a nevén szólítanak. Sokan már el is felejtették, mi volt a nevünk. Olenka bólintott, mint aki mindent ért. Csak azt kell kitalálnunk, mi legyen veled. Nem kúszálhatsz a városban. Háború van és még békében is veszélyes egyedül egy ilyen kisegérnek. Szólni kellene a rendőröknek, hallatszott távolabbról. Vagy a kórháznak, biztosan már nagyon keresik, jött egy újabb hang. Én meg akarom találni a papát, nem megyek vissza a kórházba, mondta a kislány hevesen, és felpattan tültéből. Jól van, na, jól van, csitította az öreg, és visszatolta a hálózsákra. Meg kell keresni azt az Andreit és a probléma megoldva. Lehet, hogy ő is kórházban van, gondolkodott hangosan az öreg. Vagy a mami mellett a temetőben, mondta egy hang messzebről, nevetése köhögésbe fulladt. Ha így van, ki fog derülni hamarosan. Tudod annak az Andrejnek a teljes nevét? És a címeteket? Kérdezte tőle az öreg. Olenka bizonytalanul bólintott és darálta a betanult címet, de Andrej teljes nevére nem emlékezett. Hiszen soha nem említették, csak az első alkalommal, amikor mamival találkozott, de akkor ő még kicsi volt. Azután nem nagyon mondogatták a nevét. Így is jó, ne törd a fejed. A cím alapján el lehet indulni, és talán kiderül a pótpapád neve is. A kislány hálásan nézett a kerekes bácsira, aki nagyon okosnak tűnt. Majdnem olyan okos, mint Andrei, gondolta. De meg kell ígérned, hogy nem szökszel. Velünk maradsz, mert ha véletlenül bajod esik, akkor az már a mi lelkünkön szárad. Olenka bólintott. Eszeágában sem volt elmenni, hiszen hová is mehetne. A kerekes bácsi megkeresi neki a papát, és csak ezt számít. Andrei Másnap reggel sziréna hangjára ébredt, és mintha folyamatosan dübörgött volna alatta a föld. Tudta mi ez. Nem csak egy, hanem sok lövedék, rakíta éri a várost, lerombolva minden szépséget, hajléktalanná és árvává téve embereket, gyerekeket. Volt már háborús övezetben, hiszen fotós. Mindent tudni akart, mindenhol ott akart lenni. Elszorult a szíve annak tudatában, hogy Olenka most kint van valahol egyedül. Megnézte a telefonját, de nem volt hívás, se az orvostól, se Alinától, hogy megkerült a kislány. Megnézte a híreket a telefonján, de alig volt térerű. A hírcsatornákon sem említették Olenkát, tehát még semmi változás. Ivott egy kávét, és a vállára vette a fotóstáskáját. Betuszkolta a kék nyulat is, a fényképezőgép mellé, és elindult a városközpontba. Eszében sem volt óvó helyet keresni, látni akart mindent, fotókat akart, tovább akarta küldeni a nagyvilágba mindenkinek, akit érdekel Ukrajna sorsa. A BBC-nek, a CNN-nek és az egyetlen független orosz hírcsatornának, a tv hogy a honfitársai szeme előtt se legyen lilaköd az orosz propaganda által leadott hírek alapján. Az utcán rohanó embereket látott. A főútvonalon alig volt már személyautó. Tűzoltó és mentőautók sikítva a széles járdákon, az emberek között, mert az autóutat teljes szélességében elfoglalták a tankok és a katonai teherautók. A falak mellett igyekezett gyalog a belváros irányába. Bombatalálat érte ház mellett ment el, ablakai tüzet okáttak, szétrobbantva az ablaküvegeket. Átrohant a másik oldalra. Egy tűzoltóautó éppen megállt a háznál, s a tűzoltók sebesen oltani kezdtek, többen berohantak az égő épületbe, hogy mentsék az ott lakókat. Ha időben felébredtek a szirénára, talán a pincében vannak. A film kifogyott a gépéből, így a telefonjával kezdett fényképezni, sőt videót is készített, amit azonnal elküldött azok e-mail címére, akik továbbítják a nagyvilág felé. A Twitter oldalára is feltöltött néhány képet. Rohant tovább, szirénák, rakéták sivítottak. A házak fölött, mint egy repülő rovarraj, tuszatnyi drón jelent meg, majd elengedték rakományukat, ami kisebb volt, mint egy teniszlabda, viszont óriási pusztítást végzett. Kamikáze drónok. Egy modern háború eszközei, hiszen pontosan kiszámítva, Kamerával felszerelve irányítják őket 3-4 kilométer távolságból, vagy lehet, hogy messzebről. Ráközelített a telefonnal az egyikre, ami úgy tűnt, már ledobta terhét, és felé közelített. Talán már nem tehet kárt benne. Gondolta. A drón egészen közel jött hozzá, fölötte zümmögött egy ideig, így tökéletes fotókat és videófelvételeket készíthetett. A végén egy nemzetközi mozdulattal vélemény nyilvánította a kamera felé. Alinam biztosan nagyon sokáig lesz szolgálatban, mert rengeteg sebesült ember lesz estig, gondolta elkeseredetten. Magda Amikor a szirénák megszólaltak, igyekeztek gyorsan felöltözni. Magukhoz vették a biztonsági táskát, ami állandóan az ajtó mellett volt a háború kezdete óta, néhány váltás öltözettel, tisztálkodószerrel és csomagolt kekszekkel. A ház melletti szálloda pincéjébe igyekeztek, ami sokkal kultúráltabb volt, mint egy átlagos házi, mellékhelyiségekkel, székekkel, padokkal, asztalokkal. Oleg nehezen vette a levegőt az alaksori helyiségben. Azt mája kiújult az utóbbi időben. Eddig csak a késő őszi időszakban kínoszta, de most a sok por és a kisé párás levegő előhozta. – Le kellett volna hoznod az inhalátorod? – korholta Magda, majd leültette az egyetlen üresen maradt székre. A férfi a zsebébe nyúlt, hogy a tartalékot kivegye. – Üres! – közölte. – Majd szólj, hogy ne felejtsem el kicserélni! – mondta az asszony. A helyiség tömve volt emberekkel. Magda szorongva körülnézett. Gyerekek, kétségbeesett szülők, öregek sírtak, nyöszörögtek a félelemtől. Oleg megnézte a telefonját, hátha jött üzenet a kórházból, bár most kisebb gondjuk is nagyobban annál, hogy neki üzeneteket küldözgessenek, ha van is valami fejlemény a gyerekkel kapcsolatban. Magda kérdőn nézett férjére, de az megrázta fejét. Hol lehet a gyerek? Az asszony aggodalmat érzett, és ezen maga is csodálkozott, hiszen néhány hete még eszébe sem jutott volna a kislány miatt aggódni. De akkor még volt anyja, neki pedig lánya volt, de már nincsen. Elfutotta a szemét a könyv, és megharagudott magára. A végén még pityogós öregasszony lesz belőle, pedig ezt utálta a legjobban az öregekben. Elővették a képeket az unokájukról, és rögtön a szemüket kezdték törölgetni. A fene egye meg, mikor lesz már ennek vége? Összeszorította az öklét. Mi lehet Olenkával kint, egyedül ebben a káoszban? Olenka Gyere, kisegér, biztonságos helyre kell mennünk. Kiabálta túl az öreg a sziréna és a folyamatos robbanások hangját, amelyeket még itt, a katedrálishoz tartozó épületben is tisztán lehetett hallani. Olenka ilyetten ugrott fel, de alig bírt megállni a lábán, mert a sok hajléktalan szinte elsodorta, ahogy kifelé igyekeztek a szűkajtón. Megrázta a fejét és lecsövekelt a fa mellett, magához szorítva a kékpapucsot. A férfi rákiáltott. Ülj az ölembe és karold át a nyakam, én majd viszlek. Nincs messze a hely, ahová megyünk. Itt nem maradhatunk. A kislány úgy tett, ahogy Daré kérte. Az öreg a kerekesszékkel utat törve magának, kigurult az utcára. Korát meghazuttoló ereje volt, és nagy gyakorlata a kerekesszékkel való közlekedésben. A dobhártyát szaggató robbanások, a szirénák búgását is elnyomták. Olenka görcsösen kapaszkodott az öreg nyakába, az embereket tolt le az útról maga előtt, majd befordult egy épület kapuján. A lifthez mentek, ami szerencsére működött. – Ugorj le és nyisd ki a liftajtót! – utasította a még mindig rémülten kapaszkodó kislányt, Dari. A liftajtó előtt rács volt, a kislány elhúzta, beszálltak. Két emeletet mentek lefelé, egy pincébe jutottak, ahol már néhány család berendezkedett. Hangosan üdvözölték a férfit. Az oda köszönt néhány ismerősnek, kiúzta a táskájából a hátizsákot, és letette a földre. – Gyere, ülj ide, kisegér! Olenka nagyon fáradt és éhes volt. Szeretett volna fürödni is, hiszen harmadik napja volt rajta ugyanaz a ruha. Az öreg oda nyújtott neki egy kellemesen langyos teával teli termoszt. Éhes vagy? kérdezte. A gyerek bólintott. Hátra simított a kusza haját, és letörölt az arcáról egy maszatos könycseppet. Valaki műanyagtálkát nyújtott felé. Rizses hús volt benne. Volt hozzá kanál és savanyú borka is. Olyan gyorsan eltüntette, mint még soha. Aztán valaki egy túró süteményt nyomott a kezébe, almát, mandarint, csokit kapott. Mikor úgy érezte, tele a hasa, begyűrte zsebébe a maradékot, majd összegömbölyödött a hálózákon. A kinti morajlás egyre távolibbnak tűnt, csak a körülötte lévő zsongást hallotta, amíg mély álomban nem merült. Andrei a több órán keresztül tartó támadás iszonyú sebeket ejtett a gyönyörű kieven. Fokhíjas utcák, porig rombolt házak, leszakadt vezetékek, eltorlaszolt utak, feje tetejére állt autók, buszok jelezték, merre pusztítottak a rakéták egy őrült elme sakjátszmájának következtében. Az úvóhelyekről előmerészkedő emberek sírvagyászolták egykori otthonukat. Volt, aki a pályaudvar felé indult a családjával, bár nem lehetett tudni, mikor indulnak és meddig jutnak el a vonatokkal. Az autók, kisbuszok, teherautók megteltek emberekkel, és nekivágtak egy veszélyekkel teli útnak a legközelebbi határ, Lengyelország, Magyarország vagy Románia felé. A szerint kinek hol éltek rokonai, ismerősei, vagy hol remélt támogatást, esetleg továbbjutást egy másik ország felé, immár biztonságosan. Andrej eljutott a kórházig, ahonnan Olenka megszökött. A szirénák végre elhallgattak, leült a lépcsőre, és fogalma sem volt, mit tehetne. Minden esetre megpihent egy kicsit. A telefonja lemerült a rengeteg kép- és készítése továbbítása miatt. Egy oszlopnak dőlve behunyta a szemét. A füstön és a finom szürke poron keresztül átszüremlettek a napsimogató sugarai, mintha kárpótlásul próbált volna színt, reményt varázsolni a csügget hontalan menekülőknek útjuk kezdetén. Szokolov hallotta a nevét. Kinyitotta a szemét, ami káprázott. Fájt a sok portól, de lassan kitisztult a látása. Idősebb házas pár állt előtte, a férfi hórihorgas, szemüveges, a nő valamivel alacsonyabb, rövid, őszhajú, szigorú tekintetű. Fogalma sem volt, kik lehettek, de az volt az érzése, valahonnan ismerjük őket. A nevén szólították, tehát ők biztosan ismerik. Az vagyok, ismerjük egymást. A nő felhorkant, a férfi elmosolyodott. Nem tudja, kik vagyunk. Kérem, ne folytassa, emelte fel a kezét. Amnéziám van, mióta felrobbant a ház, amelyben éltem. Nemrég jöttem ki a kórházból. Irina szülei? Próbált találgatni. A házas pár egyszerre bólintott. Sajnálom, ami Irinával történt, mondta együttérző hangon, fáradtan feltápászkodott a lépcsőről. – Tud valamit a gyerekről? – kérdezte az asszony. – Nem, ezért vagyok most itt. A telefonom lemerült, így személyesen akartam érdeklődni. – Mi is azért jöttünk? – mondta Oleg fáradtan sóhajtva. – Hol lakik most? – Hogy? kérdezte Andrejtől. – Kivettem egy szobát a volt lakásunkhoz közel, hogy ellenőrizni tudjam néha, hát ha Olenka oda téved. A szomszédban lakik egy kedves asszony, ő segített, mivel mindenem oda veszett. Az útlevelem, bankkártyám, telefonom, minden eltűnt, mire a kórházból kijöttem. Sajnálom, tudunk valamiben segíteni? Magda szúrós pillantást vetett a férjére. Nem akart semmiben segíteni ennek a férfinak, aki miatt Irina nem volt hajlandó még idejében elutazni az országból. Ha megtette volna... Akkor talán ők is vele mennek, s alányuk még élne. Andrei észrevette a pillantást és elmosolyodott. Sejtette, nem lesz jó viszonyban Irina anyjával. Köszönöm szépen, mindenem megvan. Miért nem megy vissza a saját országába? Kérdezte Magda csípősen. Andrei felemelte a fotóstáskáját és megvonta a vállát. Fotós vagyok. És van valaki, aki iránt felelősséggel tartozom, és... És nincs útlevele, fejezte be Oleg a mondatot. Így van, ez az egyik ok. A másik az, hogy szeretném megtalálni Olenkát, neki csak én maradtam. Ugyan, Andrej, ne nevettessen, hiszen azt mondta, amnéziája van, hogy emlékezhet a gyerekre. Vagy az amnézia hazugság, vagy csak ürügyet próbál keresni a helyett, hogy visszamenne oda, ahová való. Itt most nem látják szívesen az ilyeneket, csattant fel Magda. Magda? szólt rá erélyesen Oleg. Hagyd abba, ennek nem most van itt az ideje. Sajnálom, ha így gondolkozik, asszonyom. Két éve élek Ukrajnában. Kimentettem az unokáját a felrobbant házból. Irinát is kihoztam volna, de... a homlokához kapott. Bevillant egy emlék. A gyereket leteszi a fűbe, és azt kiáltja, Várja meg itt, visszamegy az anyukájáért, aztán megfordul. Innentől elszakadt a film. De féltette a szaros kis életét, kiáltott rá a nő. A következő robbanáskor elvesztettem az eszméletem. A kórházban tértem magamhoz. Sajnálom, hogy a lányát nem tudtam kihozni. Oleg közelebb lépett hozzá, megfogta a karját. Én biztos vagyok, hogy mindent megtett, hogy megmentse őket. Ne kérjen, bocsánatot. Ha semmi nem jön közbe, szombaton lesz Irina temetése a városi temetőben tizenegykor. Talán megusszú bombázás nélkül azt az egy órát. Azt hittem, már eltemették, hiszen több mint egy hónapja... Nem, mondta Magda nyersen. Irinának rendes temetése lesz. Andrei kérdő tekintetére Oleg válaszolt. Tudja, Andrei... Azt mondták, hogy vagy másnap eltemetik, vagy keressünk egy temetkezési vállalkozót, aki hajlandó a régi, vagyis a háború előtti szertartások szerint eljárni. Sok a halott tudja, és nincs mindig idő. Az idős férfi nem folytatta. Értem, köszönöm, ott leszek, felelte Andrei. Fotós kikandikálta kikandikált a nyuszi füle. Az, az a gyereké? kérdezte Magda. Igen, csak ezt találtam meg a romok között, amikor próbáltam a holmimat megkeresni. Azt gondoltam, örülne neki, ha megkerülne. Magda belekarolt a férjébe. Gyere, Oleg, menjünk fel és kérdezzük meg, mi a helyzet. Elindultak a bejárat felé, Andrei követte őket. A kórházban sok újdonsággal nem szolgálhattak Olenkával kapcsolatban, de reményt keltő volt, hogy egyetlen kórház sem jelentkezett, hogy bekerült volna hozzájuk a személy megfelelő öltözetű gyermek. A rendőrség sem közölt rossz hírt, így remélhetjük, hogy a gyermek életben van, mondta nekik az ügyeletes orvos. Magda nagy levegőt vett, de mégsem mondta el a véleményét, pedig szívesen a fejükhöz vágta volna felelőtlen magatartásukat, hogy egy hét éves kislány csak úgy kisétálhatott a kórházból. Az orvos bocsánatot kért, és elrohant az ágyakkal teli folyosón. Kénytelenek voltak itt sebesülteket elhelyezni, mivel a felnőtt részleg teljesen megtelt. Andrei Alinát kereste, bár tudta, a lány most nagyon elfoglalt lehet, így inkább biccentett az idős házas pár felé, és elhagyta a kórházat. Úgy döntött, egész nap a várost fogja járni, háthanyomára bukkan a gyereknek. A központi pályaudvar felé indult, ott fel tudja tölteni a telefonját, és talán valamilyen nivalót is vehet. Olenka Mikor felébredt, alig volt néhány ember a pincében. Álmosan dörzsölte a szemét, és felnézett a férfira, aki csöndesen bóbiskolt. Darí! Dari! Dari! Szólongatta halkan, míg az kinyitotta a szemét. – Mi van, kisegér? – morogta. – Pisil nem kell! – szólt a gyerek halkan. – Mindjárt felmegyünk, ott van vécé. – Mikor megyünk el a házunkhoz? Az öreg körülnézett, hallgatózott, de csönd volt körülötte. – Úgy tűnik, most nyugalom van. Felmegyünk, és ha járhatók az utak, elmegyünk a házathoz. Olenka felkelt a földről, és lesimította magán a viseltes pizsamát. A kabát zsebébe gyűrte a papucsot. Úgy gondolta, ő útra kész. Várakozón nézett a férfira, aki a szemét forgatva elmosolyodott. Na te aztán nem hagysz sok időt az embernek. Felmentek a felső szintre a lifttel, majd kikémleltek az utcára. Csönd volt, talán túl nagy csönd. A napsugarak megtáncoltatták a levegőben úszó finom porfelhőt. Néhány ember sietett az utcán, mindenki a maga dolgával volt elfoglalva, senki nem törődött velük. – Darí! felülhetek az öletbe, mint amikor jöttünk? – kérdezte a kislány. – Ugori, válaszolta a férfi, majd az akadályokat ügyesen kerülgetve elindultak a Kolenka otthona felé. – Te hol laksz, Dari? kérdezte a kislány. Muszáj mindig így szólítanod? Már rég nem hívnak így. Nekem tetszik a neved. Szép. Hol van a te otthonod? Messzi van, nagyon, a város túlsó végén. De miért nem oda megyünk? kíváncsiskodott tovább Bolenka. Azért, mert nem szívesen megyek oda. Régen nem jártam ott. Lehet, hogy már a ház sincs meg, és a lakók elmenekültek. Az öreg vonásai megkeményedtek. Egyedül laktál ott, vagy az anyukáddal? A férfi sóhajtott. Nekem már régen nincs anyukám, akár csak neked kisegér, nézett a gyerek kék szemébe. És feleséged? Az biztos van, mindenkinek van felesége vagy férje, de legalább vőlegénye. Maminak is van vőlegénye, Andrei, ő lesz az apukám, ha megtalálom. – Meg fogjuk találni, ne aggódj, biztos ő is téged keres. – A feleséged ott lakik a házadban? – Olenka visszatért az előző témához. – Nagyon kíváncsi volt, hogy ez a kedves öreg ember hol lakik, és hol van a felesége. – Van gyereked? – Ej, hát mennyit tudsz kérdezősködni? – mordult az öreg, és óvatosan legurult egy magasabb szegéről. Olenka nagyot huppant az ölében, és felnevetett. Ez vicces volt! Még egyszer! Hogy is ne! Nevetett vele a férfi. Szétesik alattunk ez a csotrogány, Aztán vietsz a hátadon! Mind a hangosan nevettek. Mesélj a házadról! Az öreg nagyot sóhajtott. Az már nem az én házam. Amikor meghalt Galina, A feleségem, szóval Nagyon lezüllöttem. Mit jelent az, hogy lezüllöttem? Hát, Sokat ittam, alig voltam józon. Az állásomból kiraktak, mert csak ritkán jártam be. Mi az az állás? Milyen kíváncsi kisegér vagy, morogta a férfi. Az állás az ember munkahelye, ahová naponta dolgozni jár. Aztán hónap végén fizetést kap érte. Értem, maminak is volt állása, és Andrejnek is. Tudod, ő fotós volt, és csuda érdekes képeket csinált. Készített, nem csinált, javította a kidaré. Biztonsági őr voltam egy nagy cégnél, én voltam a biztonsági csapat vezetője, de tudod, jártam itt ott Afganisztánban, Szerbiában, és alaposan kiképeztek. Jól éltünk, semmiben nem szenvedtünk hiányt. Volt egy fiunk is, aki, szóval volt egy gyerekünk. Aztán Galina rákos lett, és két év alatt elvitte a kór. Mi az, hogy elvitte a kór? Meghalt kisegér. Sóhajtott nagyot darí, majd folytatta. Sokat szenvedtem nélküle, nagyon hiányzott. Harminc év az harminc év. Inkább alkoholba folytottam a bánatom. Belefolytottad? Sok alkoholt ittam, forgatta a szemét a férfi. Kirúgtak, de vállat vontam, és elmentem éjjeli őrnek egy építkezésre. Aztán egyszer nagyon sokat ittam, felmentem az egyik épülőház ötödik emeletére, és kiléptem. – Hová? – A semmibe. Azt gondolta itt a vége, de egy homokdom megmentette az életem. A lábaim viszont teljesen összeroncsolódtak. Sokáig voltam kórházban, aztán megkaptam ezt. Csapott a kerekes szék oldalára. És azóta így járom a várost. De miért nem mentél haza? Az öreg vállat vont. És most nem lakik ott senki? A fiam és az a másik lakik ott. Hogy hívják? Kicsodát. A fiadat? Sztyepánnak. És a másik neve? Engem Olenka Kravcsenkának hívnak. A mamámat is Kravcsenkának hívják, de ő Irina. Ez az embereknek van vezeték neve. Szótagolta oktató hangon a gyerek. Darédovzenkónak hívnak és a fiamat is. Miért nem mész látogatóba a fiathoz? Mami is mindig elment látogatóba az anyukájához. De nem szerettem oda menni, mert nem lehetett azt mondani, hogy Nagyi, hanem csak Magda. Oleget lehetett nagypapának hívni, de inkább azt mondtam, hogy Oleg. Karácsonykor meg a születésnapomon szoktunk elmenni, Olyankor mindig szépen kellett ülni, és nem szabadott túl sokat beszélni, mert Magda csúnyán nézett rám olyankor. Nem szeretek ott lenni. Valahogy így vagyok ezzel én is, kisegér. Te sem beszélhetsz sokat, és szépen kell ülnöd? Nem. Tudod, még fiatal vagy, hogy elmagyarázzam a dolgot. Sztyepán nem egyedül él ott, és nem szívesen zavarom őket. Tulajdonképpen látni se bírtam azt a házat, miután Galina meghalt. Amíg beteg volt, befogtam a számot, de utána úgy éreztem, semmi keresni valóm ott. ott maradt is, oda vette az, izé, barátját. Azt mondta, hogy elmennek Angliába, és ott fognak összeházasodni. Hogy elmentek-e, nem tudom. Minden esetre jobb hatávol tartom magam tőlük. Jaj, úgy szeretem az esküvőket, csapta össze a kezét Olenka. Voltunk mamival egyszer egy nagy esküvőn, a menyasszony olyan szép kövér volt, mint egy nagy hógolyó. fehér csillámos ruhája volt, mint a mesében. Olenka széles mozdulatokkal mutatta, milyen kövér volt a menyasszony. A hangjában nem volt gúnyolódás. Egyszerűen csak gyönyörűnek tartotta, amit látott. Hát, ez a menyasszony nem viselne hófehér csillámos ruhát. Bárki tudja, tűnődött a férfi. Az biztos, hogy furcsáhatna, ha mégis. – Miért? – suttogta Olenka. – Nem érdekes, majd egyszer elmondom. Már így is túl sokat mondtam. Bekanyarodtak egy sarkon. – Ez az – kiáltott. – Ez az utcánk. Leugrott az öreg öléből, aki alig tudta lefékezni a kerekes széket, nehogy a kislány elessen. Olenka előre futott és kiabált. Ebben az utcában lakom, hallod, Dari? Biztos Andrei is itt van valahol. A férfi alig bírta követni a kislányt, megállíthatatlannak látszott, aztán hirtelen mégis lecövekelt. A házunk, mondta alig hallhatóan, amikor a férfi mellé ért a kerekes székkel. Hiszen tudtad, hogy összedőlt igaz? Olenka bólintott és óriási köncsebb gurult le a maszatos arcán. Nem volt itt a robbanás óta, de itt látta utoljára Andrejt, és ha tényleg összedőlt a ház, akkor a mami igaziból meghalt. Az izzadós doktor néni igazat mondott, a mami elment, nem fogom többet látni. Az öreg tehetetlenül nézte a kislányt, nem tudta, hogy kell megvígasztalni egy ilyen kis emberkét. Hagyta, hogy Olenka álljon még egy percig a porig rombolt ház előtt, majd köhintett egyet. No, kisegír, gyere, ülj az ölembe, nézzünk körül. Hát, ha valamelyik szomszéd tud a te Andrejedről. Finoman maga felé fordította, a könnyes szemekbe nézett. A mamád elment. Talán angyal lett belőle, és most fentről vigyáz rád. Mutatott a sebesen futó felhők fölé. De bárhol is lesz ezután, te folyton látni fogod. Beszélni is tudsz vele. Hogyan? Törölte meg két tenyerével az arcát enka. Az öreg a gyerek szívére tette az ujját. Itt megtalálod, akárhányszor csak rágondolsz. Ha gondjaid vannak, ha egyedül érzed magad, vagy csak el akarod mondani valakinek a gondolataid, ő veled lesz a szívedben. Az én galinám is itt van velem a szívemben, akármikor tudok vele beszélni. Sokáig tartotta, míg rájöttem, hogy így van. Nagy utat kellett megtennem, mire ezt megértettem, és a lábaim is bánják, de már tudom. Neked viszont nem kell ezt az utat végig járnod, mert itt vagyok, hogy elmondjam. Ez így van. Aztán van pótpapád is. Ha megtaláljuk, vele bármikor beszélgethetsz a mamádról, hiszen ő is ismerte, szerette. Majd együtt nevettek a régi történeteken és akkor sokkal könnyebb lesz minden. Olenka bólintott, majd visszafészkelte magát a férfi üllébe. Csöndesen gurultak végig az utcán. Néhány perc múlva azonban megszólalt a kislány. – Darí, akkor te miért nem beszélgetsz Stepannal az anyukájáról? Az öreg nagyot sóhajtott. – Az más, kisegér. Bonyolult. – Talán Sztyepán is szomorú az anyukája miatt, és nem tud veled róla beszélgetni. Megígéred, hogy egyszer elmegyünk hozzá? Fogta könyörgőre. Talán. Most a te dolgodban járunk el. Jól néz körül, hát ha megtalálsz valakit a környéken, akit ismersz. Olenka vállat vont. A kutyás nénit. És az hol lakik? Nem tudom, de mindig szoktunk találkozni, amikor iskolába megyek, és megsimogathatom a kiskutyáját. Nagyon cuki. Úgy hívják, hogy kuksi. Fél óráig tekeregtek az utcán, de egyetlen emberrel sem találkoztak. Olenka nem tudta, hol lakik a kutyás néni. Bekukkantottak a nagy előkertes házak udvarába, de hiába. Csalódottan fordultak vissza, amerről jöttek, amikor az utca végén megjelent Katya asszony a kutyájával. Ott vannak, kiáltott fel Olenka. A férfi most elővigyázatosabb volt, lefékezett, mielőtt Olenka leugrott volna az öléből. A kislány ezúttal elbizonytalanodva áldogált mellette. – Mi a baj, kisegér? Fuss és simogasd meg Kuksit! – Ha ez a néni hívja a kórházat, visszavisznek, hogy odaadjanak egy kedves családnak! – húzódott a szék mögé. – Régen mit gondoltál, kedves néni a Kuksi gazdája? – Olenka vállat vont. – Mami beszélgetett vele, vagy Andrei? Én a kutyát simogattam. Nem tudom milyen. Talán kedves. Az asszony egyre közelebb ért hozzájuk. A felismerés szikrája lobbant a szemében, tenyerét a szája elé emelte. A kiskutya hevesen csóválni kezdte a farkát az ismerős láttán. – Jó napot! – köszönt a férfi a közeledő asszonynak. – Jó napot! – az asszony szinte suttogott. Olenka! 5. Andrej egész nap gyalogolt. Egy metróállomáson feltöltötte a telefonját, vett egy szendvicset az automatából, leült egy szabad székre, hogy elfogyassza. Körülötte nyüzsögtek az eligazításra váró ukrán katonák. Andrei elővette a kinyomtatott fotókat, mert még nem volt ideje, hogy végignézze őket. Az első nap készítette a képeket a kórház felé tartva, mikor még nem tudott Olenka szökéséről. Az egyik képet nézte, amit éppen ebben a metro aluljáróban fotózott. A rengeteg embert a székeken, a földön, csomagokkal, síró gyerekekkel. Aztán közelebb emelte a szeméhez. Az automata mellett, ahol most ő ült, egy apró sárga pizsamás kis alak kucorodott össze, kezében hatalmas papucsal. Andrei alig hitt a szemének. Bár még mindig kevés, pontán emléke volt a kislányról, csak ez a néhány, ami a képek alapján felvillant az agyában, de biztos volt benne, hogy Olenkát látja a képen. A fenébe, kiáltott fel bosszusan. Többen oda kapták a fejüket a katonák közül. Ekkor megszólalt a mobiltelefonja. A nővére hívta. Épp jókor, hiszen szinte minden pénze elfogyott, amit legutóbb küldött. Remélte, lesz valami hír az ideiglenes útlevéről. Nem érezte biztonságban magát a papírok nélkül. Egyetlen okmánya a fotós igazolványa volt. – Andrei? – kérdezte a nővére. Ki más lenne? Ez egy mobil? vakkantotta bosszusan. Jól van, nem érgelődj. Nem miattam kerültél ilyen helyzetbe. Bocsáss meg, csak épp most találtam valamit, amit észre kellett volna vennem néhány napja, és ami nagyon fontos. Miről beszélsz? Elég drága a hívás. Sikerült elintézni az ideiglenes útlevelet? Még nem, de szükség volna hozzá rólad egy fotóra. Tudsz küldeni? kérdezte sürgetően az asszony. – Ma küldjem, vagy ráértek napra? – hangzott a szarkasztikus felelet. – Háború van, a postára alig ha számíthatunk, főleg Moszkva felé – tette hozzámorogva. morogva. – Készíts egy képet, és küld el a telefonon, majd én kinyomtatom – tanácsolta Valeria. – Igazad van – felelte a férfi, és a hangja kissé nyugodtabb lett. – Vigyázz magadra, tesó, és… Megszakadt a hívás. Andrei káromkodva eltartotta magától a mobiltelefont. Ekkor lépett oda hozzá egy ukrán tiszt. Te! Bökött felé a fegyverével. Nem egy kibaszott western filmben vagyunk. Ne adonásszom felém a fegyverével. Förmet rá Andrei. A tiszt rászegezte a puskát. Igazolványt. andrei már több katona vette körbe. Ráeszmélt, Jobb lesz visszavenni a hangnemből, és felemelte a kezét. – Fotós vagyok! – majd az oldalán lévő táskára mutatott. – Igazolványt! – üvöltött a férfi. A fiatal tiszt szemében dűparázslott, mert oroszul hallotta beszélgetni ezt a férfit a mobiltelefonján. – Sajnos nincs. Felrobbant a ház, amelyben a mennyasszonyommal laktam, és… – Orosz vagy! Mi a neved? – Andrei Szokolóv! Orosz vagyok, de évek óta ítélek a... A katona meglökte a fegyverrel, hogy a falnak esett. Ekkor már az összes unatkozó katona félkaréban állt körülötte. Mögöttük kisérteties zöld reklámfények villóztak az aluljáró faláról. Andrei látta a katonák szemében a gyűlöletet. Végre találkoztak az ellenséggel, aki ugyan civil, de biztosan valami köze van ehhez a háborúhoz. Őket besorozták, elszakították a családjaiktól, akik most menekülni kényszerülnek. Ki tudja, mikor látják egymást. Némelyik katona alig 18 éves, eddig csak a háborús filmekből tanulhattak katonáskodást. Mégis harcolniuk kellett. Andrei most az egész orosz nemzetet, sőt, Putyint testesítette meg számukra. Andrei fotós ösztönével érezte, ez kihagyhatatlan pillanat, bármennyire is sarokba van szorítva. Megcsinálja a fotót, ha az életébe kerül is. Felemelt kezében ott volt a telefon. Megnyomta a gombot. Ugyanebben a pillanatban kattantak a kibiztosítók a fegyvereken. Elrántották a faltól, a telefon kiesett a kezéből, és becsúszott a szendvics automata alá. Ki akarta rántani a karját a szorításból, ellenállt, de végül ütést érzett a tarkóján, is elernyett. Alina A tizenkét órás szolgálatból tizennyolc lett, olyan sok sebesült érkezett a kórházba. Az orvosi szobában pihent egy órát, de kiméletlenül felébresztették, pontosan a 60. percben. Lehúzott még hat órát. Dr. Adamovics végül hazakülte, látta rajta, nem sok kell, hogy vég kimerültségében a behozott sérültek mellé ájuljon. A nővérszállás nem volt messze, de mivel késő délután volt, jobbnak látta, ha metróval megy egy megállót, mert így gyorsabban hazajut. Fáradtsága ellenére gyorsan szette a lábát, mert nem akart egy esetleges újabb bombázáskor az aluljáróban rekedni. Egy ágyra volt szüksége, és legalább nyolc óra pihenésre. A mozgó lépcső nem működött, így gyalog indult lefelé, de visszalépett, mert egy csapat katona igyekezett felfelé a lépcsőn. Úgy tűnt, nagyon siettek, valakit hurcoltak magukkal. húzódott előlük, hogy elengedje őket. Ekkor pillantotta meg a katonák gyűrűjében Andrei Szokolovot. Őt trán szinte húzták maguk után a lépcsőn, mert a férfi nem volt magánál. Feje hátra csuklott, szája véres volt, a vállán lógó fotóstáskából Olenka kék nyusziának füle ki. A katonák kiabáltak vele, hogy álljon talpra, de úgy tűnt, Andrei nem hallja őket. Alina szájához kapta kezét rémületében, szíve a torkában dobogott. Tennie kell valamit, mert Andrejt meglincselik, hiszen orosz, és nincsenek hivatalos okmányai. – Kérem! – kiáltotta és felemelte a kezét, hogy észrevegyék, majd még határozottabban megismételte. – Kérem, álljanak meg! – kiáltása meglepte a felbőszült csapatot. Alina kigombolta a kabátját, hogy látszódjon a kórházi egyenruhája. Talán van annyi becsülete az egészségügyi dolgozóknak háború idején, hogy odafigyeljenek rá. A katonák megálltak. Álljon félre, hölgyem, mondta az egyik. Mit akarnak ettől az embertől? Alina hangja remegett. A tiszt, aki igazoltatta Andrejt, most előre lépett, és vádlón az ájult Andrej felé mutatott. Ez egy orosz. És ha orosz, rengeteg orosz él Ukrajnában. És több millió határon túl, emelte fel a hangját. Nem hiszem, hogy magyarázattal tartozom önnek, mert letartóztattunk egy kétes egyént, mordult a férfi, és idegesen körülnézett. Az aluljáróból emberek szálingóztak fel, és hallgatták a párbeszédet. ez felháborította. Nincs egyedül. Hallani fogják, amit mond. Szégyeljék magukat, kiáltott a lány, és maga sem értette, Miből meríti a bátorságát? 18 órát dolgoztam, hogy a támadások miatt megsérült embereket ellássam. Hullafáradt vagyok, és lehet, hogy egy óra múlva vissza kell mennem, mert jönnek a rakéták, és újabb sebesültek kerülnek a kórházba. Én ismerem ezt az embert. A neve Andrej Szokolov nem putyinnak hívják. Nincs katona ruhában, de még abban is lenne. Azt hallottam, úgy küldi őket az őrült harcolni, hogy azt sem tudják hová, miért mennek. Némelyek azt hiszik, hogy gyakorlatra küldik őket. A tiszt felemelte a kezét, hogy elhallgattassa a lányt. A többi katona morgolódni kezdett, az gyűlt emberek véleménye is hallhatóan megoszlott ebben a kérdésben, de Alina folytatta. Ez a férfi két éve él Kijevben és nem rohant haza, amikor ez a háború elkezdődött. Egy rakéta lerombolta az otthonát, megölte a mennyasszonyát. A kislánya megszökött a kórházból, ezért van egész nap az utcán, hát ha megtalálja a gyereket. A civilek sajnálkozó hangja hallatszott, innen-onnan elhangzott a túlkapás kifejezés. Megértem, hogy az önök idegei is pattanásig feszültek, és tisztelem, hogy igyekeznek megvédeni az otthonunkat, de nem ez az ember az ellenség. A tiszta az embereire nézett, akik most elbizonytalanodva kétségekkel a szemükben néztek a fejjebb valójukra. A tiszta azonban meg akarta őrizni a tekintélyét, ezért így felelt. Köszönöm, hogy felvilágosított ennek a személynek a kilétéről. Ettől függetlenül elvisszük, és ha igazolni tudja magát, lehet, hogy ügynök. Sokat lekapcsoltak az utóbbi időben, akik évek óta itt éltek. Kérem, hagyja, hogy végezzük a munkánkat, és menjen haza! mondta enyültebb hangon a lánynak. Ez a férfi nem ügynök, a gyerekét keresi, inkább segítenének neki ebben, ahelyett, hogy bántalmazzák. Így kell bánni minden gyanús emberrel, anélkül, hogy megbizonyosodtak volna a kilétéről. Mit fog ehhez szólni a külföld, amikor a médiában olvassák? Nem fogják olvasni. Ó, dehogy nem, mondta Alina elszántan, és felemelte a mobiltelefonját. Többe helyeseltek, de voltak, akik a katonáknak adtak igazat. Alina folytatta. Most engem is megvernek és magukkal visznek. Nehogy elújságoljam a külföldi ismerőseimnek, mit láttam? A tiszt összeszorította a száját, szeme megvillant. Megfordult és intett a katonáknak, hogy induljanak. Alina kétségbe esett próbálkozása úgy tűnt, kudarcba fulladt. Legalább azt mondja meg, hová viszik. Értesítenem kell, ha megkerül a kislány, különben halára aggódja magát. A tiszt lediktálta a címet, majd a valamelyest feleszmélt Andrejt közrefogták és elindultak vele. Kevésbé durván ráncigálták, két katona támogatta. Az emberek méltatlankodva vagy helyeselve szétszélettek. Alina ordítani szeretett volna hiszen ezek az emberek a honfitársai, katonák, akik védik a hazájukat. Tudta, a katonák idegei is pattanásig feszülnek, hiszen ők is csak emberek. Akaratuk ellenére katonaruhába kellett bújniuk, és elszakították őket a családjuktól. Sokan közülük nem látták még saját szemükkel az ellenséget, de a harakhoz elég egy szikra. Azt hallotta sok olyan orosz él Ukrajnában, aki szívesen harcolna ezért az országért, de az ukrán katonaság nem engedi őket be a sorai közé. Az ukrán 18 év feletti ukrán férfiakat viszont kíméletlenül besorozzák. Remélte, hogy miután elmondta a katonáknak, ismeri Andrei Szokolovot, kíméletesebben fognak bánni vele. A címet, ahová a férfit vitték, feljegyezte a telefonjába. Elhatározta, Alszik egy kiadósat, és holnap elmegy erre a címre. Magda Egy percre sem hunyta le a szemét éjszaka. Mindjárt itt a temetés, és Olenka eltűnt. Mit fog mondani az embereknek? Tegnap átfutott a fején, ha megkerül a gyerek, magukhoz veszik. De mégsem. Nem akarja hátralévő életét azzal tölteni, hogy aggódik a kislány miatt. Pláne, hogy ilyen szögdösős, makacs fajta. Akárhogy is, de legalább biztonságban szerette volna tudni. Biztonságosan, messze tőlük, természetesen. Rájött, hogy a hiúságán esett csorba, mert a gyerek nem a karjaiba, amikor a kórházban meglátogatták. Ha ő igyekezne is jó képet vágni, az első ellenszegülésnél haragossá válna. A gyerek talán megint elszökne, és végig utána az egész kievet, aztán jönne a problémás kamaszkor. Azt már nem. Senki nem válik varázsütésre nagymamává, ha szó valódi értelmében, ahogy az unokáknak sem muszáj ragaszkodniuk a nagyszüleikhez. Oleg békésen szuszogott mellette, ő bezzeg nem töri ilyesmiken a fejét. Akár egy istenség feláll a katedrára, és osztja az észt. Ami az egyetemen kívül történik, apróság csupán. Egy mondattal megoldja a dolgot. Ez a kislány az unokánk, csak ő maradt nekünk Irinából. Irina sosem szökött volna el. Épp elálmosodott, amikor megszólalt a sziréna. Furcsa, hogy lassan ez is hozzá tartozik az életükhöz. Az ember mennyi mindent megszokik. Persze félt, hogy mire feljönnek az óvóhelyről, az otthonuk megsemmisül, mint irináé. Vajon akkor miért nem szóltak a szirénák? Nekik legalább van esélyük menteni az életüket. Gondolta, miközben kabátot húztak, felvették a készenléti táskát az ajtó mellől. Elindultak a szomszéd szálloda alatt kialakított óvóhely felé. Olyan közel csapott le a rakéta, hogy alattuk megremegett a föld, a légnyomás a falnak taszította őket, szemükbe éles fény hasított, törmelékek repültek a levegőben, akár a lövedékek. Oleg levegőért kapkodott, de nem volt ideje megkeresni az inhalátort. Összegörnyedve kapaszkodtak egymásba, fejük fölé védőpajsként emelve a táskát. A járda megroppant, víz lövelt a magasba, eltalálva a felső vezetéket, ami szikrázni kezdett. Emberek hasaltak a földön, kezükkel védve a fejüket. Egy nő sikoltozott a közelben, véres fejű, öt éves forma kisfiát ölelve. Oleg egyre gyorsabban kapkodta a levegőt, Magda remegett a félelemtől, de kikotorta a férfi kabát zsebéből az inhalátort, és a szájára nyomta, mintha egy gigantikus, pattogatott kukorica készítőgép dolgozna. Távolról folyamatos apró robbanások hallatszottak. A szüneteket jajveszékelés és siréna hangja töltötte meg, majd a robbanások elhallgattak, de a nyöszörgés, jajgatás, sírás felerősödött. Magda kinyitotta a szemét. Az időközben felbukkanó nap mindent vörösre festett. Ruhájukat bevonta a finom szürke por, körülöttük törmelékek, kidölt villanyoszlopok. Sercegő vezetékek a folyamatosan feltörő vízben. A víz lassan feltöltötte az út közepén húzódó hatalmas törésvonalat. Az asszony még mindig jajgatott a gyerekkel a kezében, a másik oldalon néhány ember felállt, de sokan fekve maradtak, megsérültek a szerte szétrepülő törmelékek erejétől. A szálloda, ahová igyekeztek, eltűnt a föld színéről. Fokhíjas falai közt átsütöttek a nap első sugarai. Magda felállt, leporolta ruháját. Ekkor vette észre, hogy Oleg ugyanabban a pozícióban van, mint néhány perccel ezelőtt, összegörnyedve fejét a térdére hajtva. Oleg! hajót lehozzá és megérintette a karját. Siréna hangja közeledett. Mentők vagy tűzoltók nem lehetett tudni. A kisfiát ölelő nő jajveszékelt, zokogott. Néhányan mozdulatlanul feküdtek a földön. A víz egyre jobban zubogott, a kráter nőttön nőtt. Nagy robajjal ledölt a szálloda egy megmaradt fala, újra szürke por lepte be az utcát. A napsugár közömbös ragyogással ömlött szét a káosz felett. Oleg! Kiáltott a férjére Magda. Lehajolt, hogy kivegye kezéből az inhalátort. A férfi karnya ernyetten hullott maga mellé, lassan az asszony lábának dőlt, szeme ágra nyitva nézett a semmibe. – Oleg! – sikította Magda. Megrázta a férfi vállát, aztán lecsúszott mellé a járdára, és átölelte az élettelen testet. Magára maradt. Olenka Miután megígértették vele, hogy nem hívja a kórházat, sem a rendőrséget, Katya asszony beinvitálta őket a házba. Mindent elmondott, amit Andrejről tudott, kivéve, hogy az emlékezett kiesés miatt csak képről ismerte Irinát és Olenkát. Látta a kislányon, hogy csügg minden szaván, ami a férfiról szól, így jobbnak látta ezt elhallgatni. A kislány is elmesélte, mi történt vele az elmúlt két napban, és a szomszéd néni, hol a fejét ingatta, hol sörnyülködött. Az asszony főzött, több szemére. Remélte, Andrei felbukkan, hiszen eddig minden nap benézett, vagy legalább telefonált. Megpróbálom felhívni, hát ha épp a közelben van. Olenka hevesen bólogatott és bizakodva nézett az asszonyra, de hiába csöngött ki a telefon, Andrei sajnos nem vette fel. Talán fontos dolga van, vagy lenémította a készüléket, mondta Darí, halkan, mikor az asszony már a tizedik alkalommal nyomta meg a hívógombot a telefonján. Lehetséges, sóhajtott katja, és a telefont az asztal közepére tette. Tisztálkodás és a kiadós vacsora után a kislány bóbiskolva ült az egyik széken. Most felélénkült, de a csalódás kiült az arcára. Darí észrevette, és így szólt. Olenka, mi lenne, ha itt maradnál, Katya Néninél? Aludnál egyet, Andre is hamarosan eljöhet, szóval itt több esélyed van, hogy találkozzatok. A kislány az asszonyról az öregre nézett, és megrázta a fejét. Katja aggódott, hogyha Olenka nála marad, mi lesz, ha megszólalnak a szirénák, és el kell menniük az óvóhelyre. Neki sajnos nem volt használható pincéje. A ház pincéjébe mentek, akik a közelben laktak, és még nem menekültek el az otthonukból. Ráadásul a rendőrség keresi a gyereket, vissza kell mennie a kórházba. Az öreg az asszonyra nézett. Látta, hogy Katya nem tartja jó ötletnek, hogy Olenka nála maradjon. Meg kell keresnünk a papát, mosolyogta a kislány, és a karjára fektetett fejjel ismét szunyókált. Kedves Daril, szerintem sem jó ötlet, hiszen másik házúvó helyére kellene vinnem a gyereket, ha újra jönne a bombariadó, szólt Katya, és zavartan félrenézett. Az utcán még veszélyesebb, válaszolt komoran a férfi. Az asszonynak felcsillant a szeme. Van egy telefonszámom, ami nem a kórházi. Egy nagyon kedves nővér hagyta itt, ő is kereste a kislányt. Itt volt személyesen. Alinának hívták, és Alina! kiáltott fel Olenka. Szóval felhívhatom anélkül, hogy a kórház megtudná, hogy Olenka itt van. Az öreg bólintott. Nem akart elmenni anélkül, hogy tudná, a kisegér jó kezekben van. Szívén viselte a gyerek sorsát, sőt, mogorvasága is felengedett a közelében, hiszen olyan vidám, okos kislány. De veszélyben voltak minden percben. A kijevi utcák nem a legbiztonságosabb helyek egy kisgyermek számára manapság. Csoda, hogy eddig egy karcolás nélkül megúszták. Az asszony sietve kikereste a lány számát a telefonos füzetéből. Hiába az idős emberek megmaradnak a régi szokásaiknál. Bár volt mobilja, amely eltárolta a számokat, ő külön felírta őket egy telefonregiszterbe. Hosszan csöngött a készülék, mire egy ámos hang felvette. Igen? Katya Vercenka vagyok, Olenka szomszédja. Emlékszik rám? Igen, igen. Jó napot, vercenka asszony. A hang felé kisé, bár még mindig nagyon fáradtnak hallatszott. Történt valami? Igen, nagyon is. Olenka itt van nálam. Hogy mi? Olenka ott van? Egyedül oda talált? Egy kedves ismerősével jött, akivel nemrég találkozott. Mosolygott az öreg felé. Már is oda megyek. Szerintem ráér reggel, hallom a hangján, hogy nagyon fáradt. Tud valamit esetleg Andrejről? kérdezte a nő. Hát, sajnos tudok, de inkább nem most mondom el. Ne szóljon semmit Olenkának. Andrej sajnos bajban van, elvitték a katonák. Majd személyesen elmesélem. Elég hosszú műszakon volt, ma már úgysem tehetnék semmit. Reggel az első utam önhöz vezet, úgyis csak délre megyek dolgozni, válaszolta csüggetten a lány. Vercsenka asszony szeme kikerekedett, de tudta, hogy Olenka is az öreg lesi minden szavát, így megpróbált nyugalma erőltetni a hangjára. Rendben, Alina, köszönöm, hogy idejön. Akkor majd reggel beszélünk, fejezte be a beszélgetést, majd remegő kézzel letette a mobiltelefont az asztalra. – Reggel idejön! – mosolyt erőltetett az arcára. Sajnos nagyon hosszú műszakja volt, és muszáj kialudni a magát. Ma már sokat úgysem tehetünk. – nézett ki az ablakon a sötétbe. – Hurrá! Nagyon szeretem a Linát! Ő a legjobb barátom rajtad kívül, Dari, Átfogta az öreg vállát, és puszit nyomott a ráncos, bozontos arcra. A férfik rákogni kezdett és megveregette a gyerek hátát. – Nem aludnál egyet, kisegér? – Igen, igen, gyere, kislányom, van itt egy kényelmes ágy. Kuksi is odabújik melléd, és alszotok egy nagyot. Szólt katja a kislányhoz. Olenka bólintott. Érezte, hogy olmos fáradtság vesz rajta erőt, hiszen napok óta csak rövid időre tudott elaludni, nem éppen a legkényelmesebb helyzetekben. Magához szorította a kék papucsot, és követte Katya asszonyt. Hát, én most elmegyek? Már úgy is túl sokáig maradtam. Köszönöm a vacsorát. Nagyon finom volt, mondta Darí katyának, amikor az asszony visszatért a konyhába. Katya hosszan nézett rá. Várják valahol? Hogyan? Hol várnának? De nem szeretnék zavarni. Tudja, Olenka mennyire zaklatott lenne, ha itt hagyná? Hiszen megígérte neki, hogy vele marad. A férfi felhúzta a vállát, nem tudta, mit csináljon. Nem szívesen szekte volna meg az ígéretét, amit a kisegérnek tett, de zavarni sem akart senkit. Darí, maradjon reggelig! Nem szeretném, ha Olenka pánikba esne, amikor felébred, és innen is elfutna mielőtt Andrei ideér. Szívesen látom, a nappali kanapéján elalhat, ha ki tud szállni a kerekesszékből. De segíthetek is, ha kell, mondta az asszony. Egyedül élek, el tudom látni magam. Elfogadom a kedves invitálását, nem is magam, hanem a kisegér kedvéért. Szeretném őt biztonságban tudni. Ahogy én is, mosolygott katja asszony. Andrej A szoba berendezője jó módú ember lehetett, aki szerette a drága, antik bútorokat, modern, minimál stílusú berendezéssel keverni. Andrei egy Chesterfield barna régi bőrfotelben ült, szemben egy arany oroszlán lábakon álló üvegasztallal. Órák telhettek el, legalábbis úgy érezte. Amikor idehozták, leültették és elítettek egy pohár vizet, egy papírt és egy tollat. Azt mondták, várjon itt, és ha összeszedte magát, írja le kicsoda, és miért tartózkodik Kievben. Nem sokára jön valaki, és beszél vele. Egyetlen világítás volt a helyiségben, a szoba egyik sarkában egy félbevágott mandula alakú szobai csobogó, amely hol zöld, hol piros fénye világította meg a szoba fehér falait. Leírt mindent, amit publikusnak vélt magáról. Megdörzsölte tarkóját, mert a feje még mindig fájt. Kábult volt, amikor idehozták, nem látott és hallott semmit, itt ébredt fel. Halványa emlékezett, hogy a telefonja kicsúszott a kezéből, mikor félelmén felül kerekedett a fotósénye, és lekapta a szemben álló katonákat. Sajnálta volna, ha az elmúlt napokban készített több száz kép elvész. Talán megtalálja, ha más nem találta meg azóta. Feltéve, hogy kiutinnem valaha, mert órák teltek el, és semmi sem történt. Kíváncsi volt, mit tehetnek vele papírok nélkül. Kitoloncolják? Nem hinni? bár ki tudja. El akart menni Irina temetésére, és megszerette volna találni Olenkát. Felsej lett a fotó, amit az aluljáróban készített, a kislány ott kucorgott az automata mellett, ő pedig nem vette észre. Bosszantotta a tudat, hogy szinte mellette ment el. Hirtelen eszébe jutott, mikor azt játszották, hogy ő egy vakember, és Olenkának kellett hazavezetni az iskolától. Ezt azért találta ki, hogy a gyerek megjegyezze a hazafelé vezető utat. Irina jó ötletnek tartotta. Irina. Ezek szerint visszatért néhány közös emlék. Felugrott, de gyorsan le is ült, mert fájdalom hasított a fejébe. Próbált minél több emléket felidézni, de mintha a tenyerébe gyűjtené a vizet, mahogy valami derengett, azonnal kifolyt az újai közül, hiába kapott utána. Nem erőlködött, megpróbált ellazulni. Néhány perc múlva Olenkarca élesen megjelent előtte, de nem a fotókról, hanem szétpukkanó emlékbuborékok formájában. Irina aranyszínű haja szétterült a sötétkék párnán. Reggelente sokszor némán nézte a gyönyörű nőt. Meghalt. Hiába tért vissza néhány emléke róla, soha többé nem fogja látni. Megborzongott, ahogy kinyílt az ajtó, és a húzat lesöpörte a fehér papírt az asztalról. Villanyfény árasztotta el a szobát, hunyorogva próbált hozzászokni a hirtelen világossághoz. Magas, középkorú férfi lépett be civilben. Fekete póló feszült a karizmain, Szürke adrág, vászoncipő volt a öltözéke. Őszes, rövidre nyírt haja csillogott. Jó estét, Szokolov úr! Hangja nyájas volt, és alig hallható. Jó estét! Tudom ki maga. Nem gondoltam volna, hogy ilyen fontos vagyok, hogy személyesen Kiev polgármestere foglalkozik velem. Nevette el magát Andrei. Nos, megosztjuk a munkát az efféle feladatokban. Most én vagyok az ügyeletes. A férfi mosolygott és magához vette Andrei írományát. Sajnálom, ha a kézírásom macska látszik, de ez a gyenge világításnak köszönhető. Semmi gond, mondta a polgármester, miközben leült és olvasott. Majd egyenesen Andrei szemébe nézett. Bocsánatot kérek az eljárásért, amelynek áldozatául esett. A katonák is emberek, és a jelen helyzetben előfordulhatnak túlkapások. Mindazonáltal szeretném kideríteni itt léte okát. A tiszt, aki jelentett nekem, azt mondta, ki abált velük. Ez elég indok arra, hogy leüssenek és önelé hurcoljanak. Nem mondom, hogy nem szerettem volna régóta találkozni fiatalkorom egyik idoljával, de nem ilyen körülmények között, válaszolt szárazon Andrei. Igazán sajnálom, hogy így alakult, válaszolt Klicskó. Mindent leírtam, amit tudni kell rólam. Sajnos okmányokkal nem szolgálhatok, ha csak nem elégszik meg egy fotós igazolványjal. A többi papíromat alá temette a ház, amelyben a mennyasszonyommal és a kislányával éltem. Borzasztó lehet ez a veszteség. Csóválta meg a fejét a polgármester. Ismertem Irina Kravcsenka munkáit. Legalábbis a médiából, az újságokból. Személyesen nem volt szerencsém találkozni vele. A gyermeket kinél helyezték el. Olenkának csak én maradtam. Tudja, Irina nem tartott túl szoros kapcsolatot a szüleivel. Elgondolkodott, hogy ez most hogyan jutott az eszébe. Mint a teljesen természetes lenne, hogy emlékszik Irina és a szülei kapcsolatára. Folytatta. Kórházba kerültem, miután megsérültem a robbanásnál. Olenkát is bevitték egy másik kórházba. Nekem kiesett két év az életemből, mikor felébredtem. Az orvostól és a nővéremtől tudom, mi történt, és kit veszítettem el. A gyermek viszont megszökött a kórházból, naponta járom a várost, hát valahol megtalálom. A rendőrség természetesen ugyancsak keresi őt. Elővette a fotókat rejtő borítékot, és megmutatta. Látja, ezeket készítettem az elmúlt napokban. A telefonom valahol elveszett, így még azokkal sem tudom tartani a kapcsolatot, akik segítenek a kislány felkutatásában. Klicskó sajnálkozva bólogatott. Borzasztóan sajnálom. Végignézte a fotókat, majd visszaadta őket. Láttam már régebben is néhány munkáját, az imént pedig megnéztem az interneten fellelhető képeit is, és ezek igazolják ön, Szokolov úr. Remélem, ez az incidens nem rengeti meg az ukrán népbe vetett hitét, hiszen ebben az időszakban mindenkire szükségünk van, aki szimpatizál velünk és segít megvédeni az országunkat. Emberek vagyunk, tévedünk, klicskó úr. Bár nem mondom, hogy a mód, ahogy a katonák begyűjtik a véleményük szerint kétes elemeket, a legszimpatikusabb számomra vagy a világ számára, ha tudomást szerez róla. De igyekszem tenni maga ezen és arra fókuszálni, hogy az itt élő emberek sorsát a menekülőket, a háborús árvákat, lebombázott otthonokat ismerjék meg a fotóim által. Köszönöm, igazán nagy lelkügesztus öntől. Lehetek valamiben a segítségére? Hát, ha elmehetnék a vécére, az nagy megkönnyebbülést jelentene, nevetett Andrei. Ez a csobogó a háttérben igazán hatékony kínzóeszköz. Klicskó nagyot nevetett. Kiállítok egy engedét, hogy ne kerülhessen sor újra a majhoz hasonló félreértésre addig, amíg beszerzi az okmányait. Ez jól jönne. Köszönöm. Kezet fogtak. Mire megkapta az engedélyt, éjjel kettő is elmúlt. Egy autó visszavitte a metroállomáshoz, ahová kérte. Lerohant a lépcsőn, az aluljáró újra tömve volt emberekkel. Odaverekedte magát a szendvics automatához, és benézett mögé. A telefon ott várta. Egy kölcsön kapott esernyővel meghosszabbítva a karját, sikerült nagy nehezen kikotorni. A kijelzője megrepett, de működött. Az első képen a kisé homályosan, ferdén a háttérben a sejtelmes, zöld fényjel, de látható volt a csapat, aki nemrég dühösen körbevette őt. Elküldte a BBC-s ismerősének ezzel a felirattal. Az ukrán hadsereg mindenre elszánt küzdelemre készül, nem adja meg magát. Több nem fogadott hívása volt Katya asszonytól és Alinától. Gondolkodott, merje-e őket ilyenkor visszahívni. Úgy döntött, korán reggel teszi meg. Már éppen elindult felfelé a lépcsőn, hogy elgyalogoljon a félórányira lévő bérelt szobájába, mikor megszólaltak a sirénák. Lent maradt az aluljáróban, megvárta a bombariadó végét. Remélte, nem lesz nagy pusztítás, és Olenka valahol, valakivel, biztonságos helyen vészeli át. Alina A siréna hangjára ébredt és mintha megmozdult volna alatta a föld, megremegett a ház. Valószínűleg nem ébredt fel a riadóra azonnal, mert nagyon mélyen aludt. Kóvályogva összeszedte magát, és a nővérszállás alatt meghúzódó, alagútszerű pincehelyiségbe sietett. Több mint egy óra volt, mire fel lehetett menni. Szerencsére az épületben nem esett kár, de távolabb, több helyen is füstfelhő, port takarta el a vöröses fényben úszó láthatárt. Felkelt a nap. Mire összeszedte magát, megszólalt a telefonja. Antónia az ügyeletes főnővér volt. Kedvelték egymást, jól összedolgoztak, ha egyforma volt a beosztásuk. Tudom, hogy csak déltől kezdesz Alina, de szükség van rád. Most hívott Adamovics, rengeteg a sebesült. Tíz perc múlva felveszlek a szállásnál, nem kell jönnöd. Rendben, válaszolt csüggetten a lány. Tudta, szükség van rá, így nem ellenkezett. Vercsenka asszony számát hívta, bár hajnali fél hat volt, sejtette, később nem nagyon lesz alkalma telefonálni. – Alina! – suttogta az asszony a vonal másik végén. – Hogy vannak? – kérdezte aggódva a lány. Minden rendben, köhögött katya. Bocsánat, kicsit poros a levegő. Most értünk vissza a házba. Nem messze van az óvóhely, ott vészeltük át a bombázást. Olenka és Darí is rendben van. Darí, kérdezte Alina. Ő viselte eddig gondját a kislánynak. Nagyon rendes ember. Halkította le hangját, még jobban az asszony. Á, értem. Azért telefonálok, mert sajnos nem tudok oda menni. Behívtak a kórházba, rengeteg a sebesült, szükség van mindenkire, aki él és mozog. Sajnálom, mondta Katya asszony szomorúan. Van valami hír Andrejről, Most már szinte suttogott. Alina nagyot sóhajtott, hiszen arra a felírt címre is el akart menni ma reggel. Sajnos nincs, de ne aggódjon, kérem, nem történhet komoly baja. A huszonegyedik században vagyunk, nem a második világháborúban. Hát persze, persze, jött a válasz. Katya, ahogy tudok, oda megyek, bármikor is végzek ma, utána fogok nézni Andrejnek is. Bármi van, csak hagyjon üzenetet a telefonomon. Nem vagyok biztos, hogy fel tudom venni napközben. Kérem, vigyázzanak magukra, és el ne engedje a kislányt. Eszemben sincs, nyugodjon meg, vigyázok rájuk. Hálásan köszönöm. Alina nehéz szívvel tette le a telefont és kinézett az ablakon. Antónia autója már az épület bejáratánál állt. Lesietett és beszállt. Rajta kívül három kollégája ült az autóban. Megszólalt a telefonja. Mikor meglátta a hívót a kijelzőn, megdobbant a szíve. Elnézést kért a többiektől és fogadta a hívást. Igen? Alina, jó reggelt! Elnézést, hogy nem hívtam vissza, de furcsa dolog történt velem. Tudom, ott voltam, amikor... Valóban. A férfi hangja meglepet volt. Most nincs időm, majd elmondom, ha egyszer találkozunk. Mondja, jól van? Jól vagyok. Csalámba nem üt a Nevetett. Nevetett. Amilyen hamar csak tud, menjen a szomszédasszonyához. Nem mondhatok többet, mert a többiek is ismerték Olenkát. Ha rájönnek... Tudja, hol van a szökött kislány, akit a rendőrség is keres, megütheti a bokáját. Hű, de titokzatos! Remélem ez az, amire gondolok, mondta Andrei izgatottan. Igen, vigyázzon magára, később beszélünk. Most a kórházba kell mennem, mert a reggeli bombázás miatt rengeteg a sérült. Köszönök mindent, mondta Andrei halkan. Viszlát, bontotta Alina a hívást. Valakinek nagyon kipirult az arca, nevetett mellette Antónia. Nem is tudtam, hogy új udvarlód van. Alina zavartan nevetett. Nem, nem az udvarlóm, csak egy jó ismerős. Nagyot sóhajtott, majd megigazította egyenruhája gallériát. Szerencsére a kórházhoz értek, így nem volt több idő a kérdezősködésre. A kórház környékén káosz uralkodott. Több mentőautó is vesztegelt, hogy sorra kerüljön, és a sérülteket bevihessék az épületbe. Nem volt elegendő mobilágy, mert a szállítóeszközökön is betegek feküdtek a folyosókon. Volt, aki a saját lábán bicegedbe, vagy a kezében vitte gyermekét, támogatta férjét, feleségét. Alina beruhant az épületbe, fertőtlenített, és azonnal a munkához látott. Hirtelen meglátta Magda Kravcsenkát az egyik folyosón, egy kinyitható műanyag széken. Épp a lábát kötözte be valaki. Az asszony mereven ült, szinte kataton állapotban hagyta, hogy az ápoló tegye a dolgát. Kravcsenka asszony! lépett közelebb Balina, de Magda nem nézett rá. De jó, hogy ismered, szólt a kollégája. Hiába kérdeztem, nem tudta megmondani a nevét. Kravcsenka asszony, egyedül van? – kérdezte Alina. – Megöltem. Magda ennyit mondott, és nem vette le a szemét a szemközti fal egyik pontjáról. – Kicsodát? csodát? – hajolt le hozzá Alina. Sejtette, hogy komoly trauma érte az asszonyt a bombázáson kívül is. Egyetlen találkozásuk alkalmával, finoman szólva, nem volt kellemes benyomása róla. Úgy ítélte meg, hogy kravcsenka asszony Határozott, erős jellem. Ugyanakkor mindig másokat okol a hibákért, ítélkezik, mielőtt megismerni a körülményeket, és lekezelően beszél mindenkivel, aki nem ér fel az ő szellemi magasságaihoz. A férje sokkal normálisabbnak tűnt. Elfelejtettem kicserélni az inhalátorát, mondta Magda alig hallhatóan. Kinek? Magda nem válaszolt. Elrántotta a karját, mielőtt az ápoló fájdalomcsillapító injekciót adhatott volna neki. Az vállat vont és felállt. Elég csúnya sérülés van a bala a sólápszárán, arrébb a linát. A férje megfulladt, asztmatikus rohama volt, a bombázást az utcán vészelték át. A lány bólintott, sajnálta az öreget. Figyeljetek rá, nehogy elmenjen, súgta oda a kollégájának. A társalgóban vannak az első segére váró betegek, odaültetem és rajta tartom a szemem. Ma úgyis egész nap ez a munkám. Tarts ki! mosolygott bátorító lina. Vetett még egy pillantást Magdára, majd elsietett. Órákkal később, amikor volt tíz perce, visszament megnézni. Magda Kravcsenka ugyanabban a pozícióban ült, mint reggel. Mereven maga elé bámult, és nem reagált semmire. Alina oda ment hozzá, lehajolt és az arcába nézett. Az unokája megkerült. Jól van, suttogta. Magda lassan Alina arcára emelte a tekintetét, de nem szólalt meg. Andréinek is elmondtam, és valószínűleg már reggel találkoztak. Holnap lesz Irina temetése, motyogta az asszony. Addigra össze kell szednie magát szorította meg Alina Magda ölébe ejtett kezét. Az idősebb asszony, mintha felélénkült volna, nyugtalanul nézett körül. Hol van oleg? kérdezte. Mindjárt jövök, mondta Alina. Egy óra múlva Magda az ügyeleti szobában feküdt az ágyon, mert máshol nem volt hely. Infúzió csöpögött a karjába, és jótékony, gyógyító álomba merült. Alina remélte, ha felébred, tisztább lesz a tudata. Üzenetet küldött Andrejnek, röviden beszámolt Magda állapotáról és Oleg haláláról. Nem kapott azonnal választ. A mobilhálózatok túlterheltek voltak, alig vagy egyáltalán nem volt térerő. Alina ismét elhatározta, bármikor végez is, meglátogatja Katja asszonyt és vendégeit. Andrei Bérelt lakásához tartott, remélve, hogy még éppen találja. Már minden, amire szüksége van, a zsebében lapul. Az utcákon furcsa, szokatlan csönt honolt. Hiányzott a reggeli forgalom zsongása, a munkába induló emberek nyűsgése. Itt-ott, leszakadt vezetékek, az utat kettészelő és járhatatlanná tévő villanypóznák. Fokias házsorok előtt emberek, főként asszonyok a gyerekeikkel, kétségbeesve néztek az egykor otthonuknak mondott betonkupacra. A szó legszorosabb értelmében romokban hevert az életük. Elindulnak majd ők is, mint a százezrek, vagy talán milliók, akik szeretnék maguk mögött hagyni ezt a poklot, a hazájukat. Ha szerencséjük van, elérik a lengyel vagy a magyar határt. Kis pihenő után tovább mennek a szélrózsa minden irányába, ahol rokonaik, ismerőseik élnek, vagy szívesen fogadják a háború elől menekülőket. Itt hagyják férjeiket, fiaikat, hogy harcoljanak, vagy meghalljanak. Furcsa meghasonlás ez. Maradni nem mernek, hiszen többségük várandós, vagy kisgyermekes anya, de elindulni, itt hagyni az országot ugyanolyan nehéz. Sokszor a porrá bombázott otthon vezet a kényszerű döntéshez. Akinek szerencséje van, hozzátartozóival együtt menekülhet, sokan viszont hátrahagyják a szeretteiket. Szülőket, nagyszülőket, akik vagy nem akarnak elmozdulni, vagy az állapotuk nem engedi a veszélyes utat. Ez járt Andrei fejében a Néma utcákat járva. Alina hívása akkor érte, mikor befejezte a hidegvizes zuhanyozást. A gázvezeték megrongálódott, de legalább víz volt. Örült a lány hívásának. Alina nagyon titokzatosan beszélt, de ha jól vette ki a szavak mögött megbújó információkat, Olenka megkerült, és Katya házában van. Felöltözött, felkapta a fotóstáskáját, a két nyuszit, az engedélyt a farmer zsebébe és elindult régi otthona felé. Katya asszony azonnal ajtót nyitott, amikor a fiatalember bekopogott. Andrei, úgy örülök, hogy épp bőrre kiáltott boldogan. A férfi válaszra nyitotta a száját, de sárga pizsamás, vékony karok lendültek a magasba, és Olenka úgy tapatrá rá, akár egy kis majom az anyamajomra. Andrei nem tudott megszólalni, némán átölelte az apró testet. Az érzés ismerős volt. Úgy látszik, a teste jobban emlékszik a megszokott mozdulatokra, mint az agya az emlékekre. Katya asszony a szemét törölgette, a háttérben egy idős, kerekes székes férfi zavartan krákogott. – Úgy hiányoztál! – súgta Andrei fülébe a kislány. – Te is hiányoztál nekem, Olenka! Egy ideig így álltak, majd Andrei benyúlt a fotóstáskájába. Nézd, ki volt velem az elmúlt néhány napban? Olenka kinyitotta a könnyes szemét és rácsodálkozott a kéknyuszira. A nyuszim! kapta ki a megviselt plüsssállatot Andrei kezéből. Andrei leült egy székre, Olenka nem mozdult az öléből. Kezet fogott Darijjal, aki néhány napig Olenka segítségére volt, és végül idehozta. Andrei elmesélte, hogy járt, mi történt vele az elmúlt időszakban? Olenka színesen ecsetelte a velük történteket, főleg azt, miképp ugrattak le a járdáról a kerekesszékkel. Azt is elmondatták vele, hogy szökött meg a kórházból a papucs segítségével. Hiszen ez az enyém? Nevetett Andrej, mikor a kislány kihozta a szobából a papucsot. Már az enyém? Szorította magához a viseltes lábbelit. Ami az elmúlt hetekben Andrei helyettesítette számára. Sokáig tartott, mire mindenki kibeszélte magát. Andrej fáradtan pislogott, hiszen majdnem két napja talpon volt. Ugye nem kell visszamennem a kórházba? Tette fel Olenka a számára legfontosabb kérdést. A rendőrség keresi a kislányt, és értesíteni kell a kórházat is, gondolta Andrej. Majd kitaláljuk, mi legyen. Tért ki a válasz elől, mert nem akart hazudni Olenkának. – Vigyél magaddal! – fogta könyörgőre a kislány. Andrei nagyot sóhajtott. – Egyelőre itt kell maradnod Kátya néninél – mondta fáradtan, és az asszonyra nézett, aki megadóan bólintott. – Te is maradj itt! – csuklott el a gyerek hangja. – Nem maradhatok, csak akkor tudok érted jönni, ha előbb elintézek egy csomó dolgot. Olenka kék szemei megteltek könnyel, és Andrei nyakába borult. Katya asszony telefonja megszólalt. Alina volt az. Azt ígérte délután három körül idejön. Találkozott Olenka nagymamájával a kórházban. Olenka szorosabban Andreihez tapadt. Nem megyek a nagymamához, suttogta elszántan. Senki nem kért tőled ilyet, Nyugi. Darí, aki ebben a témában nem tudott véleményt formálni, hiszen sem Alinát, sem a kisegér nagymamáját nem ismerte, összecsapta a tenyerét. Hát, részemről a megtiszteltetés, hogy megismerhettem magukat. Mennem kell. Hová siet Darí? kérdezte átja asszony. Megkedvelte az öreget, és a belegondolt, hogy a férfi visszamegy az utcára, sajnálatot érzett. Olenka is rémülten nézett rá. – Te is elmész? – Ennyire szörnyű társaság lennék, Kuksival együtt? – kérdezte átja asszony nevetve. A gyerek félénken megrázta a fejét. Most, hogy Andrejt visszakapta, el kell veszítenie Darit, aki nagyon jó barátja lett. Kedvelte átja nénit is és Kuksit, de jobban érezte volna magát, ha mindannyian itt maradnak körülötte. Andrei, menjen és aludja ki magát. Délután találkozunk, amikor a nővér is itt lesz, és kitaláljuk, hogyan tovább. Mit szólsz, Olenka? Hagyjuk a papádat kicsit pihenni? Andrei kicsit furcsán érezte magát, hogy valaki Olenka papájának hívja, de az érzés inkább szokatlan volt, mint kellemetlen. Lefejtette magáról a kislány kezeit és felállt. Délután visszajövök. Addig tedd rendbe, a anyuszidat.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 A lány lenítette a sebet, majd gondosan átkötötte. Nem olyan rossz a helyzet, de adok fájdalom csillapítót, és naponta muszáj kötözni. Nagyot sóhajtott és folytatta. Olenkának vissza kell kerülnie a kórházba, hiszen a rendőrség is keresi. Andrei, Szokolov úr viszont nem hozhatja csak úgy el az intézményből. Háború ide vagy oda, a gyámügy nem fogja engedni,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 az American Express kártyáját is pótolni tudja, és hozzáférhet a pénzéhez. Kénytelen lesz a nővérét megkérni, hogy küldj át az uti költséget katya számlájára. Londonba mennének. Sokott az ismerős, munka is akad, később Edinburghben meglátogathatják a nagyményét. Olenkának is szüksége lenne útlevérre, felsóhajtott. Talán a helyi hatóságok kiállítják,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 mint a több százezer menekült, és azt mondják, megsemmisültek az irataik. Megszólalt a sziréna, bosszusan kapta fel a fotóstáskát, és kiruhant az utcára, majd a legközelebbi metroállomásig futott. Olenka. Miután Darí is elköszönt, a kislány szomorúan ült a konyhában egy széken,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 A két házzal kijelölt pincébe. Andrej késő délutára beszélt meg találkozott Alinával, miután a lány felhívta, hogy fontos dolgokat kell megbeszélniük. Jobb hián a kórházhoz közeli parkban sétáltak, mert nem akadt olyan hely, ahová beülhettek volna nyugodtan beszélgetni. A park viszont csöndes volt, kihalt.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 csak fújtatott idegességében. Daríi visszafordult a kislányhoz. Jól viseld magad, kisegér, és ígérd meg, hogy többet nem szögdösöl el. A papát a hamarosan megkeres. A gyereknek nincsenek szülei, vakkantotta oda az asszony. Van egy pótpapája, remélem utána fognak nézni, mert úgy tudom, ő is keresi a gyereket. Kacsintott lopva olenkára Daré. Honnan tudja?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 Biccentet Magda felé, aki, ha az ablak mögött hallotta volna, minek nevezte a szakálas férfi, valószínűleg kikérte volna magának a vidékies jelzőt, de így csak ásítva elfordította fejét. Az előttük lévők méltatlankodva nézték, ahogy Andrei betölti a két egyenként literes kannából a gázolajat, majd bocsánat kérőn felemelte kezét az irít tekintetek előtt. Beszállt a volvóba majd kitolatott a sorból. A WC-ből visszaérkezett kis család, akiket idáig hoztak, tétován átcsorogtak az út szélén. Andrej hátra nézett magdára, aki szemforgatva intett, hogy rendben vegyék fel őket. A volvo folytatta útját a lengyel határ felé. 8. Olenka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 Orosz katonai járművek bukantak fel az autópálya mellett elhúzódó szántóföldek irányából. Tankok, páncélautók, teherautók konvoja úgy szelte át a laza sáros talajt, mint a sima betonon járnának. A volvótól 50 méterre az alacsony bokrokon, ajnövényzeten átgázolva az autópálya leálló sávja felé közeledtek. Andrei kiszállt a járműből,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 Minél közelebb volt az idő, hogy tervét megvalósítsa, annál jobban kerítette hatalmába a félelem. Mert mi lesz, ha a gyerekek elmennek nélküle, de Andrei és nagymama nem siet a segítségére. Itt marad egyedül ezen a helyen, amit nem is ismer. Még a feliratokat sem tudja elolvasni, és nem érti azt a nyelvet, amit itt beszélnek az emberek. Néhány szót el tudott kapni, ha távolabb lengyelül beszéltek a felnőttek, de a legtöbb csak érthetetlen katyvasz volt. Reggel azonban nem volt mit tenni, választania kellett, marad vagy megy a többiekkel. Reggeli után összeszedték a holmiukat, ami sokkal több volt, mint amivel idejöttek. Hihetetlen sok adományt kaptak az itteni családoktól, a hátizsákok, táskák jócskán megteltek. Rendet kellett tenniük maguk után, ez magától értetődő volt. A szemétszedés, ágyak lehúzása után kettes sorokban elindultak a rájuk várakozó buszok felé. Hűvös, esős volt a reggel. Olenka keze mégis izzadt Natalia tenyerében, aki ránézett és megkérdezte tőle. Félsz? Nagyon, válaszolt Olenka őszintén. Akkor hagyjuk a csudába az egészet, és gyere velünk, suttogta lehajolva a lány. Nem lehet. Szorította meg a másik kezét Olenka. Andrei és nagymama értem fog jönni. Natália bólintott. Akkor mindent csinálj úgy, ahogy megbeszéltük, és nem lesz baj. Legfeljebb visszavisznek Kijevbe. Ez a legrosszabb, ami történhet. Olenka reménykedve nézett fel a nála jó másfél fejjel magasabb barátjára. Gondolod, az jó lenne, mert ott lakik sok barátom, Katya néni és Daríj. Ha nem találom Andrejt és nagymamát, hozzájuk is mehetek, és majd felhívják telefonon őket, hogy ott vagyok. A kislány szívébe remény költözött, hiszen régi barátai mindig segítettek neki, és ha visszakerülne Kievbe, újra megtennék. Vajon mi lehet Daria és kátja nénivel? A buszok körül már nagy volt a nyüzsgés, a sorok szétbomlottak, Mindenki ahhoz a buszhoz igyekezett állni, amivel ide érkezett. Natália szótlanul bólintott Olenkának és elengedte a kislány kezét, aki az egyik hátizsákot letette a földre. Az apró, váraakasztható tarisznyában, ami nála maradt, minden benne volt, amire szüksége lehet. A nyuszi, a papucs, egy üvegásványvíz és egy kis tábla csokoládé. Úgy tett, mintha keresne valakit, és a gyerekek között kifurakodott a lassan kiürülő iskola udvar felé, majd, mintha mi sem lenne természetesebb, a zöltözők felé vette az irányt. Senki nem vette észre, nem kiáltott utána, nem kérdezték, hová megy. Benyitott a torna terembe, ami most ijesztően csöndes volt. A bordás falak három részes háromrészes zsámolyok voltak, Felemelte az egyik tetejét és bemászott alá. Leült és várt. Kintről elhalkult a zsongás, a buszok beindították a motorjaikat. Szíve hevesen kezdett dobogni, és hirtelen pánikba esett. Az eddig biztonságot adó közösség, a nevelők, a gyerekek most itt fogják őt hagyni. Nem keresik, tehát jól bevált a tervük. Egyedül maradt, és ki tudja, mikor kerül vissza Kijevbe. A torkát sírás szorongatta. Hirtelen felállt, lelökte a zsámoly felső részét és kimászott a belsejéből. Az ajtóhoz futott, a kilincset rángatta, ami nem akart engedelmeskedni izzadt kis tenyerének. Mikor végre kiutott, léleg szakadva végigrohant az iskola folyosóján az udvar irányába. Két kézzel tolta le a biztonsági ajtó hideg fogantyúját. Látta, ahogy az utolsó busz most kanyarodik ki a széles iskola kapun. Rohanni kezdett, eszeveszett iramban a busz után, és kiabált, hogy várják meg. De azok már nagyon távol voltak. Megcsúszott a vizes térköveken, és elesett. Térdét, tenyerét végighorzsolta a földön. Hasalt, arcát a hideg térkövekre szorította, szeméből forrón patakzottak a könnyek. – Micsoda butaságot csináltam! – gondolta. Vágyott Natália társaságára, a busz biztonságot jelentő duruzsoló motorhangjára, ami sokszor álomba ringatta. Most itt maradt egyedül, és senki nem fog rá vigyázni többé. – Mamikám! – nyöszörögte. Felállt, visszasántikált az iskolába. Remegve mosta meg vérző tenyerét a mosdóban, majd egy nedves vécé papírral letörölte a térdéről is a vért. Bement a tornaterembe, lefeküdt a saját tábori ágyára. Összekucorodott, átölelve a papucsot és a nyuszit, majd fejére húzta a takarót, és álomba sírta magát. Andrej Sokáig sétáltak egymás mellett, hallgatagon, a végtelen autók sorát pásztázva amelyek megpakolva tele emberekkel, gyerekekkel arra szolgadtak a határállomás felé. Sokan hasonlóan, mint ők, gyalogoltak. A repülőterek márvány padlózatához szokott gurulós bőröndök most hangosan pattogtak a durván betonozott úttest szélein, némelyik már el is vesztette kerekét, és úgy húzkodta gazdája maga mögött, mint egy vakkutyát. Üres, szakadt kerekeit vesztett bőröndök elhagyottan fulladtak az útmenti talajvizes árkokba, de volt társaságuk is, rengeteg szemét. Fürkézték a kocsisort, igyekeztek előbre jutni, mint a pakkokkal megterhelt honfitársaik, kaptak hideget, meleget is emiatt, de Andrejt ez nem érdekelte. Egy nagyobb csoport méltatlankodva rántotta vissza Alinát maguk mögé, amikor az megpróbálta kikerülni őket. Egy idős férfi rákiáltott: Hogy gondolja, hogy előre furakszik? Itt mindenki a határ felé tart. Várjon a sorára! Alina majdnem beesett a zárókba. Andrei dühösen fordult vissza, hogy jól megmondja a magáét. De oly szánalomra méltónak találta eme kiszolgáltatott helyzetét az embereknek, akik mint a birkák vonultak át a másik mezőre, idegeik felmondták a szolgálatot, és a legkisebb incidens is elég ahhoz, hogy a másik torkának essenek. Így hát inkább megfogta Alina kezét és maga húzta keresztül a kis csoporton. Nem is engedte el többé. Kilométereken keresztül gyalogoltak, a néhol lazább, néhol zsúfolt utszélen, de csíkos turistabuszokat nem találták. Pedig biztos voltam benne, hogy a buszok még itt vesztegelnek. Itt senki nem juthat át egy-két napon belül a határon, de lehet, hogy több idő is kell. Alina megrázta a fejét, és hátra nézett a végtelen ködbe vesző, várakozó autósorra, amit maguk mögött hagytak az elmúlt órában. Bizony! Képtelenség előbb átjutni, de mi van, ha zöld utat kaptak, mert a busz gyerekekkel volt tele? Meg lehet, dünnyögte Andrei. A határnál minden esetre biztos többet megtudunk a buszokról. Sajnálom Magdát, váltott hirtelen át a lány erre a témára. Andrei összehúzott szemmel nézett rá. Mekkora lelke van ennek a lánynak? Magda egész úton piszkálódott, Durva volt, mint egy pokróc, mindenben ellentmondott, csak, hogy neki legyen igaza. Alinát igazából azért tűrte meg az autóban, mert a lábát kellett néhány szorát kötözni. És most a lány sajnálja, nagyot sóhajtott. Nem lesz gond vele. Elég talpra esett az öreg lány. Csak annak látszik. Valójában egy sérült lelkű ember, aki a hátá hordozta egész életében, a gyermekkori traumáit, tüskét növesztett belőlük, hogy távol tartsa magától a szeretteit, mert akár tudatosan vagy anélkül, de nem akart újra megsérülni. Ezért az undok viselkedés, és hogy nem hajlandó kimondani Olenka nevét, vagy azt, hogy az unokám, inkább úgy hívja, a gyerek. Andrej elnevette magát. Tessék! Itt is tápolom magát, és igyekszem megvédeni, és kiderül, hogy egy komoly agyturkász sétál mellettem. Talán még az én gondolataimat is ismeri. Aléna felnézett a férfira. Borostás arca, fáradt szeme, szemébe hulló haja, furcsa módon inkább megfiatalította az arcát. A férfi kérdő tekintetére viszont elkapta a szemét az arcáról, és megrántotta a vállát. Maga nagyon érzékeny, őszint ember, aki tüzön vizen át képes a saját igazáért, vagy a sajátjaiért kiállni. Mégis van egy makacs ellenállás magában. Olyan, mint a saját magával küzdene. Talán ez a kétlaki élet tette ezt, vagy az, hogy épp a saját honfitársai támadják meg az új honfitársait. Nehéz lehet feldolgozni ezt. Andrei tréfássan összevonta a szemöldökét. – Kezdek magától félni, Alina. Nem lehet, hogy a felmenői között elégettek néhány boszorkányt? Alina elmosolyodott, majd előre mutatott. Ott a határállomás. Magda – Nyavajás, nedves idő! – morogta az asszony az autóban, szemével követve volt uti A fenébe is! – csapott a kormányra. Nem miattuk sírok. Meghalt a lányom és a férjem, őket síratom, Szipogtak keserűen. Két órán keresztül ült az autóban, amit hol beindított, megtett néhány métert, majd újra leállított. Idegesen dobolt ujjaival a kormánykeréken, és bosszankodva kommentálta az autó mellett elhaladó gyalogosok viselkedését, akik ugyancsak a határ felé igyekeztek. Ha valaki néhány hónapja azt mondja neki, hogy egyedül, mint menekült igyekszik majd Lengyelország határállomása felé, akkor hangosan kinevette volna. Eszeágában sem lett volna otthagyni a biztos, jól jövedelmező üzletét, a milliós berendezésekkel felszerelt rendelőjét, a magán fogorvosi hierarhiában lévő stabil státuszát. Még akkor sem, ha háború van, még akkor sem, ha meghalt az egyetlen lánya. Azonban Oleg hirtelen halála, majd a temetésen átadott titkos napló, melyet a lánya vezetett hosszú évek óta, megváltoztatott mindent. Irina gyereke pedig, mint egy megkergült kis birka, folyton eltűnik, hol elszökik, hol pedig elviszik az árvákkal, ki tudja miért és hová. Egyáltalán ki kérte, hogy elvigyék a gyereket? fortyant fel hangosan és a kormánykerékre csapott. Meghűlt a világ, és mindenki észvesztve menekül a biztosból a bizonytalamba, emiatt a tébojdába való elmebeteg miatt. Hát persze, hogy a pénz, a hatalom, az erőfit oktatás az oka mindennek. Neki a családját robbantotta szét Putyin, flegmatikus politikája, aki, akárha egy saktáblán söpörné félre az útjában lévőket, a földeltes tesz egyenlővé városokat, tesz milliókat hontalanná menekülté. Most itt van egyedül, arra szolgat az egyetlen megmaradt ingóságával, egy három éves volvóval, és csak azért nem szállt ki, hogy gyalog folytassa útját, mert még most is olyan földhöz ragad gondolatai vannak, hogy mi lesz ezzel a rohadt autóval, ha itt hagyja. Kit érdekel, mi lesz vele? Kiáltott fel, majd az út jobb szélére kormányzott, ahol már árválkodott néhány autó. Üres tankkal még egy új autó sem ér semmit itt a senki földjén, állapította meg, majd kiszállt a volvóból, kivette kis kabinbőröngyét a csomagtartóból, és a kulcsot hanyagul az ülésre dobta. Erre sem lesz többé szüksége, gondolta, és nagyot szívott a hűvös, párás levegőből. Meglepetésére egyáltalán nem érzett fájdalmat a lábában. Alina jól kezelte az elmúlt napokban, és a gyulladás csökkentőket sem sajnálta. Körülnézett, majd frissen, mintha egy repülőtére épp a járatához vezető úton sétálna, elindult gyalog a határ felé. Pardon, kérem, arébb menne? Köszönöm, kerülgette az embereket, azok pedig engedelmesen utat engedtek a jó szituált hölgynek. Akik pedig méltatlankodni kezdtek, gyorsan megkapták a magukét. Alig várta, hogy belékössenek, hogy végre kitombolhassa magát, kiadhassa a dühét, az elmúlt napok okozta stresszt, és aggodalmat, amit legfőként az elveszett unokája miatt érzett. Az nem lehet, hogy Szokolóv megtalálja a gyereket, és ő épp akkor nem lesz ott korát és sérülését meghazudtoló iramban előzte le a határállomás felé igyekvő embereket. Olenka Felébredt a zajra, amikor emberek jöttek be a tornaterembe, és Kiki elfoglalt egy tábori Bőrön Bőröntzárak kattantak, cipzárok csúsztak le és fel, ahogy kipakoltak a családok, hogy lepihenjenek végre annyi gyaloglás után. Gyerekek nyavajogtak, sírtak, nevettek körülötte. Kidugta a fejét a takaró alól és körülnézett. Tele volt a terem, de senki nem törődött vele. Mindenki a sajátjairól próbált gondoskodni, mindenki azt hitte, a másikhoz tartozik ez a szőke kislány az ágyban. Picit jobban érezte magát a gondolattól, hogy nincs egyedül. A zsongás körülötte jó lesű érzés volt, Sokkal jobb, mint a kongó üresség, a csönd vagy az eső kopogása a palatetűn. Önkéntesek lepték el a termet, ásványvizet, szendvicseket, édességeket osztogattak. Pelenkát, betétet, gyógyszert hoztak, és aki kért, már meg is kapta a segítséget. Kezébe nyomtak egy kis üveges vizet és egy vatruskát, ami a kedvence volt. Visszemlékezett a kórházi napokra, mikor Tanya a konyháslány hozta be az uzsonnát, és ő mindig kapott repetát a túrós süteményből. Jó ízűen falta be, majd megitta a hűvös ásványvizet az üvegből. Azon tűnődött, hogy menjen vissza Kievbe, hiszen az már biztos, hogy Andrei és nagymama nem fog ide találni, ezért neki kell őket megkeresni. Katya néni és Daríj is segíthet neki, mert ők fel tudják hívni Andrejt, és akkor minden megoldódik. Rögtön jobban érezte magát. Azt még nem találta ki, hogy fog Kievbe visszajutni, de biztos van valami busz vagy vonat, ami viszi. A mellette lévő ágyon két tizenéves fiú nyomkodta a telefonját, megtalálták az ingyenes wifi-t, majd fényképeket készítettek magukról, hogy aztán az Instagramra felposztolják, Hesteg menekültábor, tábor, hashtag Lengyelország, hashtag béke. Olenka egy ideig nézte őket, majd erőt gyűjtött hozzá, hogy megszólítsa őket. – Hogy lehet visszajutni Kievbe? Meg tudod nézni a telefonodon? A hozzá közelebb ülő fiú rámerett, majd megrázta a fejét. – Minek akarna valaki visszamenni éppen most oda? Mert lehet, hogy valakinek ott van az apukája, csak elvesztették egymást. A két fiú jobban megnézte magának a szöszke kislányt, aki egy nagy kék papucsot ölelgetett. Olenka egyikről a másikra nézett, és csuda érdekesnek találta, hogy olyanok, mint két tojás. Egyedül az különböztette meg egymástól a két, tizárom éves forma fiút, hogy az egyiknek óriási piros pattanás virított az orra tövében, és a hangja kissé magasabb volt, mint a másiknak. És hol van az anyukád? nézett körül a pattanásos. Meghalt mondta Olenka durcásan, és még mindig a két fiút nézte. Bocsi, ja, bocsi, mondta a másik is. És kivel vagy akkor itt? A kislány odahajolt hozzájuk, és halkan mondta. Az árvákkal de ők elmentek a busszal Németországba. De én nem akartam a kedves családokhoz kerülni, mert értem jön Andrei, az apukám, és lehet, ugye a nagymamám is. De nem biztos, hogy megtalálnak itt, ezért inkább visszamegyek Kievbe, és megkeresem őket. Hangja bizonytalanul csengett, mire mindent elmondott a fiúknak, akik tágra mered szemmel, néha egymásra néztek, aztán vissza őrá. Tök egyedül vagy itt? Uh – mhm, -huh, bólintott a büszkén. Az egyik fiú keresgélni kezdett a telefonján. El kell jutnod vívbe, legközelebb onnan megy vonat Kiev felé. Elvileg kell lenni busznak felé, azt mutatja, hogy azzal kb. két óra az út vívbe. Az pont megáll a városi pályaudvaron. Ezt honnan tudod? csodálkozott lenka. Hát innen, a Google térképen pontosan mutatja. Nézd, erre van a 643-as számú busz, mutatta az irányt a kislánynak. Csak nem tudom, hogy felengednek-e egyedül. Majd valakit megkérek, hogy segítsen, mondta a kislány, és rendezgetni kezdte a táskáját. És van pénze, hogy kifizesd a jegyet? hajolt közelebb a másik fiú is. A kislány megrázta a fejét. Erre nem is gondolt, hiszen mindenhol fizetni kell. Csalódottan ült vissza az ágyra. Az ikerpár összenézett, majd a zsebükben kezdtek matatni, aztán a pénzt Olenka táskájára tették. – Ez száz euró, kb., – mondta a pattanásos fiú. – Szerinte mennyi elé lesz a buszra, de nem tudom, a vonat mennyibe kerülhet, – mondta a másik felhúzva a vállát. Olenka arca felderült, és a két fiúra nézett. – Menni fog ez. A buszt meg fogja találni, és onnan már csak egy ugrás vív. Ott majd kitalálja, hogyan jut fel a vonatra. Nem is gondolta volna, hogy ilyen világlátott ember lesz belőle. Néhány hónapja kis világa leszűkült az iskola és az otthona közötti utcákra, parkokra, és most pedig már itt van a lengyel határon, és teljesen egyedül vissza fog menni Kijevbe. A fiúk vigyorogva hajoltak felé, és közös szelfit készítettek vele, majd felposztolták az Instagram oldalukra, hashtag bátorság, hashtag barátok. Olenka elköszönt tőlük, majd a vállára vette a hátizsákját, és a kiárat felé indult boldogan. Andrej Sokáig tartott, amíg tisztázódott, ki is ő valójában, mit akar, miért nincsenek papírjai, kit keres. Közel két órába tellett, amíg elmesélték Alinával a történetüket. Andrei megmutatta a kievi polgármestertől kapott papírt, de a fotós igazolványon kívül más, személyes iratot nem tudott felmutatni. Felvették a kapcsolatot a nővérével, aki e-mailben elküldte a közben beszerzett ideiglenes útlevéről készült fotót, így lassan tisztázódott a kiléte, és rátérhettek a zebra csikos buszokra és olenkára is. A buszokról volt tudomásuk a határállomáson. Véletlenül pont ott voltak a kollégák, akik a papírokat intézték. A menekültekről pontos listát vezettek, és megtalálták Olenka Kravcsenka nevét is az árvákat szállító buszok listáján. Hol vannak most? kérdezte Alina izgatottan. Az egyeruás férfi a város felé mutatott. A helyi iskolában alakítottunk ki a menekülteknek ideiglenes szállás helyet, mielőtt tovább indulnának. Ott találhatják őket. Köszönjük szépen! kapta el Andrej Alina kezét, és rohantak a megjelölt irányba. Az iskola körül sok személyautó, busz várakozott, de zebra csíkos buszokat nem láttak. Ez aggodalommal töltötte el őket. Mi lesz, ha már tovább mentek? kérdezte a lány. Valaki csak tud róluk válaszolt Andrej, elbizonytalanodva. A határőr azt mondta, tegnap érkeztek, és biztosan az éjszakát az iskolában töltötték. Legrosszabb esetben is ma reggel indulhattak tovább, és még akkor sincsenek túl messze. Valaki csak lesz, útba igazít minket. Az első önkéntest megállították, de az nem látott ilyen buszokat. Azonban azt javasolta, menjenek a torna terembe, ott még vannak olyanok, akik tegnap óta segítenek, és háta tudnak valamit a gyerekekről. A zsúfolt tornateremben nehéz volt a levegő, de láthatóan nem voltak gyerekcsoportok, inkább családok próbálták kipihenni a hosszú út fáradalmait. Egyenként kérdeztek meg minden embert, önkéntest és nem önkéntest egyaránt. Az egyik emlékezett, hogy tíz órakor hagyta el a három busz az iskola területét. Az egyik buszvezetővel beszélgetett, ő mondta, hogy Németország felé mennek. Andrei csúhajtott és tanácstalanul Alinára nézett, akinek szemét elfutotta a könyv. Lehet itt autót bérelni, fordult újra az önkénteshez. Volt olyan is, vonta az meg a vállát, de a mostani körülmények között nem hinném, hogy megoldható lenne. De azért keressék meg a helyi autókölcsönzőt, egy próbát megér. De hiszen magának nincsenek papírjai, hogy akar autót bérelni méltatlankodott Alina. Majd maga bérel és én fizetem. De, de nekem nincs jogosítványom, mondta megszeppenve a lány. Andrei hitetlenkedve kedve nézett rá. De hiszem vezette a volvót. Azt nem mondtam, hogy nem tudok vezetni, csak azt, hogy nincs jogosítványom, vonta meg a vállát Alina. Lényeg az, hogy jogosítvány nélkül nem fognak autót adni, ha mégis lenne ilyen lehetőség. Andrei törte a fejét, majd megszólalt. Magda, meg kell keresnünk az öreglányt. Neki van jogsia, és vezetni is tud. Probléma megoldva. Alina szeme felcsillant. Egész idő alatt Magda járt a fejében. Nem akarta magára hagyni az asszonyt, akármilyen undok is volt vele. Sajnálta őt, és bármilyen magabiztosnak is mutatta magát. Mostanra egyedül lett, a férje és a lánya meghalt. És akármennyire tagadja, de valószínűleg ő is aggódott az unokája miatt. Ekkor egy határellenőr lépett be a tornaterembe, elállva az útjukat, majd felemelve a kezét figyelmet kért. A terem elcsöndesedett. – Szeretném a figyelmüket kérni néhány percre! – erős akcentussal beszélt, feltehetőleg lengyel katona volt. – Egy telefont kaptunk a néhány órája távozó gyermekotthon igazgatójától, hogy hiányzik az egyik kislánya csoportból? Hangos morajlás volt a válasz. Alina és Andrej összenézett. A férfi folytatta. A kislány nem véletlenül maradt le a buszról. Barátnőjével megszervezték a szökését? Valószínűleg itt vagy a környéken bujkálhat. Olenka! Bukott ki hangosan Alinából, és a katona azonnal feléjük fordult. Tudnak-e esetleg valamit a gyerekről? Andrei hevesen bólogatott. Mi is épp őt keressük. A gyermek otthonba indokolatlanul került, és így csodródott velük idáig. A nagymamája már úton van, nem messze a határállomástól. Én a nevelőapja vagyok Olenkának. A férfi jól megnézte magának, majd megkérdezte. Ön nem okrán, igaz? Nem vagyok az, de ez miért is fontos most? Alina közbeszólt. Olenka már nem először szökik meg. Az édesanyja meghalt nemrég, szinte az első bombatámadások alkalmával Kievben. Ez az úr itt Olenka apja szinte, hiszen két éve együtt éltek az édesanyjával. – Értem. – És hol van azzal nagymama? – nézett egyikről a másikra a férfi. – Úton a határ felé – vette át a szót Andrei. – Előre siettünk, mert gyalog gyorsabban haladtunk. Kravchenka asszony egy ezüst színű volvóval jön utánunk, de még jó néhány kilométerrel lehet a határtól. Mit gondolnak, hol lehet a gyerek? Néhány emberem már elindult a keresésére. A településen és a közeli erdőben, valamint a zöld határon. Értesítettünk minden határőrt, hogy figyeljen, és szóljon, ha feltűnik a kislány. Hé, hey, izé, bácsi! Tizenéves fiú fogta meg Andrei könyökét, aki olyan gyorsan fordult meg, hogy majdnem fellökte a másik oldalán lévő hasonmását. Volt itt egy lány, aki beszélt magáról, meg hogy elment a busz, de ő itt maradt, mert nem akart valami kedves családhoz kerülni. Tudjátok, merre indult? vette át a szót a katona. Azt mondta, visszamegy Kijevbe, meg valami Katya néni majd segít neki, ilyesmi. A másik fiú is felbátorodott, és megmutatta a közös képet, amit készítettek. Igen, ez ő, újongott Alina. Miért engedtétek el? Miért nem szóltatok egy felnőttnek? Andrei hangja bosszus volt, de Alina a karjára tette a kezét. Hiszen csak segíteni akartak Olenkának, igaz? A fiúk bólintottak, majd megmutatták a Google térképet a buszról és a Vivi vonatállomásról. Isten! És ő elindult a buszhoz, hogy vívbe menjen? Elindult bizony, gondolta Alina. Hiszen Olenka már nem az a kislány, aki néhány hónapja bekerült a kórházba, hanem egy önálló felnőtt, aki meghozza a saját döntéseit, és bátran belevág, hogy megtalálja őket. – Azonnal oda küldök valakit, – mondta a katona, is kiment a teremből, miközben gyors utasításokat adott a rádióján. Sietve igyekeztek lépést tartani vele. – Felhívom Magdát, – lihegte Alina. – Rendben. Hívja fel és mondja el, mi a helyzet, és hogy siessen. Alina megpróbálta felhívni Magdát, de az nem vette fel. Aggódni kezdett az asszony miatt, hiszen az autóban meg kellett, hogy hallja a telefont. Magda telefonja békésen pihent a magára hagyott volvó kesztyűtartójában. 10. Olenka Ment, amerre a fiúk mondták, de egyre jobban eltávolodott a sűrűn lakott területtől, az utcák üresek voltak, majd a házak is megfogyatkoztak, végül ritkás nyírfaerdő felé vitt a műút. Az erdő fölött kötfátyol lebegett, a súlyos felhők szinte ráültek a nyírfák tetejére. Olenka megborzongott. Azt hitte, a busz megálló valahol a városban lesz, ahol sok a ház és emberek is vannak, de ahová most tartott, igazá hasonlított a legrosszabb rémálmai egyikéhez. Közel, távol egyetlen embert sem látott, majd az aszfalt is eltűnt, és földútba csatlakozott, ami az erdőn keresztül vezetett, Olenka érzése szerint a semmibe. De azt mondták, erre van a busz, tehát folytatnia kell az útját. Megmarkolta a papucsot, Benne a nyuszival, és tovább gyalogolt. Az út egyre keskenyebb lett, Végül csak magas fűvel határolt ösvény maradt. A fű harmatos volt, Nadrágja, kabátja csupa víz lett tőle. Most már teljesen elbizonytalanodott. Hogy tud idejönni egy busz? Talán mégsem a jó irányba ment. Körülötte kötfellő borította a tájat. Úgy érezte, mintha semmi közepén lenne. Már a házakat sem látta, ahonnan indult. Bizonytalanul tett még néhány lépést, Majd a szíve felugrott a torkába, Mert hangosan köhögött valaki a közelében. Sarkon fordult, és ahogy ereje bírta, Rohant vissza felé. Azt sem bánta volna, ha visszajut az iskolához, És emberekkel találkozik, akik megkérdezik, Hogy miért van egyedül. Lélek szakadva rohant a műút felé, ahol, mintha emberek lettek volna, de a tejszerű köd miatt csak sejtette. Nem baj, gondolta. Odafut az első felnőthöz, hogy segítsen megtalálni a buszt. nézett, mert kiáltást hallott, de nem értette, mit kiabálnak. Elbotlott, és majdnem újra térdre esett, de végül sikerült visszanyernie az egyensúlyát. Megállt egy pillanatra, és megpróbált rendesen lélegezni. A fülében zakatolt a vére, szíve hevesen dobogott, és olyan gyorsan szedte a levegőt, hogy az inkább kapkodva igyekezett a tüdejét ellátni oxigénnel. Újra hallotta a kiáltást, és ekkor feltűnt az erdő felől egy katona. Mint a riadt vad, hirtelen megmerevedett, és a férfival a farkas szemet nézett. Az felemelte a kezét, és már szóra nyitotta száját, amikor olenka sarkon fordult, és halára rémülve beruhant a magas fű közé, cipője alatt cuppogott a talajvíztől meglazult föld, a fű viszont eltakarta őt, hiszen már csak nem az ő magasságát is elérte. Gépiesen szedte a lábát, csak minél messzebb az erdőtől, minél messzebb a katonától, aki biztos le akarta lőni őt. Valahol előtte feltűnt egy út, úgy sejlett, hogy emberek vannak rajta, rohant hát tovább. Most már mindegy volt, észreveszik vagy sem, csak valaki védje meg a katonától, aki üldözi. Bárcsak elmentem volna Natáliával, bárcsak maradtam volna a buszon a többiekkel, bárcsak itt lenne mami, bárcsak megtalálná Andrejt és nagymamát. Magda. Addig törtetett előre, míg feltűnt előtte a határállomás, de itt kénytelen volt lelassítani, mert határőrök terelték az embereket hol jobbra, hol meg balra. Andrejt is, Alinát sehol sem látta. Hát persze, biztosan már rég átjutottak a határon, talán már olenkát is megtalálták. Persze ő már nem számít, csak addig volt jó, amíg idáig elhozta őket. Jó, persze nem ő hozta őket, hanem a Volvo, és nem ő vezetett, persze, hanem szokolov meg a lány, de a tényeken ez nem változtat. Magában puffogott, bosszankodott. Igazán felhívhatták volna, hogy mi a helyzet. A táskájához kapott, hogy megnézze a telefonját, de hiába kotorászott, nem találta. A fenébe gondolta, és hirtelen eszébe jutott, amikor haragjában bevágta a telefont a Volvo kesztyű amikor azok ketten előre rohantak. Ez is miattuk van. Egyre nagyobb tömeg vette körül, ezt nagyon utálta. Tolakodás, más emberek dörgölőztek hozzá, és egyáltalán mindenki vizes, és némelyek büdösek is. Nyakát nyújtogatta, mikor ér egy ellenőrző ponthoz, de csak az emberek fejét látta. Az út szélére sodródott, de itt legalább kapott levegőt. Egy pillanatra megállt, s már is felcsattant mögötte egy hang. Arrébb menne, kérem, mi is fáradtak vagyunk. Jó lenne már túl lenni ezen és leülni valahol, mondta egy asszony gyerekkel az oldalán. Kérem, azt hiszi szórakozásból álltam meg. Csattant fel ő is, majd csak azért is lecsövekelt, ahol volt, és a táskájában kezdett matatni. A jó ég áldja meg néni, mondta egy férfi. Néni? Magda elvörösödött dühében, és a hang felé fordult, hogy jól megmondja a magáét, ki is itt a néni. Azonban valaki félretolta, és elmentek mellette. Elege lett hirtelen az egészből. Hirtelen a lába is megfájdult. Leült a kabinbőrön tetejére, és a halántékát kezdtem a Erről is Szokolóv tehet, dohogott félhangosan. Előtte a zöldmezőn megült tejszerű ködből hirtelen apró valami bontakozott ki, ami rohamosan felé tartott. Összehúzott szemmel próbálta kivenni, mi lehet az, ősz talán, vagy egy... Szétrebbentek mögötte az emberek, ahogy felpattant a bőröndről, és hangosan felsikoltott. Olenka! Meghűült. biztos, hogy meghűült és látomásai vannak, de a saját szemének csak elhiszi, hogy aki felé tart, sártól, csatakosan, az az ő unokája, Olenka. Olenka! kiáltott újra, és belevetette magát az útmenti járokba, ahol térdig állt a víz. Két kézzel a fűbe kapaszkodva felegyenesedett, és a gyerek felévetette magát aki, mintha puskából lőtték volna ki, egyenesen a karjaiba rohant. Eldőltek a lendület erejétől, és most Olenka Magdán feküdt a sáros fűben. Zihált, csuklott a sírástól, de két kézzel kapaszkodott Magda nyakába. Magda felült, a gyerek maszatos arcába nézett. Irina könnyes, kék szeme nézett vissza rá. Magda arcán is végig folytak a könnyek, Magához szorította a kis zihálló madárfiókát, és így ültek a földön egy ideig. Az emberek megálltak, nézték az előttük kibontakozó drámát, elfelejtették, hogy hosszú a sor, hogy fáradtak ők is, hogy feltartják a mögöttük lévőket. Valaki megmozdult, aztán egy másik is. Oda mentek az asszonyhoz és a gyerekhez, és segítettek felállni nekik. Valaki fogta Magda bőröngyét, valaki támogatta a sántikálló asszonyt, akinek még mindig a nyakába kapaszkodott kis kolonca, mint soha el nem akarná többé őt engedni. Utószó London, Chelsea, egy évvel később Olenka Magda kezét fogva lépett ki a régi módi elegáns épület hüvöséből. Tavasz volt. Az óriási magnólia faágai a ház előtt szinte a földig hajoltak, csecsemőfejnyi rózsaszín virágai óroskadozva. Magda körülnézett, a fekete taxi már közeledett. Nagyi, majd bejössz velem a Harry Potter stúdióba? Nem vagyok benne biztos, hogy szeretném azokat az izéket a plafonon.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 válnak otthontalanná, menekültek ki. Megszokott életük a sarkából lett fordítva, barátok, rokonok, családtagok lettek ártatlan áldozatai az orosz inváziónak. Szereplőim kitalált személyek, illetve néhány esemény megtörtént a valóságban is, ezeket a túlélő menekültek elmondásai alapján írtam le. Például az árvákkal menekülő turistabuszok, az azokat követő, védelmező rendőrautók történetének igazság alapja van. Fontosnak tartom, hogy nyitott szemmel éljünk a világban. A saját kis környezetünkön kívül ott a nagy világ, amit meg kell látnunk. Akár a szomszédunkban is történhetnek tragédiák. Vigyázzunk egymásra, segítsünk egymásnak. Ne csak a háború áldozatainak, hanem a körülöttünk élő rászorulóknak is, akiket talán a családi erőszak kergetett el a megszokott kis életükből. Vannak olenkák, vannak magdák, nem minden fehér és fekete. Nehéz néha a színfalak mögé nézni, de mindenkiben meg kell látni a jó embert, hiszen mindannyian annak születtünk. Köszönöm, hogy elolvastad a könyvem. Köszönettel tartozom Faragó Annának, hogy tudásával, tapasztalatával Fáradtságot sem kímélve segítségemre volt a kézirat javításában. Braun Christina, Turkey, United Kingdom, 2023 Vége